أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أعملنا وهم لا يفتنون ولقد قتن الذين من قبلهم فليعلمن الله فالذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدتا من لسانی يفضو قولی <صحيح> <صوت> سورة یانتظور مجھے سورة قرآن شریف ترسید کی انسیس ندر یو کام دیشم او نزول که پچستی نمبر کنز اتایم نازل شوی دی روز کودی نا او مخی دی سورتی مطاکتی نا سورتان که بود مکی سورتی بر تیران اونتی نزولان پچستی نازل شوی دی روز رب دې سورث مکه سورث کرا او دا موږ هغه تلینو چې تاسو ته لکه جنم او دا صاحب او تاسو ا موږ هم به په دې متکيو کوم چې لکه جنم خوږه منیराबाद مکي سورث تاسو کې اختلاق انبياله السلام دې ماسکی سورۃ کی یہ علاج ام بی علی علیہ الصلات والسلام ذکر کیو جی کی ساری سورۃ کی اس کے لیے مومنانو تا ناس صورت کی اختلاوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دجی صورت کی کلیانو مینانو تا دارنګ مت کی سورۃ تک اختتام اثبات توحید باندې پدې صورت کې په دې د تبلیغ کې ورکیږي <سلام> ترانې مو په صورت کې تر دیوه هجرت طرف ته محمد عليه السلام هجرت کړو او هینه لې دی فرض علیکل قران لراځو کئلامه اځ په دې صورت کې صلیح رب ال عزت بیا ترغیب ورته هجرت طرف ته تا تا ونن غراي شي ان ارضي واسعه تن نمازเม کا, کا فراقضا ينبل زي تراشي بلزي تراشي دارنګ متی څې طریقې قصت کين حالات د ترونو د امانو د اخلق ذکر شي په دې سورته حراکت د نور او قومونو د ذکر شي یاو د انو عليه السلام قومونو خلک انتزالات د سورته سورته ممتاز دي امتحانات روان دي کوم په سورته کی ذکر کیږي صورت نمتاز دی پا مثال ده جولاگی باندې ده رنگ صورت نمتاز ده ده ذکر کولو ده وقت ده دعوت به نوح علیه السلام ناو وقت پا که ذکر ده چنانیم توکالا نوح علیه السلام دعوت کلو لیو اولا سر صورت کی تسلید مومنان کا ذکر دا واقعات و اربعہ و باندید جسلور انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کیه و قدی تسلید واقعہ دنوح علیہ السلام ابراهیم عليه السلام موسی عليه السلام او شعيب عليه السلام اور قران سورت کی ہلاک الجاحدین من ذکر کی ذکر بے خلقت نافرمان ہغه ما ہلاک دي تت فرعون حامان قارون دارنګه اډیانو د دې موضوعا ذکر شوی صورت کې د امتحانات او وقته امتحانو کې پیل د امتحانو ذکر کیږي یو امتحان یو jihad jihad مع النفس د مور بلر طرفان سیم نمبر امتحان زمو کا د طرف به اول امتحان چې نم بر کې جهات معنف د امتحان د نف د طرف کوي په مننجه دا فیننمما ی ن دی دا ن د تا چې گناه طراک کې پر جهات کې او کا عمل کې زين امتحان فقنما بريات کي ووصين الانسان ديوالديي خدمت نه د مور بلای ز طرف امتحان هغه ورني کار تو سیلاري توري نه پری وی زين ديان تناکارو او پیرانو ز طرف نه اپخبار نمبر 8 فقال الذينه کپورو ل الذي عملو سرري سره نه نحملم خطوایا کوم و ما هم د حاملي نه من خطوا من شوي د صورتت در امتحان کوو یو جهاد ما نهب یا امتحان د نف د طرفظم جهاد معلوواد یا دمرور تا د طرف امتحان در امتحان د ناکاره د طرف عزیم. که آبوی دا گناه دا پما با اندر او د دا نیتکار مکوا، یا دا عقیده ممانا. یا ورپسی چودنم در آیتنا، و آفجد نوح علیه السلام و السلام. تا دی که وقت دا <تی> امتحان ذکر ده دا امتحان با سمر وقت دی. وکا سمر ومر ده و تول عمر بدا امتحانی نوی. نعلې السلام مہنین تو وکاله د خپل امتحان کې ډیر چړیو کېږي امتحان چې دا امتحان د ویر څنګه نو کې امتحان باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د ټولنبرایت ذکر کیږي دې اور کې ورجېدل به هم پدې کې راځي ورای کې انده به هم ول 파خید صورت کې بیا نه واسوڅي له شیطان په ذکر شیطان په دین او ترې په باندې انسان د حق لري پیلارې نه منکي صورت کې ډېرې امتحانات ورتر وق د امتحان او کې پیځ د امتحان او بیا نه واسوڅي له شیطان د حق د بندورو د پاره وجہ تسمیره صورته ووجه تسمیره صورت حقدا اې زم صورت کې روستو ما دان تبو مثال ذکر شي دیوچنه دې صورتولان تبو پیریږي بل خلک په هغه راتو کې راته سم دي دې صورتولان تبو رمضانوي نا آغی را جمشی او در اکات نفل که او دا سویت انکبوت که آغی که لولی او د آغی را پار اکتما کس کسند دا زان نا خرافات جو کلی نا هرچی لدی لسل دی, دی علماء وی دا بلکل بلعاد دی یاو دا دی وجنا چرا سورت خاص کول چرتی نیست که دی پر روایات که مخی هذا المثال لا يوجد معلوم شوى فهم سخصيص در رمضان قد اول دارتك جدا في دا در عدد في نور وقتونه في نور يسرف درشتم در رمضان بانده درهم سراط الإمام في ذلك الوقت الاغذ والحجرة إمام في در صورت وي فدشبه وانده إمام درقار بيها كنده وشي پیدی ورلہ راغون نیشی فدی وجبانی فدی که بل جدا تراشی رکشن بل تخصیص اللیل صرف انزق پشپا خواست کولا و فدیش پا بانده وحیل اللہ پکی جدا تراشی دکر زان ما تخصیصا زاپا عباداتو کنی شکی دلی یو شریعتی او سیس خواست کڑی رضا کوری خود زان ما تینیش خواست دا څوک بسم الله الرحمن الرحیم درو کوم پندا څنګه الله باندې یام مه ربانی کړی دا ذکر دوا کاتو اسلام او پین تین بیانات باندې خصوص نه ربانی پاجا ته څوک جي پګی کامیاب تر کې ابراهيم علی السلام او نورم بیالی السلام السلامین اللہ <اللاحفو> کوئی جی پماند ای برو کو احسیبا ناسو انی ترکو و انی قولو آمنا و غم لا یفتنون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کرمی دعیات و باردی اکر رضی اللہ عنہ دارن عمار رضی اللہ عنہ او سمیج رضی اللہ عنہ دادا دیت نازل شیو یا دې تدیر زیات ته پیښن راځلې شي زم خو لدین مقاتلا متوللې نور ذکر کړې دي منجا د ابو عمر رضی الله تعالی او غلامو منجا رضی الله تعالی دهن اول من قتل يوم بدر ټول اول جنگ بدر په رزماندی دې شهید شوی امیر بن حضر یو کافر و هاو پغشیویشتو هر بیج دیدیر پا بی دردی کری شهیدتو نبی علیه السلام داده تدارکی فامیلیو سید و شهدائی من جا به شهیدان و سردار هاو من جا رضی اللہ و سلام ویمو اول من جدع الاباب الجنة د بابا الله هغه چا وي چې د ول جنت دروازه ترا وختلی شي دا مور او کار چې د دیرځات پر اځني شروع څخه د دیر پر اځني شروع چې د کې تراش ده شان الله رب العزت دا یاسین رو ليګل مقاتلهم تعالی زیګر کړې دي اگر دا صورت نور هم مدنی دی مکی دی ورته تاسو نو اضافه کې مدنی دی ځکه چې بجار داکو مدینه کې شي نوای ګومان بي خلک ايو درګو دا چې پرې وقود لېشي يني بغیر د امتحان نه دا چوي بدي امننا ګومان د وړه و هم لا یو څنوم کدي امتحانات نشي کېدل بلکې خامخا به امتحانات دي مان رازي و لقد فتنم الذين من قبلهم هديز رازي نه دي له امتحان ته صابر راغين دې الله پیغمبر ما که تو نبی علیه السلام و ایمان اوڑا پلاف و مستقین، بیا قدی با نکلک شان. سل مستقین کی و اشاره و جی ترخها کی ایمان نوی تو تکالیب برازی، و تو اپا غیبا نکلک و لاریناتا. تاکیی پر انتحان کرو مون پاکسانو چمسی و دینو، فری آلمان اللہ والذین صدقو، اکتا مخاف کارکی اللہ و کسان کی رشتو ندین، وریا العالمن الکالبین وقام خفق کل الله رب العز دروجن ام حسب الذین يعملون الذیئات ای ضمان کی ها او تکان دیوی کی گناہونه ایں یسبقونا سیات مراد مدارک دی ترتیل تولنا علی گناہ شرک انور موافیتنا مراد دی ایں یسبقونا دا جمن نو اخلاص کی یامن بشی دا اډیربدې ما يحكومون حق دي څه تل کوي من كان يرجو لتا الله هاراو کوتي ومه ستن کې له دا ملاقات الله قد يكن نيت الله رب لزت واخا مقرات دین کې دا الا الله رب لزت اوريدن کې او په هزار دین ومن جا حدا پن ما يجاहिरو لنفسي دعو صادر امتحاناتنا اول امتحان جهاد مان نفس، فمن جا هدا چاہت جهاد او کوشش او کو جهاد پرمانا دا کوشش ام، فا اینما یجاہد لنفس، فس یقینن فیدا دا جهاد یا دا کوشش، لنفس اید اپار دا زان دا دبوی، فدیت دائی که، تفصیل مدارک امامنا سفیر احمد ذکر کلی دی، جاہ دا نفت بسوبری علت تو آاتو نفت سر جہاد نمراد جہاد دا دی بسوبری علت تو آاتو اکبل نفت تپنی کو گانی صبر کی نفت دنگواری چیزی نیچی وکم یعنی چی بیاوکم یو بیا ذلکو بیاوکی نفت نوگواری چی پدی ہمی شوالی ہوکی او تجا ہمی شوالی کے پنی کی دا دا نفت سر جہادو تویم جهاد نفترا و في شيطان بدق وصائف تهي ها و كم وصوصی ترازیم ها غدا فا قوله مدير تبيری جهاده و چاچه جهادو پروپسی چن پیدا جهادوی جهادوی جهاد خلزان دفاروی فس بشک الله رب رضا تخامخا بفرواده ده مخلوقاتنا والذین آمنوا من الصالحات آک آسان سیمانه را وړني کارامل کوي تا خالې ورو کوم د دی دینه سیاتین دی. تک څونه د دې یا وړو ګناہوںه ردي او بدل ورکوم دې تاسو په چودي عمل کوون کی یا د ښه عمل هغه کولو یا څه پر کې سره موږ بدل ورکو جدي عمل او څو نه انسان دیواله دی د دی زینو زین جهاد او زین امتحانه یاد مال والدین مور اولاد هاو جتلہ تا پیر می مهاه وتا حد سمیت می دی لیکن تو بہ جہاد کی او تبا نیک دیوالی رہی حکم کرم انسان تا بوال مور اولاد دے این جہداکا لکشر کبی مالے تلک به علم ثلاثه او ما اکثر مکثرین د حياتان دی عام مشهور واقع زیګر کړی ځان په صادق نبی وکائے رضی الله تعالی عنہ کېری ایمان راوړو ومورته نو صفای کلام صادق نبی وخالق رضی الله تعالی عنہ مور بډې عزت خیال تاسلو وتذكر يمان دور موتجان قفق جانب تي قفاتم قفلي بان دائمن واپس يوم ورتوي والله لا اتهم طعمن ولا اشرب شرابا حتى اكرم محمد صلى الله عليه وسلم والله لا تعم طعمن قسم قالجو قرقكم ولا اشرب شرابا اوزبانه تصدق کومه حتى ایک قرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درې پوری چې ټکو خور په محمد صلی الله علیه وسلم باندې صادق دی الله تعالی هم راغي نبی علیہ الصلات والسلام ته نبی علیہ الصلات والسلام ته وي چې مور مله هغه د خبرې کی نو تخري اونت تسکی ز سو کوم ایمان واپس هم او کنا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ایمان نه واپس کیږه کدا مور د سر دل مرشی د سر جون دی چې خو یې کی نیمان واپس کیږه ما صادق رضی الله تعالی واپس لاړین او مور ته وې والله یا امه او لو كانت لكاميات نفس فخرجت نفضا نفسا لا أترك ديني والله يا أمه فلا أمي قسم وهموري لو كانت لكاميات نفس نفس فستاذا فارسل روح نبي فخرجت نفضا نفسا ساذا أيو او تیانی ملکی گی، دیاجون دیکی گی، بیاملکی گی، دیاجون دیکی گی، و لا اترکو دینی، زدا قفل دین پری خوزن که نیما، صادر رضی اللہ و قومت و ارتداء خبرو که، نو پو مور پویشا شداخو واپسکیدون کهنه دیں، باز مفترینو ایدری ورازو پوری تدیں، ام ان دغسی نهر و غیره تیرکا خو بیا واپسر و بیای فرال شروکا، افغانیو غره مسلمان شي واقع دي وینځه حدا تک کل امر کار کوشش کی پتا شير کو کې تما سرا هاي کني تا په دې څه کو ها صلاته هما صدا ديري متوادي دعانو جکا حديث شريف دي نيبي لا طال مخلوقين بماثيه الخالق لا طع على نِشْيتا وی دارین مخلوق فی ما اوتیہ الخالق بللہ رب الجنافر مانی کی ما وا بک دلتا سدید صبر بکنت الصلراں کہاں سے جویتا سو شامل کو ان بشارت او ہاں کسان کی ماندوری نی کامن کی انو دخلنہم ها صالحین ہم خدا داخل بکم دیرا اپنی کانوں کی ومن وَمِنَ حالت حَالِدُونَ کاځي دخل کو نه هاوسیږي مونږ ایمان باورې الله رب العزت باندې فاذا اوديه بالله کلا چې تکلیف پر تورو لیکي کدين الله کې بالله مان پی دین الله ګرځي راځي کته نه ته تکلیف دې نه دخل کو شان د عذاب الله چې راکي امداد درف قامو خوي دي دي نن ممتاز سره يو عين الله رب دې ډېر په هوا صحا ته د شنوې مخلوقات دي بلکې دوی قامو خاص عرب کي الله هم کسان امنو ديمانه دا وړي او قامو خاص عرب کي الله منافقان وليعلمن المنافقين ختاره کي الله منافقان معلومږي الله څه ختاره دیا آیاتا معلومی گی چیزا سورت سناسا آیاتا طریق مدینی بیدی زکا منافکان آگا پا مدینه کی تیداشیو دا مسیح کی ورطویلی گی دا اکسریت دا وجن ورطویلی گی چیزیات ایدن پکیمت کی دی وقال اللذین کفروری اللذین آمنو طبی اوصی بی لنا دا اوز درین جهاد جهاد ناکار مریان و ناکار مریان مکران غلط غلط هغه لطاف ديوې دا ګناه دې ما په سر شو ما قال للذين كفروا للذين منت يوسبرنا ويوا كسانتي کافر دي ها کسانو <تبيهو> ته کیمان والا دي ات يوسبرنا دا <تبدا> بيدارو <روكي> کې دلاري زمنګا والنا سمل قطوا <خطوى> ياكم باب حکم دا ګناغونو تاسونا الله فمي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء من ديوارون کې له ګناہوںو د دینه ستیزه یې څنګه دې خامخادر وجندي دا چې دا ټول ستاسو ګناځو نه پستر ولله فرمي دا ګناځو پستر نه شي ترڅو کېته ګمران کړي د دې سزا به ته جدا ملو و ولا يعملون اس او خان مخه پور د به قاله بوجونه خپل د و خپلو عد قالن او بوجونه د نور مع قالیم سره د گوناو بوجو خپلو نور بوجنا د خلکو دا یاد یو خو د خپل ناه بو چې پچام گوونهغې کوي په چې سمګنا خلک د ګمهي دا ګنهپي ده دا گمراہ کورو صدا با املی اوچی تکی ہم اقا تکوث و کولیشی قیامت کی اما کانو یفترون تبعراد حاصل کی چودی سجورون کی وَلَقَدَرْ سَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اس وعقیات نوح علیه السلام و السلام نوح علیه السلام وعقیان دید اپارا و لقد امتحان مسلم روي لقد الامتحان اعطى امتحان دي شي تا كوورا سن نوه عليه الصلاه والسلام نهيم سو قال او طول امتحاناتو کې تیر شي وي دي و لقد ارسلنا الى و لقد ارسلنا نوحا الى قومه تا کي درا نوح عليه السلام لرا قوم لستان نوح عليه صلوات و سلام خوینو اکثر علماوی عبد الله ولګه تذویر مظهرینو او ذکر کړي دي د جنو او تعالی کې ده د دې سوو یو وځه تذویر مذری قیصن الله باندې فکر یې موله لا ذکر کړي و نوح عليه صلوات و سلام یې ورسره ولید دا پهمر باندې داني وګارې د صراحت وی پهمن نور علی صلوات و سلام دو خلین صدا چلفاظو تم پیغمبر شان سره مناسب نو الله رب عزت و توفر نو ساری تینه ذکر کړه کولا دا ما پیدا کړی یا له پپله ځان دي ذکر دی نو علی صلوات و سلام پې خبره به بیا ډیر زیات جړل دی زم کولای دی نور علی صلوات و سلام کوم د پاره به ډیر زیات جړه کولا په دی وجوانی ورته نووب ویلې شو نو معنا دې رجا جرګه ونه کی نو ورته دی وجنه ویلې کیږي لګل مونږه اسلام قوم دې تا ورابت پیهین تاسو په ترګړو کوي کینواله سلام الف سنتين زر کالا الا خمسین عاما مگن پنځه کالا یکم کم زر کالا خدا سره فعدانو زمانه ده عبد الله نیا غالب صلی اللہ علیہ وسلم بول دین جنو علیہ السلام غریته ون بعد 40 سنه سنې موره تنامت نبوت د کلیه څخه نور څه ورکو شی ویو بیا پسپل قوم جنو علیہ الصلات والسلام الخمسین الا 50 عاما څنګه کم زر کال تیر کو بیا دا له هغه نور څه الله رب عزت په قوم باندې توفان راوستو رضی نوح علیه سلام مشپیتک علی جوانده او. قومی غرش و نوح علیه سلام کا لحنی جاتور که. نطول عمر عبدالعی بن عباس رضی اللہ وطلان او فرمیدی نوح علیه سلام ایک سال چول عمرو. نورس روایاتی که رسولی بی جسمبر عمرو چاشو سو سال پوری خبره بوطلی ده غور قول فردی کتا عبدالعی بن عباس رضی اللہ وطلان او دی. ایک ہزار پچاس سال عمرو. نوح عليه السلام در اسلام سره دی ټول نو عمر ټول نو عمر اغلنم عليه السلام سره دی چې ادم عليه السلام نن زیاتوم ادم عليه السلام عمر زر کالو او دنو عليه السلام عمر 1050 کالو نو عليه عمر سره دی کومره غو ته تصویر پور ته وی دی کایزری نو عليه السلام ذکر له هغه جلوہ پاتیدہ وصریتش ورت ہوئی کہیں فوجے تے دنیا والا اے نو سالا دنیا و دنیا والا رتنگ بیا مندل نو علیہ السلام اے دنیا میں سرداری لے ہو باباں دا کما تا دی او کور کرنگے دا دنیا کھاڑے چھا کور لے ہو باباں تیرا بدروا جیوی تقلت من واحد وخرجت من واحده پا دیوه در وازه بانده زرانه نواتم او پا دیوه در باندې بانده زوده ما زمر مختصر دنیا ما تخکارش کلا. پا در وزید که رازی چه پرشت ورطوی یا اطول الناسی کهی فوجدت دنیا واحلها ای در پول او زیاد عمر تیرون کیا سال دنیا سنگا جا مونکا مویم دخطی و پور پرنجی. پا په یو پا در وازه نواتم پا بلا بانده سنواتم او. نو عليه الصلاه والسلام په واري تصویر کول ديوي دي کوي چې ما غوښي نو لیکور جوړ کړو ټول رجو وغیره راځي مګلو دا غوې نه چې وین ما غوښي نو لیکور جوړ کړو دا کور جوړتا نو عليه سلام والسلام ویلو دا کور کافي دی لمن کان له موتون هاو چې په پارات غاغله پاره مرغي دا کور خدای نه هميشه قاعده کېدل زه نه دی بلکه زغبتی نظمه او کشا ده پارا مرگمین و آغا ده پارا دکتا کسی دوم دی. تاکوه او کسی دوم تاکوه او که ده لکه توقانو و هم ظالمون و سنیو الگیل را توقان ازاف او دیو ظالمان مکرکان و انجینا و و صحاب سبیناتی مجاعت ورکم امو حلی او کشتی و علاکتان دین کم که ورسر صورو. زردی مونږ ولایو نه خالق العالمین نه مخلوقات او چې واقعہ علیه السلام په کې بیا د امتحانات پر عزيز امتحانات تروی پوری کهو کوم ورجی دلی د امتحان به چې څنګه رستا خرایي یا چې واقعہ ایبراهیم علیه السلام کلی چې ول خلق عبادت وکړي د الله رب غد او یې گئی د الله نه تاغرو دین کری دی تاسو لرا کچری تاسو کويږي انما تاسو دونه مين دونه الله هی تاسو یې عبادت کوي دیوال الله نا او تانې درگاهونو نه ګډانو وتخلو کو نه یو کو تاسو غرو یعنی ځانم جوکړي ها تاسو کتاب یې عبادت کوي دیوال الله لایم لکونه لكم رسن نبی واجع نبی خیالمن <متنسان> صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رسول توحید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جای کیدیدی اللہ او شکرداچی دی اللہ لرا دی اللہ تاساو تو دل کیدلی عین تو کذبو ادخال الہی او تسلی نبی علیہ السلام تام پکای نی نسبت <متنسان> ضروکی تا تا تاسکی سره نسبت ضرو کړو هاو مسجد المکہ تاسو نه او نشته به پیغمبر باندې موږ راڅول دي ښاراں اولا يراو دی وینوز دلیلی او موږ سالو چې د دې شي قیامت ده پاره ای وینو ګوري کای فوید الله الخلقا که می الله رب عزت مخلوق یا به واپس کی دي لرا یتين انداکار الله رب عزت باندې آسان دی ویا نبی علیہ السلام اگردی فزنکا که فصوب رئی که فبدالخلقا سرنگی پیدا کرو اللہ مخلوقین اولزل بیا بواپس کی دل را پا پیدا کرو نور سران یعنی بیا بی کی بیا بی پیدا کی یقنا اللہ رب رضا سحاری و سیس قدرت والا دیں وعزبو من یشاو ویرحمو من یشاو وعزبو من یشاو یا مطلب علماء داوی يعذب بالتباع يعذب من يشاء عذاب ورکی چاته چکوخشی کا مخالفات د دا سنت باندې ويرحم بالتباع سنتي الله رحم کي اتباع دائري د دا سنت جا کي چکوخشی يا يعذب من يشاء عذاب ورکی چاته چکوخشی بناکار عمل دوجینا په دنیا کې او ځاوانه چې خوښ شي نور هم دنیا کې یا په آخرت کې ترانو شي او دی الله تاسو له غوونو خپل بچی شي نه تاسو کمزوري د الله لپاره پزمن کیږئ او پسمن شي نه تاسو نه را شيوه د الله نه سوګدو څونو څیندایي ولذین کفروا آیات الله اواګان چې کفر وکړوه په آیات الله کومناقات الله دا کسان یه ایسو نا امید دیده مهربانی زمانه دا کسان دیده پارا عذاب بوی درنا ناش ما کان جواب قومی هی از دیا واقع ابراهیم علیہ السلام از خال ختم شن واقع ابراهیم علیہ السلام از دیده انتحان دا پارا دا زیده کلکیش انتحان کی او تا غردلل به امراجی خدا و برداشکیم نو جواب ده قوم ده ده اللا ان قالو مگر دا شویل دي او قطلوه قتل قید لرا او وجنی دلرا او حرقوه یا اصوذوه دلرا فانجاو الله من النار او نجات ورکو اخلاسی ورکو اللہ دتا من النار دتا من النار دتا من النار دامان ایس من النار دا اورنا ورکو فا ابراهیم علی السلام شولی شویل دی من ننار من من اعتراف نناری دڅو دولغه اورن الله رب الی دڅو ته دا صل او ایبراهیم علی السلام یې چې دا اور ما نه څوږی خدای خبره تینل دا ایبراهیم علی السلام دا. او دا درجه کومه دا, دا خو چې تاسو ما تم پدې څوږی اور ما دا خالصو کوته ګونی جوړی دغړه خریشي ایبراهیم علی السلام یې کور می څوږی خدای الله په خبره نه ده می یاد ورکاله دل راه دڅو دورنا د اورنه په کې خامخا د دلیل دی د پاره دا قوم ایمان دري په کال ابراہیم علی السلامین ممه تخصم یګینن ویلي تاسو وینئ یو یا سو د الله حنا او قانن سبب د دې اوسې او قان مراده دانه دې نغې صرف د عبادت کوله لکهانو ای زارکان ای په دې نسپولی په دې رني کانو خلکو ډېر راځي ځکه څنګه تصویره هماني دې کار کړی انما تقسم من دون الله او ثانه تاسو خل مشران هاو بوتان نیولې دي مانه مشران یو غلط توي دالي غلط دقتله کړې ګوته باز کوو مو عادتن سبب دېږي کومه اساس کی په دې دنیا یا تورز جا چانمبان یو کورو باز کوو لږ بازین انکار ورتیبال تاسو کوو بازو لعنت دویبال تاسو نه په بازو باندې او زه تاسو اورم نبی تاسو لاره منا سن سوقم راځي فامن له ستازي کوو د ابراهيم عليه السلام دی دا باندې ایمان درولې عليه السلام نيته سلام پیغمبر کو مخنه مومن دي او ایمان درولې قاعده دا د ایمان ته تلک لام راشي ایمان ته تلام راشي ایمان ته وذلتا فامنن فتلغورا غلی الله امرغلی ما تزیکو کذلبی تلسنام یا کومی قادر دکه بالکل دشتیه کی او مومن ما کنا مو پیغمبر ما کنا مومن وی و تا امنه لوولو بس زیکو کو د السلام دی تری وقالا ویل ابراهیم علی السلام انی مهاجر من الى ربی یچین ز حجرتون کین رب زما او دا مان کی فامن لوولو دا تذبیر علمانی که امام الاسلام صلی اللہ علیہم کلی دا اے صدقا تذبیقو که لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دی ویل ابراہیم علیہ السلام دی کننزو اجرت کننکی ما الہ ردی رب زماتا نو رب تاکو اجرت چیدیلی نیشی الہ ردی مانا رو علمانی ہوئی الہ امر نی ردی بالہجرتی هاو طرف کانچو ما تا رب زماتو اجرت کولو باندی اربی معنی هغه طرف د ما طرف د هغه طرف د هجرت کول او د حکومت کړی دي یقینا ان الله رب العز غالیب او حکمت والا ذات دی او اکثر علماو کول نو اول نمبر مهاجر هغه ابراهیم علیه السلام ستیر قوت دی ذکر کیږي ابراهیم علیه السلام نو مخ یو پیغمبره هجرت نو کړی کول نو مخ د هجرت نو انکه ابراهیم علیه السلام او د حضرت صلى الله علیه و سلم دی او د دې اومه اول مهاجر متذکر په دې کې کړی ټول اول مهاجر د دې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دې د دې مکې نه حبشي طرفه تیر او د د نبی عليه السلام نور او د عثمان رضی الله تعالی عنه حبيبه رقية رضی الله تعالی عنها هغه د دې اول نمبر مهاجرین هغه عثمان رضی الله تعالی عنه د دې اومه ته تړو او دونه اوله مهاجره په زنانوږي رضي الله تعالی انها د نبی عليه الصلاۃ والسلام او د اسنان رضي الله تعالی انها دي دیوا د څیر پور د دې ذکر کړي د نبی له سنان د دې ستنه چې ز کال رو ته دې هاجرت کړو نبی له سنان کله نبوت ورک چې ز کال ته دې هاجرت کړو حبشه طرفه الله رب الجد غالی او حکمت ور آزاد دی ورکروم انگتی سا کرے سلام یا خوب علیہ السلام یا حضور امون کا اولاد از اکی نبوت پیغمبری و کتاب امرت ورکرے ہو معلومی گی زکر ابراہیم علیہ السلام مقت دعا کرے وان سوری بقر ایک سوچو کسنم کی اللہ ورکتا فرمیل اینی جائلو کری ناس اماما قارا و من زمیلیتی اللہ ورکتا فرمیل امام دیگرزو نبوت در سرکو یا اللہ زمان اولاد نبوت راگی معلومی یعقوب الله رب الاولین طوبلته وجانا بذريه النبوته الله فرمایږه زر له مو اولاد د دې کې پیغمبري او کتاب ورکړم ان دتا اجر هو فی دنیا اجر د په دنیا کې اجر هو فی دنیا اجر د دې په دنیا کې براد دلیب نواب ته فرمی ذکر الحسن خلقو دغه په خاصه طریقې سره ذکر کولو چې خلقو دغه څه وی دنیا کې اجر ما دنیا کی عزت موند زد تور کرو او هاری و مذہب والا اند ابراهیم علیہ السلام بے خویل حکم ہوئی یووز ام ابراهیم السلام خل مشر گنی نصرانیان هم مسلمانان هم او دا بی کوری چه دا عرب انادی با ابراهیم علیہ السلام خل مشر بگنو او دا بیویل چه ابراهیم علیہ السلام دمونگا مشر دمونگا د او پا طریقہ باندروانی او صالح رحمت اللہ علیہ دي کری دی اجر و پی دنیا یو سماء الحسن، دویم و الولد الصالحه اللہ دو تیزن دنیا کی ورکو، دنیکین پا بادلکی یو خیصه تعریف کول که هر سوک ددخوئی او پرونکیرشی و جلی لسانت شد کن پی الاخرین ابراهیم علیہ السلام ویل اے اللہ زمان در پارا در سنو جیبی خوئو گرتی زمان خوئی او دویم اللہ نیک اولاد ورکو درم قول سلیتم نور ذکر کړی دي چې اجر او کینام نه مراد دا رعا مکانو فت الجنه ایبراهيم الاسلام تعالی په دنیا کې د جنت د کم مقام او حایو تقوز له او یہ کنندوا پاسر چل من صالحین ها مازه کامیاب خلق نه د وی زالم کو ته وی ذکر دی ایمان القایز ذکا مقوارق انسان ته څخه پیدا نو ور بیا شرت دی دغه کمه ملګم موضوعه تو اصل سوالینا مراتی دے فائز دے کامیاب دیتنی کی سڑے دید اپارتی کامیاب شید او یاد کا واقع دلو تلی اسلام چوب را حاجی جیاز مانک اونتون و انجانی سشن دلو تلی اسلام قلے جویل قلقون تا اکنن کا مخاط آسور آتل کوئی بے حیائی تا کہ وانے والین رکھرے فضیبانی بھی چاد مخلوقاتنا اینکم لطاسون الرجالا یګان تاسو خامخرادل کوي ناری نه ودان ینه وتاري سره وتا قطاون او پرې کومي تاسو لاري وتا قطاون سبیل منه شو کې وغره کوي اور ادمي کوي تاسو سې ناجي کومن منکر تاسو ناکار کارمتا بيناجي کومن منکر روايت می حامد رضال الله تعالی راضی ایما در رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو ته پیناځی کوم منتنه مراد شی دي نبی علیه السلام راته فرمایلی یو چې خلکو پرسته ټوکی کول ته با په لار روان دل دی او پرسته خنداګانی کولی چې کسان مجلس کې جوړ کړي وي او چې زنانې یا سړي په خلاصته دی او پرسته خنداګانی کولی زه همبر دې ګذاکارو چې کلا دا بچي وګيره يا بل وګيا چې د کل څنګه یې سمالدي او ټکانې پالی کوي زموږ له درېم کال چې مسافر چلته د طالار باندې پخلو دیمه مسافر پټا باندې نیسته دا انګو دیواله راګیر که سامان به توازه دې به سر برتګاری مو تا اوګاړي او تذری درهغه مواد په زده درځي فلم دا دنه مراد عبد الله ابن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ و تاسو نه پینا دیک من منتن مراد په خلکو 만족ای کیږي ناز او پرګې اجازه څلګورې چې لکه خبره خبره به شو او یو بل به ټکاني پکلي دا دلیل کړي اسلام نه څنګه کړي ټکاني پکل نوم درمپل نو ګول نو تلاری ذکر کړي هغه دای کی مراد دې هغه دې شرمی و کله بعد و غیره و راغل <سؤال> سباق بینځ کول او هغه به دیو جنا ذمہ دستون کې د دې سيزونو باسم کولو حيا عزت خیال ونسارل نا رواقونه معنا د شرم او ذابې کولن نو جواب دا قوم ده مگر دا کی ويل دي خپل کوم کا فاضل الله بانی کې ذریعہ د لستونن ويل لې تل سلام عرب جماه انداګي جما علل قوم مفترين ته خلاف د قوم فساد يانو کې فلما جاءت رسلنا ابراهيم بالبصره هر کلاجرال الاسبابي لپاره تجديد مونږه عبد الله بن عباس فارم جليب دري پرښتې السلام میکائیل عليه السلام او ایزرائیل عليه السلام بل بشرا په زیری باندې ولی کېن مونهارتهون کې ذکر ویلاله را لیکنو د ځین ته دي یا مشرکان ول ورته ابراهيم عليه السلام یقین په دي کې درې السلام ويليم غدير کو يو مين فيها خاماج پري کيي خامخاني جا دور کومون به تا وه له اهل له يا تا دي دار تا مگر نكذي له تا وي بدر من الغابرين بنت فاتت جننا ينق آزاد کي هر کلا جنا له لتا وي پريږي زنگالي دري سلام تا سي ا بهم غم جن کي پري او دنګ کي پري باندې زرن که نایده دیر غم و مقیبتنا صدائی چی کل <سؤال> دیر سخت خفوی نو تیسدوی چی کل دا زد چی لیگل کل دی مری ترورتی دی خلی ترورتی کل انسان دا پختی تیسد تنگ تنگ اختاری تیسا و غیرم ارتجا تکلیف شی که نایده انتیه ای تکلیف پریشانی نا ویل دیمو یریگو مغم جن که جا انا منجیو تا یکنن نجازده او تاتا و احل ساتا نگر ن او بدا درسو پا دکیدون کنا ایکنان اورا لیون که این عذاب پا دی کلی والو بانده رجلا من السماعی بما کانو یفتقون عذاب دبرنا فتحود آشود یفتقون نا فرمانی کون کین و لقد ترسنا من آ آیتا بینتا لطوم یاقلون او تحجیز را فرقل موجدینا نتا اختارا لپار دا قوم چاقل اقلی اقلی اقلی مراد دین صدیق ابن ابوالعلی رحمۃ اللہ علیہ چې قطعا درنګ متولعلی ذکر کړی دی یاله یاراتو ابیت حاکم ثاني چې الله دلی کریم سلام په قومه ورغلو هغه لا اوثم باسی دی وخلق یو کاره اغرتشتې کڅو کې نهغرت دسرین دې کول د ابوالعلی رحمۃ اللہ علیہ دی هغه افارو منازلهم بدیع او تمام آثار کوونه وغيرها کوي د ناس نن خي دا عارف پات آزاد آزاد اساس نه معلومي در درن قول د علني عباس رضي الله و ترن دي هغه وی والماء الاسود على وجه الارض ورته ویو جواهر عبد الله ابن عباس ذکر کړی هغه وی کته کی توري وګري پس متوب الله کته کی توري وګړي ساتلې وي مراد د دین اول الاسود على وجه الارض د دې په مغوان توري وګوته مشته دي مداله ها ازاب نقه سوپنه برت اخری ویلام جنها خام شوایبن بسواثه کې ولې اسلام دربار صلی الله میګلی ومن مجان تا روز دې دی نسب په لحاظ چه ولې تنام ولې چه ولې اسلام هي جما قومه ایبال دکید الله او اقیدو قاتی در زاخرهت د قیامت او مجردی پسنه کې کریپات ټول کی پسنه زبد درو کو دی فا اخذتهم الرجحتو فسنیول دیل را زلزلی فسوبر جدل دیتو پونو خلوکی جاتمین پرمخی پراتو آدیانو سمدیان وقد تبیت وقد تبینا لکوم تا حقیص راق کارتوی من کاؤسا یا بہنکوی من کاؤسا من مساکنه اند زیون دیدوینا او خیستکنو دیت شیطان آمالهم این بد آمال دی فسنکنو دی. دیل را نیست دیلی اصحیل آرنا، این سبیل مانا یو مزرزی ترکلی سبیلو الانبیار، دنبیار سلام دلار نیدیمان کرو پکرو لارو روان کرو، ویم قوزاد این سبیل مانا نیس سبیل الجنن، بانکلو دیل دلار دلار جنننا ها آمارو تنپرشن، وکانو مستبو شرین، اوو دیل دنکی مستبو شرین، یا خدا کې دنیا په اعتبار باندې خلیزون دون او خار خپل خپل دنیا کې چې دین کې دین پر مستغفرین علماي مراد تي ځامنې خپل خیال کې د زیان ډېر عقلمن ډېر وخيارې ګنه یا چې تارون سراون او مان قارون د ډېر جثم دار وو او مالداري د لوی ناګا څخه نور ذکر کول تقریبا یو لاک کور کې د ورځې د آمدني واډه لولي تجارتونه وغيرها او او فیرون پیدا بادشاو، و هامان او هامان تلیو سره تحکیس سر راغلو دی که مصالف تنام پوازیو درهلو، پس زیزان غد گنه لو پزمککی، و ما کانو تابقینو دی پچکی زن چند اللہ دا عذابنا، پس کون نیو لیومنگا بزن بیدی دا با سببیدان، پس سبب دا گناو نو دی دی، پس بازی لدینا حاصو کو چلی گلومنگا دیوانی، حال <سؤال> ثمن ثاني ينيازف د كانو لګه قوم د لیټري اسلام بعضي من حال څوک اقزت او صيحه تو ان ولودي قوم د صالح اسلام په طریقې په چیغه والا دخل کوجنه او چودل او پسنه کې باندې زلزلہ راغله و منهم من خصفنا به الارض او بعضي د دینه حال څوک چې منډلونه منډه لا پسنه کوي لګه او غاز الدین من ها اسوک او اغرف ما کی غرق کومگا لکه قوم او د پیرونو قوم د نی السلام او نه د الله رب د ظلم کی بدی لیکن هغې کافر او ځان نومه ام یز ظلم کوم کی مثلا الینا تاخذون من دون الله اولیا کما قلیل ان تبوت دا اوس مثال شرک ذکر کیږي مثال د شرک ان تبوت د اصل سره که کور جوڑی نسو خیده دا پار جوڑی هم یو جو خیده کور که داوی که سره پکی به اخمین زن بچکی دارنگ زن تاکی به گرمین بچکی محتدر موسم تاکی زن برابره هم درینو خیده پا کور کدا داوی که باران جره و غیر رازی سره پکی و مخصوص بی کیوی درینو خیده دا کور داوی ستاره په کې فوتره د زم کی ځان په تناسب اور ته هیڅ پخیر شي هر کې جولګې دي دا په دې کور کې یو پیداوم نشته دي نو په یخ نه نه دا کور په ښوونځي شي نه دا ګرمینه دا اورب کور په ښوونځي شي بل کور دې دا پارڅ سره سره باران جوړېنه په کې بچوي باران جوړېنه چېوندي دا کور هیڅ په ښوونځي بلای شي و شرد ته پارڅ سره نو دا په کې نه پیلېږي بل کور تړي دې راهي حفاظته پارې جوړي یو د جو پکی دښمن بل په دې چې دې په پامن کې جولایي اکثر پرې خلک ورجې کور د خکار کیږي د سر پر ځای جو د خپل کور کې نه و شي د قصې مشرک اوم دی تړي عبادت دې پار کې د اعلان بندگی دې پار الله رب ال عزت زمانه مصایتو کی الله رب عزت ما تفراک او مصایتو دونه را کیږي موشری کی دل اللہ نه بغیر د بلته عبادت کیو زای غیر اللہ د پاره استنی شي کولې نه ته هیڅ نه بچولې شي نه وا ته فیدرتولې شي نه وا ته قراق ور کولې کی نه دغه حسابت کولې شي مثال دا کسانو چې ولې دې دی, دی سوا د الله نه اولیا مرګاران کمطلل عن کبوت مثال دې په شان جوړا ګرین هیڅ خزر بیتن جوګړې دکور کور و او هنل بیوت یګرم کمزوري په کورو کې لای ویتلان کبوت خامخا کړ د جولاجري لو کانو یالمو تاس کچې دی په یذنه دګورګراګرا کور وغر ور وانول دسن یبی زباږه خو دې پوری وی ډال را کول او دا ما کول خنبی ته دې تو دې حدیث دا مالومیږي روایت دلیل دی الله تعالی نو ناجدا صفا کول خبی نبي صلى الله عليه وسلم قال لي رضي الله وطم رواية سوحروا بيوتكم من نسجل عن قبوت فإن تركه يورث الفقران سوحروا بيوتكم فاتويتاسو كورن ساسو من نسجل عن قبوت دعا جالو دجول عبونا فإن تركه يورث الفقران جذفر خلق جذفر فقر راولي غريب راولي نبي صلى الله عليه وسلم فهمه لدي نبي صفاقه والنحاء أفضل دي لو كانو يعلمون كاش چې دې کوي لري يې پېنن الله ویږي ما يدونه هاو كتير عملت کي देवाګ الله ناتسي دالاں غالب او حکمت والا ځدي وتلکل امثالون ذروحال الناسې او د پاره د خلقو وما يعقلها او نو کوي پې مگر خو حقل قل الله السماوات والارض بالحق يداعي الله رب عزت اسمان و اظمقاء فرثان يتيننت وي كتاب مقادلين دي رپار المؤمنانو او ثم اوحي اليكم من الكتاب استرجی قرانی کی طرف تا او ثم اوحي من الكتاب اج وے قوری کتاب سامنے کتابی ل کتابنا واقعی نمازوں پابند کواز مانځه جو تا دا اوتلو چې کوم حکم دی په دې کې تکبیر ابو سعود انہوں نے دې کړې دي په دې کې اشاره داوام طرف همیشواری طرف ته چې نه هميشه در قرآنی قریب لولہ یو ټیم جو ټیم دا عمر دې دا لا 파 له دوام د 파 همشوالې وی معنا یو ځل ځل مو ویا بلکې همیشه ویا او کې یو ځل ځل حکم دې مجاب نه ویلې اسلام کو یو زل ځل قرآني شريف څللې هو په حکم مانه کې هميشه د دل او سرې کوا او قرآني شريف دا د او د دو کتاب نه دی بلکې دا د عمر سره تړلې کتاب دی د ټول عمر د دین اصول له دې څخه ولاړ دي بیانول بږي اگر څنګه نبی عليه السلام هميشه د دین اصول کې پون تربي پوری چې رسول الله صلى الله عليه وسلم آخري ورځ کې وایي راطللي ټکلا واه اخاتنه شو نبی عليه السلام د دنیا نه ورپاسد شو قرآني کې ریدا به هميشه لولي امام محمد بن امبلغه مهلات چا ویلي وې استاد علم وکلم مکمل دي وې تو وکلو و ازگاری دل کنیشتی پمرگ بانده دی ختمی دل دی تم چه دیس کرا زینی دیر اسلام فرمیدیو اطلب العلم من المهد کلاللح دی تاس علم ازدکی دا غیجینا تر لحظ پوری مانتولو اما بدا ازدک اولو دا بی بیان اولو دا دی خراول فرقی مکتی و امتشکره مولا تصفیر مارف القرآن چی لکلی نو دی آخری عمرو می کی لکلی دی تکریبانو ماری تصفر نتاوڑی دلیو نواخر سوری بینی سویل تا کرا رسی دلی تکریباً کنزه و یا اشپاگ و یا کال تا زمان ما رسی دلی پا کلیکی لیدی دیر و ایساق بیماری ما تر بیتی فاسبین نشم دیر پا تکلیف آنه چیزه در دیبیا مزتانی کم دا کم کنزل سفاری ما لیکی لیدی و زمان خدا امید مجتی چیزه با دا تکریه سر تا او رسوما و پا دیم امید با نیوینی کشت رو کم سر تا خوبا و د قرآني شريف د هي کجله ما د وفات راغ او بیا ها ستيري مکملوم شه اصل قرآني شريف دا هميشه لسکندي مولانا حاوی کوليږي دا تا د کتاب واه تم صلاتا او پابندي کواد مانز ان الصلاه تا جان تعال المؤمنين کتابم ان تنها عن الفحشاء والمنكر ان الصلاه يثنن مول تانها منی کول که الانین فحشای دبی حیعین اول منتر ده پولیس وینانا فحشا مانا پولیس کارنا او منتر مانا ده پولیس کهل او منتر پولیسا غلط اوینان موز ده دینا منی کول که زین که ده سوال ده را دین دیر خلق داتوی تایخ و او موز بیان آگی ده دی حیعین امنی یا خپل د دې دین او صلاتان صنعانی فاشاء والمنذر یقینا مز منی کول کیږي دې حیای او د منذرنه مجد کی امر دی یی ځکه موږ یو پوهان چې ساده حیای نه مانی کی او تا نه روانه مانی کی دین خپل څیر مدارک په مامله صلی الله علیه ذكر په دم علیه قائم صلات کله چې همیشوار تړي او مجھے یہ دقت حالت دی انسان پیدا ہوئی۔ یو انصاری نوجوانو نبی علیہ السلام زہر کو بارے کی خبر ورکریش دی موسکی کوئی سے او دینے کا پیش کی۔ نبی علیہ السلام اور طور پر میں ان صلاتہ تنھا ہو جلد دلہ دل مجل اور دی گناہ ہم نے کی۔ یہ دے دی کرو دینے دے پیشے لے گناہ۔ ہو شاید سلا دیمزانی ہمیشہ علی کا اوکو و اینه صلاح <سؤال> تا تنها و ده ده موز د و ده ستنها و ده مناهون نه ده مناهی و جفره همیشه صحیح کریه صره موز که اتمامخه ده آغی بده اصرفی که ده نه مناهی بل بیم قل مجنگل قلسانی رحمت صلح علیزه کرکنی صرحیتی موز ده و ده ده کوشش که چه ده و ده ناروان مناهی او قادر ده ده موز ده ناروان مناه نهی نه ده سورت ده موز ده صرف شکل دیا دے مجد دے کنے ورسر اگام ہر کن قرآن کے مفتلا دے صدار صورت دے مجد حقیقت دے مجد دے ابن کسیر ذکر کری نبی علیہ حدیث دے لا صلاحہ لمن لم یطع صلاح لا صلاحہ دہا جات مجد دے لم یطع صلاح سوچہ مانزت عبیداری دا غدید دا مطبور سوچہ مانزت عبیداری نے کئی کی مجد کی از اصل مقصد دی ان الصلاه تنه عن الفحشاء والمنكر ديدا نګوريدي تا او د ګناه نه پریږدې زموږ د ستر موږ دي حقيقه زموږ نه له صلاتا لمن لم يتق الصلاه ولذكر الله اكبر او قناه قاذب الله رب العزت اكبر دي ليزي ذکر نه مراد تفسير مدارك ایمان نو سكري رحمت الله عليه ذکر کوي نه مراد د الله تو هي چې جګړه تینه په شا دا لري سيږي د خپل د پیر مدارک نام نصیږي څرګرې چې د نورات قراني شریف قام قاضي ک د الله دې لسیږي او الله رب دې ټولېږي ماته نوون حاویتاڅه دوی سره جوړوي جګړم کوي داهه کتاب تران الا باللي دي احسن مگر په اوتی ځانې جاءه سنو مراد ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیہ یا لا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ سنو مراد دار ابن زہاک رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیہ ټول ښه سمه صلا ښه کلمه ښه دې عقد لا الہ الا اللہ اقرار دې بیان دی یا جگړمکو دې حال کتاب سره یا خپلتی صحاغ سره یا خپلتی صحاغ طریقه باندې جا ښه ذکرې دا دته ریطداوانه چې تنظیمي و غیره پکېني بثکلامي پکېني لکه مګ په دې چې ولاد اصفو النذين <سؤال> دون من دون الله <سؤال> چې کافر ته و هم تنظیمي کې چاغله نه بغیر بثگرامسي دا الهه ته تنظیمي وکوا هغه مصا الهه ته تنظیميږي هغه اصل معنی چې طریقه یوازونه ستوده قبر دي خستې وی مگره که څنګه چې ظالماندی دې دینه معيق ولخه څخه قبري كونتي وتقولوا آمنا بالذي انزل الينا اوای ایمان او نیم کلا اعزاز گاندی اونزریلینا جرالی کلی شوی مونتا و اونزریلی کومرالی کلی شوی تا اوطا ویلا و الہکم واحدن ال لازمگا الہ خاص واحد یودی ویلا ہونا و الہکم واحد شیخ القران رحم الله ذکر کی دن کو کلی کی گدیوا چندو ابی راغنمو ریرہ بوی زانانوا نو اکثر ور اصله ماته ویچله یو خبره کوله کله غو نه خبره کوله اکثر دوی ګان زنانه د دیدنده خپل په سره ډیره مینه وی می ماته ویچله یو خبره کوله کله بل خبره ګو ګان یو خبرم دیږي کی شیخ القران رحمه الله فرمی کله چې ګارم څه ګب شپ کوم مترو لا ګول نو اکثر ویچله زمو تعالی کی یواز ما کتاب کته مزوز سره تو کوم دا هم دې گاوین کلاړه چې کتاب مور ګړی د اکثر ګو ګان ټول خبرم دی مقاموتی وتن یات نن چندو او په خپل نیو چې دماو د چندو او په اعلان یو دي ا خو دا خبره کړی وي خا مرطه روانه شوه زاخاوری په مقصد پېښې ونی ده او یا په ستر ډول دې دا خبره کړی چې تاسو دما اله یو دي وي دا د تیری دي پېماته خپل نیو چې خپل په یوګر ته ویری چې هغه دا خبره کوي چندو او وی دما اعلان یو دي ما په پېښې چې را خپل متعلق او ځان او صدې ګټه ورب استعان الله و اذا ما اله سوى جوي الله ويوندي اخخا هذا رب ذو و اله هنا و الهكم واحد اله دم غير اله ونحن له نسجون امم الله ربنا جل نرى انيكو دمك و كذلك انزلنا اليك الكتاب فرجيا قران شريف ده قلتيرا لجلهم منته كتاب بلې بنا دینه مون کتابه ځکه کسان چې ورکوې مونږ کتاب یا کتاب مونږ راځم دې کتاب ایمان جوړي پدې باندې مخته ني کتاب والا چې دي هاو خري کتاب ایمان جوړي ومنها ولاي يمن به او بعض دې کسان عادي مکیو الو نه ایمان جوړي پدې انکار نكې پاتون زمونږه الا الكافرون جو هر انکار چې هغه سره سر د زير او د عینت موي نو هر انکار ته جهد وکي ینده زير او د عینت سره وګنه دي کوپر تهونتي وي وما كنت تدلو من قبله من کتابين نويته چې نو سره دی ویتا ما چې د کتاب ولا تقطه بيمينك او نه یې کلیک لري په خلاف دا باندې اذن لار تابالموتلون په دې وخت کې چې په کلمه غاټل فارستو مې ویاله سلام نلستل کولی شمر کې نیلي کېل کولی چې لکل کو ډېر سن کې کولی په نوتر مې شګوره دا کولی شو چې ځل لار طالب المختلون باطل فرض په بشک کړی وي شګ دانانا ځکه تورات ولې کې یو دې ویل مجید وو چې لا يكتب ولا يقرؤ موږ په خپل کتاب سلام مونږ دا همیون امی پیغمبر اومیون تا امی پیغمبر بی لا یککوه ولا یقره او نکو لی کل کولیشی نلسل کولیشی اگر کولی ده شوی دیوه بیایی تراس کلو گرد هستنگا پیغمبر دیو دیوه جنا نگیه عیسلام لیکن نشو کولی و لسل درست کولیش اولی نشو کولی نگووت کورت ورکوه شوی شو شروع شو بیای بی کولیشوی بلو آیات و بینات و نصر اللہ رب لزد دا قلقتم وجزه جو غور اجازه هغه پیغمبر ذکر دي چې درته په دې کې کلمہ استی پوری شي او ډایرکټ د خبره د عقل <سؤال> دنیا کلمنا کلمن خلقا ته حیران نو مالمي جذرا پیغمبرز الله د بلکې دا یاتنا یا دلیل واځي پی سوزور الذین هو علم ثم ذاک سان کی علم علمنا مراد کوه القران شریف دا او د د حدیث وینم دي د علم مليکی نوردا ټول شنو څه نه واه منطق فلسفه راڅښنه د تونکو ویل کیږي دا خاص یو فن دی د دنیا علاوه د قران او حديث څخه دا نور څه نه د خدمت لپاره خلک او د رنګ چې subject کې دا د انګلیزی وغيرها یې استقباله دا ساه نه د دې لپاره چې د سماجی دنیا کې چې اثر درمو جوړي د نړی عزتي چې په نړیواله فیسبوک ټټم انګلیز خوب پیدا نه به ثواب ملای ځل په دې باندې قرآن خدمتونکو صرف خلک دې دا پاره ځېږي چې نن سبا سديبانو ګوري سملاويږي په دې څه کې غټلې شي انکار نکوي زمونږ باندې مگر ظالمان وقالو البدی لولا انزل الیه آیات ربہ وئن راضي په باندې مو جزات طرفه غرب ددن او یخل آیاتونو ینی مو جزات د الله سره دی او یی کیننګ يرونکی استکاریم اولان یک تیم ان انزلنا الیک الكتاب اصل دا جواب دی دلیل خبر تفصیل کو دی ذکر کری دی دیون جوری آیات نار دی جواب اولا یک تیم ای کافنی دی لرا ان انزلنا الیک الكتاب دا چرا لګری دی مون کتاب یتنا علیهم کلو صلیشی فدی دا قران شریف غتی کتاب دی هه پارا یه دینان پویږي قامخا رحمت دی او فنون تهدي له قوم يؤمنون د پارادا قوم چې منوړي قل کفا بالله او یا نبي السلام کفا بالله شاکر الله رب العزت غوا په مې زمو او تاسوکي ویږي ح جسمنه پجنګ کيده ها کتان مومناندی ها کتان امنو یمان روڑے په باطل باندې باطل می مراد دا چې وی نه شیطان دی یا باطل خبر باندې او د ګورو کو په لنګ باندې دا کتان اندیتا باندې وایتا یلو کبیل عذاب او قتلوار باندې غواړي څنګه عذاب ولولا اجل متمن کچری نه وی نیتو قرار نه جاءه من عذاب خامخابر هغه وی دی عذاب یا اخو مراد عذاب نے دنیا کی دی عذاب غواڑی فعذاب چاہمت کے وم اللہ رب العزبہ دی تور کی عبداللہ ابن عباد سے فرمی مراد دی عذاب دنیا کی غواڑی دا آخرت والا عذاب بلیت ساعت مامیدون وطاعت وادحاو عمر ذکر دی دا آخرت والا عذاب عباللہ فعاخرت کی دی تور کی دی سر عبادت فردی خودی ونموکی دنیا کی ملوکی چیتے ونموکی دفعر شي نے زرادی شی پتلوار باندې غواړي دی عذاب زر ویږي د عذاب راشي ناصاف مراد آزاد ته ویږي دا ورای او دي ته څنګه بلر کې آزاد ميرو شو دي په خپلوري دي چلوني مسلمانان الله رب العزت دې د فتح ورکه او راز دې چې عذاب باندې تنصافا وهم لا يرونو دین کويږي یا کو غاب تنمراد ناصاف آزاد ته ویږي عذاب د مرګ نه مراد دي مرګ د دې کناصه فراخي مرمن د دې لپاره مسلسله داګونې دي مما ته فقامت عليه الቂያمه یا سیدی نجید تیوی د قیامت تم کی راضی مذاب هم نصا فراضی یو قلموت یا تی باغ راضی حدیث شریف دی مرګ با ناګان ته راشی خدا عذاب څه مراد دی دې لپاره داونې دي یا مراد تنا رزق قیامت او د ناګر هم نص او دې بنځویږي یتا قبل عذاب و تلوار بان اغواری سان عذاب جتنان جهنم قام خواهیاتا کون که ده فکاکرانو بانده ده دنیا ازا ومزر وغاری داخره سمزر وغاری یوم یا شاهم و من فوقیم عرض که خود بکی دیل را دپاس دی و من تحکر جلیم لاندی دقو ده دی دینا برا و نلاندی نبا عذاب دی تکسول عراو تی مختی تیرشی او چاریسن برایات دی لهم من جهنم و مهادو و من د پامځي ديواني کوم لټريته دغه بمده اورګي نه کوم څلیا نه دي دا چې لیکي دغه بمده اورګي چې نه وي ولاند باندې وته ديواني ازادي دا رنګ څلته دیاو تالیس منبايتي نما د تیرچی اورو څو څره زمور طرف نه د ديواني ازادي او بوي له شي او تکي ما كونتم کاملون عمل دا اوس یا ایباد ی لغی نامونو ان ار دی واثیا تن کیا یا فاوذون دزنس نہ شباد نہ شباد شیطان د دوک کولول پدې نه طریقوبان کې دی شیطان انسان د دوکږي اوله طریقا شیطان انسان ته داوی را هک خبره موږ ته ووهه هغه ته خبره دی او کا خلک دې کلی لاقینو واسی دې کلی کلی پیوی جنازې مریږالتی غنیشو ولن سره هک خبره ونه کې دا غی جواب د الله زمه کړي ده لا سیبل دے طلاق دے طلاق نشبھات عقل کی پٹ پے شریف داری جوابونه کی ته شریف یو کمال دارین چقدر اعتراضونه پک پٹ پراتی قرانی جوابو کی لیکو جو تدبر کراغه نارام آدمی نی تدی کی اوله طریقہ شیطان مګر تو یو ګورم مثلا بیانوا حد بیانوا خلایق و د کلی لاکینو راسی جماعت نو د واسی نو د واسی جواب یا عبادی اللذین آمنو ای زمانا و بندگانو چیمان امروڑیں ان ارضی واسعاتون یتنان زمان که زمان پراخدان فئی یا یا فابدون اصخاص زمان عبارتو پی یوزه کم سوپ نپریدی بلده تلاشی بلده تلاشی زکر اشاروی ملک خدا سنگیز فائی غدا لنگیز ملک خدا سنگیز داللہ ملک خدا سنگیز داللہ ملک خدا ستنگ دے فائی دا خیر مارسته ګورې نه دي یو ځای کې څو خیر نور کې بلدي تراش کې بلدي تراش کې ځکه په ته موزه مطلبایم تاسو کې نه مې بلدي تراش کې بلدي تراش دا لازمي ته وړي راځي یو ځای څنګه ویل سالمتو لالي ذکر کړې دي اجازهدار معاصي والبدعه فلاړ دي فخرجو منها الى ارض المطيعين اجازهدارت المعاصي والبدعه کلاچ په اوسمه کوي ذاتم ما تي رب جنت نا فرمانين ظاهري خاري چي ديري شي رجو منها الى ارض المضيعين تاسو ته ا بيدار خلق زو تلاشي دمته ني كانه دي يا فرزه کې رد پځانا روا كن شي کولې نو تم څه دې لا شي تام ځان سر دي ګناهي مسلط نكي څه ته لا چبل دي او حديث کرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميلو ده اجرت په باره که کوم انسان که اجرته اوکه من خرا من فره ده من ارزن الى ارزن ولو شبرن استوجه بالجنه بلارک یودی زکر کرده نبی علیه السلام فرمیده دی سم سره دین ده وجه نا یو لیشتون یوي یویز مکنم بل تلاڑه اگر که ده تولیم جرتونو که مرد آغه بلتر آغه بلت یا لگی اجرتیم اوکه ولو شبرن اگر که یو لیشتون ده ایس سو جبل جنہ اللہ رب العزتی در پار جنت واجد کی چیزو جنت ورکن ایس زمان پا دین ما زمرا غیرتو کوش ملک چلاکس کلی ورلہ پری خضر و جنت ورکن من زمان اللہ پراق دایزی سریفی راتل نبی علیہ السلام فرمین دری اعمال دا سوی گناہون پیدا چی سفاکی گی لکن انسان دمور پیداوی یو پا آغی که توبہ دا سویم حج نبی علیہ السلام فرمین من حجر اللہ وقلم یر ولم يفتك رجعت يومن ولدته امه ده حجون غنا په کیسه کومه نا رجعت يومن ولدته امه دې دا تروا پسې لکه چې جمهور څنګه له گناه څخه پیدا شوی دې درين هجرت دې چې کله انسان د الله ربي دین لپاره هجرت وکه الله رب عزت دې انسان ګناہوں ته دل څخه پاکي یمکن الله واسعتم صراخ الله تبول دې دا حدیث کرازی علی البلاد بلاد الله ولعباد عباد الله حيثما اصطبت خيرا البلاد الله هارونا داند الله هاروني دي ولعباد عباد الله او بندگان داوند الله رب لز بندگان دي حيثما اصطبت خيرا كمز فز رسي په پيام پساو دې ته د پلانیکز مته کې دی نه شته دا پلانیکز مته کې الله رسول احمد علی السلام چې دومره پیدایشي او ټول خلکو یې چهلته زموږ لیکو موږ ورته شو ټول خلک د په دنیا یو ځنا بل دې څه کې دي بندګانم د الله بندګان ټول ازمکه د الله دا څنګه کې مثال په ټولو نړۍ کې د لارجو د ولایته ټول <سؤال> مریاشتي د الله یو ته اضافه کېږي یو یې د پلانیکز مته کې مرګ مرګي کې مودې ته ورکږي څنګه دا ذال دین پیدا مقضی کې وستو پیغام ګولونه سیم واقعت الموت دا دین متوسطه به شیطان شیطان ورته وګورا دا قبر مکو خلګو دی مرګي صلقت منسیږي شوه دا غي جواب ګولونه سیم واقعت الموت هر یو نفس دین چیرې مرګ ور انسان ترازی او کې انسان په بغیرتوم موږ یمو دا لپاره بغیرتوم نه سیاږي او ګر الله خدین ما لیمو شې دا غيره او دا خو عزت ته ورنه نوحاری و نفت کن کن که دماری وی صمعی لئی ناتور جاؤن دیا بمونت تاثوا پس ویشی شیخ القرآن رحمه اللہ یو ذلی و طالب و طراغ او جڑلیو وی ولی جاڑی وی جاڑن پا دید پلار آروانو ما پلار کسو پسان چوی مشیون و غیر و ازترو او ما توی شر تزی امارو تیل پنچویر تزیم دردنا راتوی خززی خواہ خفتا سنوی چلگی حساس دکیو نو قد ومو دا غدار څورې ده ومو پیريری په سیمه غرسې وو مو دا غدار چې دا دا قتل کړې که چې کتابونه متره نه شي پاتې او ترې انشاس کاوه چې قرآن راه الله تعالی کوي عزيز کاوري کو لې چې ر الله په خنداشه ودا خو پیو تنه دې د بچاچه نه ځو مزا قومونه واپس دفتر نه یوي قتل پسې زو ان کا مجما اللافدين ما مړدا خوې ما نو کله نو سه غايقه الموت حاريونو ته ځو ثم الينا ترجوون يا وتا شي والذين امنوا بالطلحات نو كلن وبو تجري من تحتها النهار داوتن درم درم او ګورم السلام نو بیانوار تاسو د جمعه د زمره خپل مهي دار کړی دي تاسو پکې خپل کمره ده تاسو پکې ځای زو دي زمرا د جکې جمعه دي دريچې د جمعه دي او داړه کې جمعه دي دمو لو دي جمعه ته دا رن تاسو کور در کړی دي د سره خپل مهالو باندې دا در کړی ده او کال دې بیان کې د جمعه بند نه لا کی پور ونګ نه لا کی در په در باندې ګرځي داړه نو څنګه نو بیان نو کوم د دې علاقې نه ګوډي لا کوه هم خبره شي جواب جننت کې دې تاسو څه څه محلات دي دنیا قصوره دي اړودا دي نه جنت, جنت اغلولي نه متنه کو مليشي ولذینا منو عامل الصالحات آتاتان تیمان ورو نیک اعمال پی لنو به انه من الجنه غرفا خامخایبور کوم دي تازه جنت ما غرفن ما محلات مانی بنگه روان دي ویلا دزابه نه نیرونه همیشه وی الله دې نعم عجر العاملين سخد عجر دامل قونكو الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون الذين صبروا لیکننا او بخل ربان نزان سبارت سنك من دابت اللہ تحمل رزقا اللہو يرزقها و اياكم صلورم را تاسو په امام ته وايي څنګه حمله لایوي څنګهخه کې نیو تاسو عمر وکیل <سؤال> بیا راځي کوي وځي فوا را او ځوځي ختم شو بیا وته څوک لري پرات کې بل <سؤال> څه بل څه دا و څه به وتا چې 탄 شروع کې و غره غراټه به غراټ شي او دلګي نه و مونږی عمر وکیل عمر غوی پور وځي کې داری جواب دې سره ځنه په خولر کې دې شپه لا سره لږ جناورو کې ورقیمه ته منرا کیږي وكاين دابت من دابه لا تحمل رزقها وكاين من دابه او ديزه زند سرنا لا تحمل رزقها نيکي پته کولی خپل رزق ما نيشي پیدا کوي ځان له رزق الله يرزقها الله رزق کوي تا وهياكم او تاجد هم در کوي حديث را دي چې ملي شي ري عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم توكلتم على حتى حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لو انكم توكلتم على الله حق توكله دادو الله رب العز بضان صارلو تنغا جذاان صارلو حقين لرزقتم كما يرزق الطير دا څه مې دا چې لږ درکوې چې څنګه ښار غانو تورولي شي دا وو چې تاسو وته روغې روانې چارپا نارو جګر باندې وي دي ما خام په ډکه جګر باندې ګرځي رکم یو مارګه چټه پټي الله رب عزت او تورکي ډیر مارغان دې چې څ سره ګرځیدین شي په زی باندې له هغه تمور کې تاسو خو خدای الله سره و دا غانو دا چې دی هغه د کیسه مکه څنګه هغه او چې دی کوم څه باندې کې ملاویږي <سؤال> دا چې جناور استی که سره لاندې ځمکې درا کوجیږي نه دسي پرنده او سره په هوا کې دی هغه ځان لختار کوي الله هغه د په هوا کې ورکی دا رونه ورونه دی چې الله ربو دې دې او ځالت یې الله هغه ورکی یو دې ان دا چې دا چې جناور دې کومې چې په دقولي الله حقيق ورکی ذموا يا كما مساله بيان کا زمانہ خرا کر بخراب شد <تصفيق> حدیث کر رضی اللہ نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے مروب المعروف و نهوان المنکر ان الامر بالمعروف و النهي عن المنکر لا يرد ولا يقرب اجلا مروب المعروف و نهوان المنکر تاخذني کو حکم کوئی بدون منکول کوئی ان الامر بالمعروف و النهي عن نبی حکم کول بدی نه منی کول کول لا یذ فاور ولا یفرد وجلا مده انسان رزق د خپل شي مده انسان نیټه ان دي کولی شي کوم رزق چې انسان پر الله نیکله هغه به ملایويږي څنګه نیټه د انسان لپاره لیکلی شو مک کنه باندې کومري هغه بدلېږي نه شي دارنګ مثال جوړي چې رزق راځي نبی علیه الصلاۃ إن الرزق <سؤال> ليطلب العبدا <سؤال> كما يطلبه أجلهو إن الرزق <سؤال> ليطلب العبدا يكينام رزق بندل للطلقى كما يطلبه أجلهو لكسنغا كذي قندل للنسى طلقى دا مرضي إنسان في سنغي جرزي دس قصيرا رزقم إنسان في تغير دي تمرزي كذي إنسان مقررد آغب إنسان ترسيجي بيردان هوي كما بل ان العكس قدم الطلب بانك يجيش جلاد يوجو ساعتي وجلالا مشكاشي فدي زينبي رسلام قال لي لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ان الرجل لا يحلم الا يحرم الرزق بانما ما مر هو لشيء رزقنا بالذنب يصيبه قد ذوقت غنا عني غير كما په نېټه دا ویل <سؤال> ان الله <سؤال> ریځه ټکنیکونه دي تمه لري علماء څومره حاغ بیانوي چې دي داغه ني مخالفين خېری دي الله تعالي باندې خپل اصول او سيډالوجي نه يوه مون نشو او حکم کوي څومره حاغ پټي الله رب العزه سي رسو ذلکی وكله جروږي او ځو خاصه ذکر دي کله يوز کله ځه بیا کینه باندې وجهدار سرهجه څومره خدي بیان کوي الله ورته ټول نخارت وركي که عزت الله رب عزت ورتني زمريکه سوره هر کوټي یوه مسئله چې به نه چې خلک د خپلې شذابې شذابې والله رب دې چې د نړۍ خدای باندې رضوي او جنت کې خوندي شیخ القران الی الله یو دلوي وته المسؤول تر هغه اکثر چې مختلف قسم خلکو سره کېناسته څه غاليته مسائل و وغیره بیان کړی او څه غالي نه مونږ تر شیخ القران الی محمود الله دایګانو دې تجربې زياتې څه غالي نه شعر ملایزته سنهورز دې زمیدار تناکو نه هاو تاریخ ته گیا۔ نو تاریخ ته چې گیا۔ نو هاغه اثر دا کوم فضلو زمیدار اوس سره خوینه شهر او دې دی ولي خوینه دا سروي هغه زمیدار ورته مونږ دی دا کارو عادت دی نه ما ته کوې نشوي دا را پینځې مونږ چې دې کویلې دونه وګټې وی د دې یو کې زموږ په دغه باندې ستاسو باندې کې د تاسو قران د ورکون تعلیم غیارې به او تاسو زووند کوم دا څنګه کوه تاسو سره په دې مراله کې الله تعالی با زولي ته پامه باندې شي ځان کې زهاره الله رب العزت اعظم راغته پر نړۍ ورګلولي د شاه محمد شیخ قران مولانا او دې دې وې چې مې یو می خیال څنګه چې لسم موږ په خلاصو ته کړی باندې ورېږي دم ساری لازم خلاصو او ده انسانیو پلس با نقواراکی اللی حاییتا ورکی انسان تین ورکویشنی ممرزت ورکو دیتا و دا اللہ رب ورکو دیتا و تاثتا هم دا اللہ رب ورکو دیتا ورکو حضات دیتا و لئے انسالتا هم من خلقت سماواتی والاوضا و صخر شمسا والقمر لیاقولون اللہ و الله یو فکون دا تین زمان شبه دا تین زمان شبه دا اگور شیطان برکویستا خلق تعبيري. تجه خلکو ته وی خلک سا خبره مانی تجه څنګه خلکو ته وی خلک سا خبره منن کیږي نو تر څلو ما مطلب یانی نو بیان کا ميديا ول څاڅه نه ان کی نیوی خبره منن کیږي ودلی هر څو ګولتا الټه مخالفتین دی شي دغه جواب وګورئ نو روت خو ما تابع کیږي دا کار کی ملا ګولیدا خلک هم ګوستا تابع ګولې شي دا بیان کا د خلکو په جونې کې به ستاره محبت وایي چې خلکو به محبت ولا زیږي ات ابو سيدي مين اچا په رياس مان روز مکه او تصخرشم سوال قمر جاته به کوي نوروز وګمې یادداكار کېږي له ګولې نوروز وګمې تا صابو جل الله رب العز فانه يروفكم فصم طرف سوالو لې شو خلاف امي دا ورته معلوم دي الله يغس ترص الله فراق رز کې عباده جاتې چې په خشي له باندې قانونا ويقدر له او څنګه رز چې ني چې په بشکل الله رب العزت بحر یو سیزوان لکوها دین و لئین من نزل من السمائی ما ان فا احیا بهلاو من بعد موقع علیه قولون اللہ دا بلا شبها بلا شبها شیطان دارت و لکه لکر باران فتاوان توفی و غیره را وریگی اردو گرتگی کنو توفی دارت راولی جسی خبری چی نورای چی تازه تا پیسی درکی یون برکی بلوم درکی دارد افلانی ما شون بکی پیسیش دارد افلانی شو دا ساکي د دا دفتر د 20 کل د 1000 شو دی دا دا نو کتابه مطلب بیان کاله کله تاسو د باران پرویني توفي او دا سيزونه په تارا وړي کې پیسې او یوګه څنګه دلته څنګه داو بیان دي جواب الله قوم کې چې څنګه باران راوورم باران کې پیسې دي د خپلې تاوانو وجہ خپل نه مخنه در اوو راو مخالفت سره سم کیږي فجر ایت پوسو کې دینه مان نزل من السماي صبره وري د بارنا مان باران اَخْيَاءَ بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ الصَّخْرِ مَعَايِشَ أَحْيَاءٍ وَمَيْتَةٍ لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا اللَّهُ رَبُّكَ لَجَاءَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ داو کوم شو بہم شیطان و داو یوغو ور دالگه زندگی ده ول را زمری زنہ زمری جنگ دے غڑ و اختلافات دی دی د څه کې خله زندگی عدالتای شو د عزت والا تیرکان هم زی دنیا کې او کا دخل کو تست غم کې جواب دنیا دا معمولی زندگی ده اخرت لوی زندگی ده هغه با زم له خوشحالی شي زکر دنیا کې خیر تهقیزی او اخرت هغه زندگی فإن هذا الجن الدنيا إلا لهم ولا عفو مجرلو بيو أبسي فإن دار الآخرتاله هي الحيوان لكن كورد آخرت داخل مقال حيوان زكا لا موت فيه لا موت فيه فإن آخرت فجنت بيعمر بيشتد فإن هذا الجن الدنيا لو كانوا يعلمون تاشف شهده فليه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين او څو نه هم شو ده حتی هم شو ده وګورئ کته مطلب بیان کاه دې مطلب بیان کی نسوږه ځان کوله پښولې او غاړې کې نې کړې څو غوږی څنګه کې چېرته ځان سرګاړې کې کېنی څو په پا موټر سېکل او پښې کې رم څو ځان لرنې کېنی پیدل مزګلې و کې راځي جواب څولین امریکا څولې چې په وخت کې پچېني مشرکان دا لږه څولیني ولپیتاتې مرکلې چې مشرکان څولې کې توحید نه او ځای د سړی د وژنې ته یوې کریږي چې ما ورو ته سړی کې نه وځي نو خریدار خدوم را داغې سړی کې چې توه دې نه ني چې توګشته سفر کوي او که تکلیف پر دورې دی وی الله رحمتي سړی دار کې بو په کې دا تکلیف وی خو څه وخت دوی شیخ القرآن رحم الله په من کې ما کلمه صلی بیان کښو خلک دې راغوم شي او ما سره او کده وڅو په جاړې او ټنګې کې بده ځان ترني شي او څنګه یو اړتیا لري چې یو کس دې د لارې څنډه ورو 50ګ دې په هغه وخت کې جرمان لگوړي و یو روز نه یو ټنګي ورا سیویل دې زما ګوډان ورته یو یې نه کیندې بوتلې ائ تاسو به کړي څلورانيز بیا د ما ورته اتان کې یو روپیه مې کوله ولې کینی هغه څه لیږې دې زمانه روته کړي یم دې دوراغه هغه دې مکه څلورانيز ورک او هغه ته روان شي ماتل ماته تې سیم دې دې کوئی تناقض کې او دې به ا دوی ته ترې باندې په دې زیاتره کې طرف نه هريږم پنځه ریپې جریمه طرف نه ورکوما چې تمه زوی کوم تورې دي کې خزاله مزدريم نشم کولی شیخ القرآنه اماملات دیری کې ټاورو ماشينيو نه علي ته په پېدل په لو تقريبا 22 کیلومتر نه زیاته لاله اکثر چې ګاډي کې راځم ماته ياقوب راغلي یوځل را روانو ما ته خو راغلي مله جو شیخ دا عمره مزل پیادلې کوئی انسان نقل و حرکت غیر ان چیز عمره لوی مزل د شپې هغه روان شدې د پارې د مخالفین دا باندې فشار لمشي شوره پیګل منځل کې د شپې ودا مزل نشي قران الله محل او پیګل وي کول و څو وخت به تکالیف وي دوریانه به باندې هر څه وکي والله به بیا سنت او فراسي وراوي وکي وکلا چې ذاری کې په گشتې کې رحمت الله لراح مقدسین له الدين قالت الله ربنا نزل تشغلهم وحاولنا نجات وردت إلى البر وشتا إذا هم يشركون فلوقت هم ورخ ورخ في فلوقت تشركوهم لأسفروا بما آتيناهم في ذفعات الكفر وتنكاروك فهنا نزل وردتهم وليتهم اتقاوا فإذا واخروا فالصوف يعلمون فالظربة تفوها بشد أولا لم يروا أن جاءنا حرما آمنا و ایتخطم الناس من حولهم دانه هم شو بده شیطان نه هم شو وړه چې دند په دایری وګوره خلک یې اعتماد کوي په جګور کوي تاوان خلک جري کوي څو لیکي چې دا جنگ جګړه راځي څو تازه تراشي خلک ندي و جنورت شنو چې تازه تراغلې دي صاحب د امن والے دې تاسو مشرین هستللار او په هالو کې بیان کړ چې امن وختن کې استغفر نه یاطاتین شي صاحب په دې نه خطرې وړاندې جواب مې د توحید د واینه په الله رب د حرم ته امن ور کړی دی د رسول د نیاتو امن هغه الله رب د حرم ته ور او ټول له لید توحید مرکز دی دا موید توحید د بیان د واینه د ديدا معنی دا واینه زم امن په صفه مشي اونه یې را وې دین ګوري ان جا حرم امن امن یتي نم ګرځي حرم امن امن د امن ځای به تخصف الناس من حوالهم او تختور ایشی خلق جیر چاپر ادھا دینا یعنی جیر چاپر امن نشت و حرم کاللہ امن نشت او فا بلد یو دیو منونے تباتلو دی ایمان دو او پنی امد اللہ رب لزد بان دیو کورون دینا شکر کون کی بھی کفر کون کی بھی ومن از لنو ممن افترا علاللہ کبی بن سو گے دیو زالیم تہا و چانا تجوہی پا اللہ درو او کذب بالحق لما جاء یا نسبت دارو که پاکوانی کلکرا غیلتا یا بیان شدتا علی زکی جهنم آمدھول لکافرین اینج دیبا جانم که زیده پارد کافرو بلک دیر زیده واللذین جاہدو تینا لنا دینا هم سبولنا حاوت اثانتی کوشش کئی تینا زمون فدین که لنا دینا هم سبولنا خام خواب صنع دموندیتا لار زمونگا دیاسو مطلب دین یا مطلب دایته خو زير بناياز رحمت الله علي ذکر کړی دي يا حضور طلب العلم له نابينهم سبل العلم هغه کسان چې کوشش کوي چې طلب د علم کې بدي ساده علم لري او پسې موږ چې څو علم کوشش کوي مو بلاري سنوز کمن طلبوا فقد وجدا دربي معقوله د څوک چې چې تلب کوي الله ورته هغه ورکوي ولذين اهتدوا زادهم سوبحانه غايات तलब की अलावा तेज जात ही जब तक सुबहा आलम तलब की अल्लाह रब्बुल जदीहानी ता علم ورنسبي الله علاوي ذين قلاد جهادوا فينا لنا دي انهم سبلنا هاكسانت کوشش کی پسای مولا سنت پیروی یعنی نبی علیہ السلام ترکی پا معاشرکی آمیشی قائمیشی ممونگذیت اللہ رسمی کو درین قول سال رحمت اللہ علیہ ذکر کرے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَا دِيَاً نُمْ صُبُ لَنَا کوشش کرے ست و تی سواعتنا زمون پا تابداری کی ممونگذیت اللہ رسمی کو یعنی دا جنت لارب ممونگذیت سمی کو سرورم نطلب عبدالعی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ن والذین جاهدوا فی طاعۃ اللہ आकाशانتی کوشش کی پتایداری کی بنا دین نو انسو غرسوا دی نونہ دی تعال ثواب لاری سمکو ساری داری ان کی اللہ فرمی مون مری تو ثواب کو دانی لاری مون مری تو سمو انزم مطلب جنید دادی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی دی او جاد فی نے مراد توبہ دا کوشش کی زم انا ابي انهم سب لنا من يريد بالاخلاص لا رتقيو اخلاص منهم يريدي پیدا کو او تصویر شو غانی ذکر کړي دي ور خبرت التجاهدون مراد جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته جهاد الله دین لپاره کوشش کول وطلب مرضاته الله رب الجزر زکا طلب کول ذکر باندې الله عرف پرځ تردا کیږي دا نه تلکول دیند تیا کیو سوال دی ځ تر راځي لناه دینهم سب لنا هم دې تلار کو او نو کې دې شو سترتي انا کې دې تیا کی وان ها ذا سرا تي متقیمن پتديو دا قران شریف زماني غلاردان صدې دې تعبیر وکي ولا قطة بعصب ولا قطة فرق بكم انس بيلي تابداري مكوه دقانو لا رو ماتخو ذكر ولا قطة بعصب ولا تابداري مكوه او دلت ذكر دي لنا دي النم صبو لنا نوم بذي تا لاري اخيو تاها اللي جوابا صبالنا مراد تدهده كاغا لاري لاري كده يو دي دنیا لار دا دنیا كده ايمان داوري نوم بذي تا سي اخده لارا ها وطور نسيح. په نسته ری قومانی نوموري کلارې پیوی سې کوړتا دارنګ دایم لارو په تو پیکو او هغه دې کلارو مراد تل کلارې غلته لارې دارنګ پدې مراد هغه غني لارې د دنیا د خبر د اخرت د پولیسو د ګل د غن په دا شامل دي مخامخ ختمې به کو مونږ لنا لارې غوږا او دې شکلا رب عزت لمان مستنين هم خدای ستان خلقو سره دی بسم الله الرحمن الرحيم سوره الممات مكي سوره دي ترتیبا درسم نمبر نزولن سورتي نمبر دي تلور ادایم نازل شوی د اسن سورته انشقاقنا او مقدیه سورتي انګبغوتنا امیدیو روی بخدا دین، د اللہ مونگا تا انتبوت پرنگی بے فیدیا و بے گاراو کنزوری بلکې بلکی مونگتا در اوم وارو پرنگی غلبر آکین. ما نیوی روی تا نوکی صورت کی پر انتبوت کی ابتلاع زکر شاق و مومنانو باندې امتحانات کوم مومنان باندې ذکر شول په پوي سورثو ذشارت ور پی مومنان وتاه اشاره دي تا چې کله مو تبو تنا تکلیفونه ترنګ او کوشالینه به تلاویږي بشارتونه برازین غارن څلجان کبوت شروع او اختتام فا جهاد باندې او من جاها فا انما یو جاهادو لنفت اول که ایاد که او جاهای آخر که او نفتر ایاد که ذکر کرده والذین جاهادو فینا لنا دیمان صبو لنا دی صورت که به جهاد تا د ذکر کرده که آغا فتح او غلبه ده دارنگ مستی صورت که اکاون ایاد که دا قرآن شریف بباره کیو ان داې کله رحمهرانې شریف کخواام مخاررحمت دی د پهدي صورت چې نمبر یاد کللا فرې جاه بین نه کوم م دتون رحمه تاسو په میز کې د ښ خاون په منز کې معینومهرومانې صورت ممتاز دیں فواقع دروب والاو اور دفارت سوالاو دارنگ صورت ممتاز دیں فی کسن بر ایاد باندیں جال بینکم مودت و رحمت صورت ممتاز دی ایاث نمبر 37 غاندي تمام تبارک الہ رب العز ذن سنانو هاغه شبھا او غاو و او افضل والی بعده با غور تفکر اللہ رب العز ما نډیر سانجی خلاصہ دې سورته سورته کې بشارت دی نبی علی السلام او مؤمنانو ته پاد تو باندې اوولله زیل به هم ور سره زیشي تو بشارت نوبی سلام او معامانو ته او پاد د توهید باندې اووللهلي اصلیا یه ت اسمدي صورت موول ک داغلیې رومه الله الرحمن الریم روپم پیم دادتانو داللہ باندی که آمم احربانی کری او خواست بخونک دی آمم احربانی کری تذیکر کولو دا دلیلو خصوصی محربانی کری چادی چردین افا وقل نسیب کو دا خدا علی فلا مین غولبتی روم فی ادنال ارض و همین بعدی غلبیم تیغلبون فی اصل پڑی ایتونو کی یو واقعی طرف اشاره ده او واقعا روم والا تیسر والا خلق اور دین در فارس والا یو روم والا دا احل کتابو فارس والا آتش پرسو مجوسو ظاہران دریق پل میسکی چلے چنگ پیدا شو فارس والا او دا والا والا روم, والا والا دو دو والا روم والا خلق جو قیصر والا ورته وی لیکې دی جنگ وکړه کله چې جنگ وکړه نو روم والا کمزوري شل هغې شکست و او فارس والا حقيقي د حقیقتو میرا و شو د دنیاو څخه حقیقتای چې کڅ مسلمانانو چې ظاهرا څه پیدا نه و کوم مسلمانانو خو یو نو قیصر والا روم والا خلک داااا لجتااوو او دانور دا, دا, دا تشورو سو مجوز خلقووووو هم هام التى نetermد مجوزون کسر والاا هره کبتان مسع المعنان فنزدیووووئو دون意د دا الجداوا ژد گ contributes الان روم والاااا او 간سج PDF و معالไ向، عرب وありがとうございました او د انتطورت زمل روم والااه مجوز ، لا cas seja ادا قطب المجول صُف كم برکارا که دي ما ، په مقابله کی تحطه ژد د خپل دین دی له سلام او سلام دونکو مقابله کې و کمزوري کی, کی الله رب العزت د آیاتونو لري ګل په سیدي اصول کې دی روم علا کمزوري شو لا او دا وه توقټ باز دی وګا غالب کیږي چې ویژه سینین تاسو کوي نیږي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لاړې او کاثر و تویویل کتاز و پدی بانده مخوشحالی گئی او یا ساتین لگ و قد باز دیا و روم والا دا و غالب کی گئی پدی که او برطر افاس ده او بیبین خلق یا بل او ارتوی او بکر کتی دا خبره کې دا پدی بانده و شرط کی گئی او وقت کرا شرط حرام نو ویسو کاری که بغالب کی گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ توکل میں پنز کالہ ریسہ پنز کالو کہ غالب نشل زب ساتھ سلو خان در او کہ غالب شل کہ غالب شل زب ساتھ سلو خان در کم او کہ غالب نشل تب ما سلو خان را کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متفہم پی جا سورجتے نبی علیہ السلام تراغ واقعات بیان ک نبی اسلام توکل میں پنز کالہ د او خان عمر سره زیات کاله ولیکن نه کار د دې اصلاح لري تر نو پوری کیږي د لري ترنو پوری نوار کینو هکار کور ور تر وخت دی العلتاله پوری په دې کې وخا مخه غالب کیږي ابو بکر رضی الله و تسم الله د ور سره د شتې وخت کم زیات ک او شت کم زیات ک د وخت بعد او بکر رضی الله صلی الله علیه و یا اخو تذیر ملک اغراد شیر یا بلس احریس رای شیر مطمع تا سوکر گواه را که زبان تا گواه در کم دوانو خفل که بچی گواهان دی دمونگانو دوانو بچی کو جو بلس داشت شرط بکیش کلا نا اکار تیر شیل یا سلگ وقت تیر شیل لگ گم وقت دنو اونا کم او رز باندی سی بدر اللہ مسلمان تا فتح ورکا اقاو رز باندی دا روم والا بیا غالب شرک بی خلق باندی الله دې تغلب ورته او بیا خپل غواده کافرون پورته سلوخن نو په یک خپل ورکو, ورکو. دی ورته دې ورتلی او نړی دې ځانست چراولیشل نوی اسلام فميلو حالي صحدم ټول محدثینو څنګه په لگونی یو معنا د حرام دي یا په حرام باندې راغلی یا دا چې داخې دي نوی له ترن اصل په ټولګه بیت المال شيری می شارع حوالی طرف تاعی ایک مصری جین و تاسو نو خدای دی دای له رومال غالکین یوشو په بیا و دی غالکې قالین ام لا خوېږي په معنی د دې غورو اوری وتروم کمزوری غورو والا مراتبنا څتر والا خلاق بیا ادنا الارض پانی ززم کین عرب ہوتا ادنا معنی دې کی دنیا څنګه دنیا زکو ایدا سره تړیر نه زیرمه و امم بعد غلبه او تيغلبون او ديوستا تنبور مغلوب كذلو نازل بيتباب غالبشي بي بضعي سنين فسوك اللوكي بي بضعي سنين فسوك اللوكي اللا هل امرو من قبلو اللا هل اختارو مخشوم دذينا ورسوم يهد فتحنا فدغو رض بانده خوشالو بشي مومنان فامداد دالله بانده امداد دالله شاده اتفاقشي او دو فتح ملاوشوه یو ده قیصر او دیمه ده بدرون. او ده اللہ غالب او از میروبان زاد دی. و ادکوید اللہ رب رزد مخالفت سکی الله دوادی خولی. لیکن ده دخلقنا لا یعلمون نسوهیگی. یعلمون ظاهرا من الحیاتی دنیا. سوهیگی پزایری ده جنر دنیا باندی. و همانی لآخرتی هم غاتلون. او دیدرز آخرتنا غاتل دینا خبر دی. دلتا یعلمون از ظاہرم من الحیاتی دنیا دلتا از ظاہری جنو دنیا باندلیب نعبال سے فرمی ایمی نظری والحزاد وغرس الاشیار و بنیانو کسوری دلتا از ظاہری جنو دنیا باندی، اباجین باندی، لون باندی، ونو کرل باندی و بنیانو کسوری او پلوی محلات جورو لباندی خطوئی و لیکن دا اخرت نبی غاتلی دا اخرت پاکارون حضرت خلیق دې د نیت په اړه کوم معلومات او تفصيلات خبرې ورته یوه چې په ګڼو غټو باندې تلګیایې وي کوټي یو د ځمېداري او د دنیا معاملاتو زیات په تمرین دي او که دې خبره چې موږ نمبر 90 ولې ادمانه الفاظونه به غلط نه کړي به لنې په مطلب باندې دې چې دوی د آخرت باندې په دې معلومات په دنیا په خپ کویږي چې آخرت تک ګارونه بالکل نه و او خبره ده اور د نړیي له اسلام او سلام د علامات د قیامت نه د عالمي ترقې نبی له اسلام پر ميري ديا تي رنا سي زمانو يحبون القمتا وينسون القمتا زمانه پهومت باندې او داسې زمانه را روان ده زندو د سره ډېر ذات محبت چونه کې دینس نه بالکل پیځاږي د توجه نه کېږي دینس دینس سره محبت دې نه وي يحبون الحياه الدنيا وينسون دنیا ترې ته محبت به شروع یا اخرت به بالکل ان کړي وې دي طرف تاسو توجه نه بي نو څو ګور چې موږ دنیا څومره غاندې ورته یا اخرت سمونه ورته دنیا کدا دې اوسوره ژوند دي موږ ته لاسو دولاسو یا ورته كيلو پیرې تلې یو گھنٹه تلري چې صرف دنیا ته ورته بي علاوه شبي چې درو دنیا ته مختص کړلاندې دي مختصي دین د پاړه موږ وخت نښته دنیا لږولس غټي لګي زیمدار ټولټی کې نصب دي نو غره والا هیڅ شپږ وخت غټي پنو کریلا نه نصب دي منظر په ډیاړې باندې نه څریږي پټاکی باندې کمږي یانترو অবলম্ব کار ته وږی د تار خلک تنشتي کله وخت د قران او د دینه پارې کې نوی لږ منټې شي پاره باندې جامغه ته ایامه شی بیا فارې باندې څنګهږي نو ورخه خالي برداشت او بجملې وګړي چې بیا قائم څنګهږي درې ګرین یو څه زمېږ د نړۍ د زموږ ورکو د سرتنو یا بل د دین دینه لپاره وخت نشته اخرت لپاره نشته نویانه سنا پنځ د جماعت umat به وخت د قطراتي دنیا سره محبت دی اخرت سره د محبت دی زين يحبون الحياه وينسون الموت محبت د دې جن کنا او يرګړي د دې مرګ هر انسان مذاهوب لکه نه کافر او مشرک یو د واحده اللهم لو يعمر وال زور کاله همسته عمر وې چاډو مرته ده نه ولیکن مرگ دې هرګریوی مرگ لپاره ثعمال بنګې ته تیارې بنې نبی رسول الله صلی الله علیه و الحسابا زما کومه درې مې ودا څه وخت را روان دي ما سره حب محبت شنوشي ولیکن حساب کتاب دې لوي هرګریوی ارڅوږي مالو غټل ولیکن مال غټل نبی رسول الله صلی الله علیه انسان نو مخې قذر و میشي درده پوری حتایو صلو انار باین وفی روایت این خمسن صلو ریا تیزو سیدنو توسو جواب نی ورکڑی کامت ورد جنسان دسر امکتی نیشت ده، نیشت ده، یو انا اوم دهی فیما اپناو اومر تبارکی با اللہ تپوس کی اومر دسنگ فانی کڑو لگو دیو وان شبا دهی فیما بلاو دزوانی با اللہ تپوسی زلانی مدرکوی و سویسی بی کوئی وعن ماله من عين اكتب تبغوه فيما انفصله لما الببارك الدوست مال ما دا دا قتل يسنجوه، هذا ما يقوله سنجوه لما يصبح حساب روسي لذا قتل حساب در فرشبه، هذا ما يقوله حساب در فرشبه فنبي عليه السلام فرميله في مال وجمسي لكي وينسون الحساب يحبون المال وينسون الحساب بعد نبي عليه السلام فرميله خالق بدا دنیا محلا بسرانی نو محبت کی قبرونا بیرگرهوی دیده پارا با دیس آمن نوی کهون کین سروا با دنیا بانده کوشی که خفر و خمال جورتن سجاران خیرده جورنیوی دین زم نبی علیه السلام فرمیلیم جو حبو نن خلقا وینتا ونن خالق دیو بدا مخلوقتر محبت شروع کی خالق بیرگرهوی اصل مقصود تر علای مها محبت انسان نه په کله هر بر یتي دا دې شي موجود الله ورته یانه فکرې سره د هغه په توجو کې کوم چې ولار دې هر د بیا په کینا چې کوم محبت چې پانه په الله دین پاتې شي دا محبت حرام دي ورنږه د کوم انسان خپل مې کینه محبت کې ته المؤمن مالك ولا خير لا يعلم ولا يله مو مر خد محبت دې ولا ول اخر دې من لا ياله ولا يولب نبی له اسلام ته هر څو شکر د خیر نشته چې نه دې تا سره محبت کې نه دې سره محبت کې د انسان شي چې نه دې تا سره محبت کې نه دې سره محبت دې انسان یو وجه دې څنډه ما دازي ترفي ده د حسن جوړي یو وی دې دنیا دې دې دې دې دې انص محبت دې ورکانه قائم نه محبت دې خلق کړی مې محبت دې خلق دې سلامونه محبت ودازې موږ محبت نو چې الله او د الله دین په کې پاتې شي دې مطلب یا لمون ظاهرا منن حایذ بنه دا ظاهرا چې کوم دې دا لپاره تغییر مانا په دنیا فالو ګون وکړو باندې دی آخرت نه خو بالکل غوښتل په ټول دنیا باندې نه سمېږي هر یو تللې دنیا ته کیزو کار وکوي شي فلک کار وکوي شي هر یو کار په دنیا نه کوي وَمَا نَحْنُ لَاحِرَتُهُمَا فَاصِلُونَ دِيَ لَاحِرَت کِي لَکارو دَعمل لَاحِرَت نَغَاصِلِ دِز پَئره وَلَ نَکِي اوَلامي تَفَکَّرُو یَن تُسِيم وَلَ الدَّلَائِل یَسِیرُ کُلُّ شُغْلِ کِي دَاوَل دَلِیلِ اسلی ہے دِزُو نَکِي یَن تُسِيم پَژُونُ مَقولُ کِي مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَأْفُزَن فَقُلُونُ السُنُکِي کُلِّ وَزَن کِي دِزُو یُکِي ہَم غَزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمیلی مَنَ عَرَفَ نَفْسِ وَعَرَفَ اللَّهَ حاجت فلزانو پیجندے او انسان خپل <سؤال> بدن ته سوی شروع کړه ماته اختر الله ولې راکړي چې راکړي وګنا سترګې دانه متونه دې شروع کړه دې بالله او دې نواس الله ما باندې تناس نې متلوې او دې هم د الله په دی لري موږ او هغه چې پیراسی الله رب دې اسمانو او څنګه आवाज دې په مميز کړي دې پیراسی الله رب دې داتون ټول الا بالحق مزه ته کړه یا لظهار الحق څنګه چې مدارک دې کلیري ده تر غندولو ظاهراولو د طرح حق ته وېد واجرن مسمنا ويريد مقررا به حق پر ودان تي دي, دي. او ني گينندير دخل کنا ملاقات درو خپل باندې خامخو پر تور دي دي كر اولا يسر في الارض ايدي نجل دي په نکته کوماني ديو څرول بيان ومانه ذکر کوي اولا يسر زير الاقدام دي په ديز نکته قدمونه مانه سفر دي او کي هم ملانو ذکر کړی انسان دنیا کې بدینيت ګرځي د اللهز <سؤال> د خودتونونه عبررت واخلم چې دا کمم جيتي زي د عبررت نظر الله د تقذي عجرو تووا پرتي زین اولم ي سررو في الأعرضي انظ و پ توواريخ خوونه مراتي نظر وقيي په تاریخ کې په سووج په کتابونه راواقعې مطاللوقيقرآ شریف گوري او بوری تنجیو انجام داکر تانو من قبل انتو مخشد دینو هر سال خداو سنیشی تلی تاریخ قرآن شریف دسیسی تلی بیانتای جب بشک پکنیش دوی من کب کانو بودی اشد من هم دیر صغد دینا پتاخت کی و آثارو الاردان و پنقو نخانو دزنو بکی و عمروها اکتر من ما عمروها او عبادیتو و لیدی رانو چلی عبادیانی کروی باغلودی د پیغمبران دی په والدینو د دلیلو پس د الله رب ال عزت بیا ظلم او چې ظلم او کې په دې باندې بیا ظلم مفسرین دوځیکل یا قل یذلمون ایهلقهم بغیر زمین ظلم د الله رب ال یو سره بغیر د ګناه نه حلاکی ګره نه د الله حلاکی دا ظلم ی الله د سنکی بے معنی یذلمون اووکه سن دغه دوجو د دین الله حلاکی د تلګي دپی غنډرو د لیږي کتاب او ضروري لکوینه مڼي بي الله حسي لکه دې دې په ځان او خلبان یزلمون ظلم کوون کی جن کون دې شرک کوله استه په ځان ظلم کوې چې شرک دې الله نه فرمایي چې زکه سزا خو به امز دکی یا شوران جام دا کترو اساو چې بدعاملي کوو اسوا بد عبد الله می عباس فرمي اساو مراد شرک او اسوا نه مراد النار ور دي ها که سان چې بل غنا کې شرکی کړو سو ا انځام به څه کې راګنه نم دي دی وجہ چې نسبته ضروري دی الله په قدرتونو د الله یا پیاتنو د الله او دی په دې قوت کې ژوند کی الله یبدال خلقاته نو یعيدو زندګي الله رب الیزد اولجل پیدا کریم مخلوق بیا به واپس کړي لرا دې الله تاسو تاسو واپس کړئ یومۃ تقوم الساعه تطیق دار اسلانی کی تایم دکې چې هغه یو مجرمون یو کسل مجرمون څه دي یو معنی یو بلسل مجرمون نا امید وشي مجرمان ولبر رحمت الله علیه کفر ذکر ګړي د هر نیکۍ نه د هر خیرنه نه مجرمان نا امید شي هغه د فضل یمری خیرو میګنه چې څنګه په خپل سنت دیږي زه معنی مجاهد رحمت الله علیه کړي یو بلسل رضوا او ذریله د دې چې موږ یې مرانه او درې فراره متل ali ذکر کړی دی یو څه موږ یې مرونه دا کومه کې خطا پیدا شې دی په خبره کلاوت څنګه غلي شي نو په خبره دې مومنینو دې مخکې جو دی موږ دې ربانا خذنا منها فنودنا فنال ظالمنا لا کومه طالبته او بیا ولاته کلي دې په خبره کلاوت څنګه پوری شي چې څنګه سره نو د دا ی مجرریمون دی چې سړی خبره چې ور ته خبرو پهنی چې کې د دف خې مجرریمانو سرهتول شي نوويدي لرامن شوقام دی شکانو ددي نه شو په اوسوک شو پیان وکان و بهدي شو قایم په شریکان او خپولغانې کارفرین انکار کوون ک کوپتهون ک تا اورضمانې چېقام ب شي تا په اوورمان تفرهپول یا تفرون یو معنادي مجزایجز شي د جداال په دې مځهېده مقاصد ته خپل ذکر کړی دي چې جداوالې جنتیان او د جهنمیان او غازن او نور هم ذکر کړي دي يتميز اهل الجنهه من اهل النار جنتیان به جهنمیان نه جدا شي ادروس برشی وان قال یوم ایهالم مجرمین پری یقین کرا دی الله به اعلان کیننه چې نه ده مجرمانو مجرمان به یو طرفه او نیکان خلق دو بل طرف نه جدا جدا به شي پس کسان چې ایمان راوړی نه راهم پیرو زتين يوس ضرور راهم په دې پیرو زتين په باغچي کې بي الله هغه باغچي ته ویلي کې دي هغه چمن تاې چې چمن وي زاهرې نه کېد تا سره نهلونه <سؤال> کنه هم وي او ورتر کې تا سره تنه نه هم وي نو هغه barkه راوزوي دي چې په پیرمزري دي ترې پې الله باندې وكره رسول <سؤال> الله چمن او ورتره نهرونه به وي او ورتره ګولونه هم وي يوس یو هغه روښانه چې له اول د ټاکنې یو کړم دی په دې کې عزت منکلي شي دا په دنیا کې د و چمن نمی را چې دغه څه خسته لري کې څرهار شي نو کلی چې خسته نه وي چې هر یو څړې دی نو خسته ده چې بیا د انسان بیا دوم را عزت پات شي اکثر جام زه نو ځین خلک به په عزت وي چې یو له مالدار خلکو یته ځی ته ځی نه دی او جننه سره دی دوم را مجیزدار دوم خسته خپل انسان او تکي بيزې نه عبدالله نه هغه څه یو بلون دا مطلب دي پرته یو کړم دي د دې مفاهیم چې از استولې شي زه خلکه داره نه الله لیلی یو بلون معنی دا چې یو پکې ښه او عزت ته ون کیږي دا حصہ دی یو وی وکړه چې دی دا حصہ چمن و غیره جو پیری وی او تاسو پکې جده خوشالۍ ته نه دیار چمن بقرار چې ګول بقرار که بل څه بقرار کې بل څه نه جنت دا چې یو احمرون دی پکې ودی ښه او عزت د یو کولیو به دي یو غوړی مره یو پرخت من دی کدی چې خوشاله <سؤال> شي او خوشاله خوشاله دي ځنه چې د لوی دې صلاح چې موږ نړۍ کله خپل تخلو راتللو باندې تاسو دې څه دي چې نه گیان سره دي دومره به ترين دومره خسته دي ته به دي خوشاله ولته کې تاسو باندې نو دا کتان کتابي دې کوي بیا دنو زمونږه ولای کدا کسان په آزاد منظرو دیو په آزاد وسبحان الله حين تنسونا وحين تصبحون فس بأكيد الله رب العزت لران حين تنسونا كلاك معقام قويتاسو وحين تصبحون كلاك سبا قويتاسو وله الحمد في السماوات والعرض جلالا حمدنا تارفونه باسمانو زمتك وعشياً وعشياً ياخو فوقت ناسو تنسي ياخو عشياً امراد يا وقد دا ما دیگر به دی مراد ویهینت زرون او کلال چې غو مګوی تاسو دا آیات صلیله نه حالت ذکر کړې دي شامله ټول صلوات الخمس شامل دې پنجو وانو مونږه تا بې آیات دې پنجو وانو مونږه دي کشویرې پنجو وانو مونږه کیم چې د ماقام دوی تا صلات المغرب ولې شه د ماقامو د ماقودن مثله کې ګرځې د څو صلات استو ته اشاره ده ای شیان صلات العصر ته ته کی اشاره ده د یو ژرون صلات الزور ته ته کی اشاره ده دینځوان مونږونو په دې کې ځې وی دي یو قوله حیا من المیت حدیث غزوی نبی علی السلام فرمایلو من قالین یذبحو هذه الایات اگر کما فاتو می یومگی من قالین یذبحو یا جوینو د آیات سره جزباشو ادرګه مها فاطمه میومیږي راغير کې د احانو ته کېڅو چی وی د دنه ورځي د نکم اعمال د جناطای شي وی دي د اعمال کول قاتنه سوز په وجه پخ شو الله تعالی اجر ورسي او من قالها حين ينفي او جاء زياده ما كنت بوقت دی ويل ادرګه ما قالو من الليل راغير کې ها څه چې د شپې من الليل دنه کم دیکھتے والا اعمال पहुंची والله رب العزة ده ده اجر او ثواب وطورته چكم زل آيات سوئلون يخرجو الحيا من الميت رباس جونده لرا من الميت ده مدى يعني مشركنا كافرنا و يخرجو الميتا رباس مدى لرا من الحيا ده جوندهنا و يحيي الارضا بعد موتها و بعد موتها رسوه بندر كذلو ده و كذالک تخرجون ذلک ذات سیستریشی ینی صبرونا کانو فورز باندې د دې آیات کی گونډی 17 او 19 نمبر آیات سبحان الله انا کرو کذالک تخرجون په دې پوری د علایم عباسوی روایت راغلی دی نبی علیه السلام فرمیلی من قرا ھذیل آیه الثلاثہ تعد ذري آياتنا أولوك في الأخير أو في السورة الصفات سبحان ربك رب العزة بي أما يسفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذري آياتنا او ذري آياتنا ذبر كل صلاة على فرض ما انظر فيها منظر فيها وكتب له وكتب له من الخطن على دون وجون السماء هذا فرض ذمر الذي يجيلك لك عدد وجون السماء صمرا چی پذی اثمان کی سوری دی. سویم و قطر الانتواری دباران دا صاد کیتی سمری دی دمرنی کئی. ترین نمبر بورق لاشجاری با دیونو که سمر فانی دی دمرنی کئی و تراب الاردی رزمو که دا قم سمر قاوری سمر زری دی دی دی نی کئی. فیدا ما تا عجر لگو بکل حرف این عشرت و حسناتی نکی قبری. دا انسان ملتی نزد فار قبر کئی دې هر یو هر څه بدله <سؤال> کې لر唔 کېدې د ریه آیاتو دا او د ریه آیاتو نه د سوره الصفات آخري آیاتو په ها نر بكر بله عزت اما یوسفون والسلامن علی المرسلين والحمد لله رب العالمین ومن آیاته ان خلقکم تریب وروید کراوی ابراہیم علیه الصلاه والسلام فلیل جوړې دلته دی وېجو هغه بچی دا واغانې اذری یا څونه د کې کومه دعا غوښنه د دې لپاره دعاګې کوله و مې نه یا دې د لورم دلیلات دی دا قدرت الله نه دا چې ته کی تاسو لاره مې پرال نه ثم اذا انتم بشر تنتشرون یا کله جتا سه انسان بيتن ته شونګرږي مې نه یا دې د نه قدرت د الله نه تم خلقلکم لaje پیدا کی تاسو لاره ازواج بيبياني دنسون تاسو نه بيبياني په داراله سنګنی له یع اکرام عبد الكتاب څخه زیاتره او ګرځولې په تمه تاسې نو ورته سن ورحما دوسيو مهرباني نو واسه د نو رحم دا جو الفاظ ذکر شي یا عبد الله بیا بحث ذکر کړي دي مودتن د هغه وخت په وخت د قرانګي د ځان او خلنو سینه محبت جذبي او رحمه د هغه د اولاد پیدا کېدلو کلام معلم پداسي او جوان چې د په غوغانې ډېر مې رضاني عبد الله نيابال چې پنځول فاز دي وژن راوړي زموږ ټول علما د دې مواد په سن لا اشاره د ظهري وقت تازه ني وقت چې له خلکو څخه موږ پنځمې محبت لري ورهمغه دا روايې په اشاره په یو بل باندې خفتیږي د سیاست او رحمه په اشاره هغه دېوالي زماني ده یکنان پژیجی خامخا دل <سؤال> ایدید پارد او کومی تفکرون چی سوچ و فکر کوي و من آیاتهی سنا قوضا قدرت الله چی چې چوی اسماننا او اسمکان و اختلاف آلسنت اکوم او اختلاف دجیب الساسو اختلاف دجیبنا مرادا یا خدا چی جیب مختلفی سوک یا وجبوی سوک بل جیبوی اقل ورد ایران چلی انسانا نزدکلی اځ یوه بل په خبره غوښنه کوي هر عراقی ترانټه ډېر عقل یاره نيږي دا څنډې فوري ځکه دا دندره سیستمي نمونه څنګه خلی او دا یوه بل په خبره کوه شي مستنګي زموږه استلار دغه کړي territories مختلفه ده په دې کې ومنه خو یو ده افګان کې وينه هغه په کومه طریقه باندې وې به طور باندې پختو وي په بل کې طریقه وې قابل علاج په بل کې وزیرستان او دا چو بی ها غدیسی پوکتوری که هم خلکتی سنیگینا او یو جیبا تریخی پا جیبا مختلف دي در ایمه آوازینا مختلف دی جیبا او یو جیبا او دقا یو خبره یو جیبا او دقا طریق خبره که بل کر او دقا خبره که آواز بگهاری مختلف دی بل و علوانی او اختلاف درنگون او سا ساکو یا خود درنگون مراد دا چرا شا سکن رنگ لچا سور رنگ لچا خرب دم علماء البانی کوم کیچارا یا آزاد طرفدان دا آزاد خاص مختلف دیره مرادین بدن دی دا بدن مختلف دی د چال دجال از چا هر سریکی سره انسان د بدن مختلف دی طول دنیا کې زه انسانان د دې چي کېدلې من ټول وجود هغه لوشان دی خامہ خاطر چې نه دا اختلاف عقل انسان اره د ذمرہ زیات مخلوق پیدا کول او توزه یوبل نه مختلف پیدا کوي دا الله د قدرلو نه خل ده درې موره ماوي الوان کومې اشارهله حت طرف ته هت انسانان مختلف ګرجي دلله ګرج خبره سرهشي هر یو انسان بې د یوبل نه چې د ګرجي دل د هغې خبرې نظر د هغې دا توې د یوبلل مختلفي دا الله رابلنس د قدرت کومه ل ګریم ده ی پهوي کې خام مخ درې دي د کار من عادي م بليېدي د نخ د قدرت د الله نه او د دوولتهسو ل را د شپې او د ورې د اللهره برزت په خلکو خوب نه را ددي د پاه تونومه کو سره جااب لپل چې خلک په زورګېوج کې بتېغا او کوکول ساسو د فضل د الله نه ین پهدي کې خام مخ د لوندي دپار داک اسم چي د نخو د قدرت د الله نه یړ خوفا بررق خاخوطمان خې تاسو ته په سخته ښه نه خو په وطن باندې په حالت د یارو په حالت د یا کوم انسوا یتي تاسو یری د غزاري په وخت په وخت کې هرڅو او چې کله غاران شروع بیا سره خوشحالي واستوي حدیث کړه دي نبی علیه چې کله زوږ راغه او نبی الاسلام مقاله ظاهر و ته کله دنه نه کله جمعہ تراغینه او په دې شروع تر ځانې میکو دي چې وراندې شروع کنه نبی الاسلام موږ باندې په شریکه لا د سترو تاسو به شیوه نبی الاسلام په فرمې مخه مونو باندې الله عذاب دیلو په شکل کراوسی هر جنې چې موږ باندې دیوزه الله عذاب روو دیږي به په قله د دولت څیر مدارک دا دویږي پړه او وتمع خوفا من الصائقه وطمع بالغيب خوافان المسافرين او سماع للمقيم مسافر هغه د باران ندی دی یاره د شپه مېږي د پهوبو مېږي سفر ورته ګران کی او سکين شي مقيم سره هغه پهوبو باندې هغه هیڅ د باران نه دی دی بلکې هغه واه خوشاله وي من سماي دبرنا مان دوران او يو چې يي بين الارض از استاذ کي پدي سرزمکارو څو منجر کېدلول یہ دین ان طریق کی خامقادلین دی دا کاردا قوم یاکن نہ کار خلی و منها یادینہم بلیللہ نہ قول <سؤال> قدرت اللہ نہ ان تقوم السماء والارض بامر ی دا کی قائم گلی اسمان او زمتا خپل وکم بامر ی ما نہ قدرتہ بلا عمد یوت یا اللہ رب عزت اسمان خپل قدرت تر اسمان او زمتا بغیر دستو نمزوتو کین و ضرورت دیم کول دیم ري مانه باور دلم نو کې د ترې بي سره او د الله عجیبت یو څه انسان ورته حیران کېد انسانز مې کړو دیم کول کوته بي ذکر کړی دی د دې دې نهي په کلا کې روبري تاسو لرا دعوتن پرابري السلام نه الله دې د زمه کېنا په دې وخت کې تاسو او دنا خو دې الله تعالی دې دار بها او توکي تضمن تضمګي کې کول له قانتون قانتون یو معنا روحاني د سيد بن جوبين مخالفي نو کړو دا ټول الله رب الجثر اخلاف سره عبادت خون کړي وین قال له جناب ني عباس سيدي قانتين معنا مسلمون ديوونه کوي کول الله رب الجثر قبول کله دې recommendation ایبال خون کړي درې کول <سؤال> دا <سؤال> ځای <سؤال> قانتين معنا قائلونه به شهادت علاوه در طول दिसून کیږي دل الله رب الالعالمین شهادت او گواہی ورکون کیږي الله رب دی. کر الالعالمین یو کی یک ځات دی یا اور دویر روایت د غثیم قدری دی الله تعالی او تجکر کړي لوی اعلی تنام او نیلو قل کو نوث فی القران تو هر کله چې لفظ کو نوث په قران کې لری کیږي کراته ثابت جایز دی قول الله رب الالعالمین تعالی داریای دي کیونکی دی هو الذی یونسن لله ها ذا يبدا القلقات ومنذ ابتدائه المخلوق ثم يعيده جابه واپس کړيلا او هو احون عليه احون عليه في غري حسب تسبيلا زيد كثر لازيد لداك الله رب وجه کنه ډير زیات آسان دي ولور ته الله ته مشکلي دي لازم بارکو تکول ورته آسان جواب دا او احون عليه يه قلت انا په نو په مظلومي خو خالص معتبر نه دي مظلوم مخالف ځان او چې یو کاردي پر شینداري خلاف لري دناڅې هر وخت کې نه کیږي دې څنګه یې چې الله باندې آسان دیګ نه یی بل مشکل دی زمو هغه اهون علیه دا په اعتبار د بندگانو باندې دي بندگان ته دا کار ډیر ګران څنو په اوګام او تشنه استانس کاری او دا کار چورین څنګه انسانان دوباره پر تکول او ځری زری شي او خور شي او بیا پر د ټولو یو وخت بیا راځي تومره مشکله خبر انسان تختاری وهو اهون عليه اذا لا ذاك الله بن دير جاتان دي ذاه نسبت ده بن جان ول هو المثل اعلى جل الله رب السترات كوتني دي چي چي تا فطنا واه ول ارض اطمانو زمكي الله غالب وحكمت وراز دي جرب الله لكم مثلا من ان اسメタル تو ویڈیو دا حد دار اور مثال تاو ثامین کہ جب میں نے سنتا دن حلکتم ایمان من تا فلنا بہر جانا جما لکان دی خلاصن ساز مرق رمن ویزی بکری تن دی پای تاسو ځان ترپاډې ګو غلامونو په سر کې وکول کې داسې چې فإنتم به ثواب ان تاسو په دې کې برابر کې څنګه څو نوکر قادم برابرې چې الله رب عزت مثاله پتو پات یو څلورمه کار کوي داسې کې چې په 25 جروثینا غلامونو کار کوي نو ورته څنګه الله رب عزت صلی الله علیکم کې ورته یې کاری په اداره قريشه قريشه ای ودا خبر وکړه چې لبیک الله اللهم لبیک لا شریک له الا هو الحي القيوم لا تاخذه انفه وزنه واما لمن يطلبوا فالله هو الذي يخبره نظر ها او بشريكه ده هغه څنګه او در خبر کړي ده دي به خبره کړ الله او په هیڅ او خبر کړي تاسو یې خبر مې کړه ته سو خبر کوي دا کوو له لامو کارونو غلامان الله څنګه دغه صورت کې پر با شهيد دي تخافونهم تخيفكم انفسكم یری دې تاسو په شان یری دې لږ دی کوم د خپلوانو نن څه مبارزه لري چې دا را څنګه لري چې دا خدمتونه لري لري چې موږ ولان به څنګه شریک شي الله را په دې سره ځان ته د بندگانو میتوب واقعي شریکی دا ته شي د لېل لپاره کوم خپل نکړتې غریت رالې دینه ظلم ته دا کې تا وی دا که څنګه او همو لکريکون اغلیزمم چې مراد دې چې هغه شریعت دی چې بیان مخ کمد شری کوشي ځانمان بیا وا او کتابی داری په فائض خپل <سؤال> دا بيدار دا فائض به غي علم اندوږي له لا علمینا فمن يهدي قصوب اکلار و اوقي من هغذا ذا عز جل <سؤال> الله <سؤال> کوم را کړی وی الله رب العزت جرت وکلا مش فودلې دې دې دې ني وري بلان فمن يهدي الله كلامه ذللا وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَاحَ دِيَلَهُ تو که اللّٰه ربُّ رِزَتْ مَنْ يَحْدِهِ اللّٰهُ چهتا که اللّٰه هدایتو که نفلا مظل للا زدر یا سو گمراه کهون که نشت ده او اسم وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَاحَ دِيَلَهُ تو که اللّٰه گمراه که جادت سخلا نشکو دلی او نمی دیلران من ناو تغیرسو ذین مین حی نی دا دا پارا دین پاک فطرت الله التي فطرت بها الجالها فطرت الناس عليها پیدا پید خلک په هغه باندې مراد دینه تدریک دېر چې امام رضوی رحمت الله علیه فرمیږي فطرت الله من ال بم فطرت الله وهو التوحید قلبنی فطرت الله فطرت الله توحید الله پیدا دی الله چې تاسو په خلک پیدا حدیث کرازی نیوی علیه السلام فرمیلو كل مولودن کل مولودن یولد والا خطرت الاسلام فعبواهو یحویدانهی او یونسکرانهی او یومجسانهی دا یو مطلب علماء زاہرنما یو مطلب دارستان كل مولودن مولودن یولد والا خطرت الاسلام آریو ماشون چی پیدا کی گی الاسلام ماں نی پیدا یعنی هر یو مسلمان، هر یو سن آغا مسلمان پیدا کی گی تا ابواهو یو او یونکسرانهی او یونکسرانهی داده داموکار تلے یه یه یهودی کی، یه نسرانی کی، یه مجوسی کی نو د هر انسان آغا مسلمان پیدا کی گی نو آغا دیا یا سر آغی راجیسون لگو را شکر سملاحی لیتی سکران نام قوم پیترا څنګ تو هی الله رب ال عزت مسلمان دا پېدا کېدا چې د دې کې ویر کې ورازې هم له لګې دا باندې کېږي زه مقصد د همدې موجدین د دې ترپی كله مولودن یو د علاقه اسلام هر یو ماجو کې ته دې الله رب ال عزت پاکستان قد کېلې ده قبل اول د اسلام هر یو تن الله رب ال دا طاقت پې کېلې جده اسلام تبول دیده. بس قبلی اینسا قبلی والله هر انسان که دا طاقت ورکره. دیده از اوکی وزیگوی رزوک نکرانی صور مجسید. و اسلام قبلی نو اسلام الله هر انسان تبولی. لا تدبیلا لخلق الله نشتری فردیدن لخلق الله لدین الله. ابدالی ابن عباس امانکی ابراهیم نخیز سید بن جبیر اکرماء مجاہز قطاع دا زعاد تاب لا تقدير لخلق اللهنا مرادين لله يا رب نیشت چه بدلون الله رب الجدينا را قديم مسجد لیکن جاء دخل گنا نه کويږي مونې بينه اليه يمقوم مونې دينه اليه کي دا دراګل دي دي الله رب الجستا يا مونې دي ني لمن ارادعين اليه بالتوبه عجوب من كلا رب الجستا فتوبي سرا کي الله ته فتوبي سرا وګدي گناه نه شي تووبه ساتي دی ما مان درمان دې د دې کړلې موچي عینا مو ني ني ما نه موچي عینا دا دي داري څوږي زکر اجر دې لته تاسو سره دا دي الله نا او پابندي کوي ما نه ولاخ ګونو منل موچي دي من موچي وی مو شریکانونه منل الذين ترقو دینهم مكي ذاك ثانا کسس دي دین قل وقانو شيا مشو دي ډلي ډلي مراد دینه ربيب نانفده قول تصفیر قرطبی ذکر کڑی وهمن یهود و النصاران یهود و نصاران رایدی که قبل دین سسنسک و گدوڑی که ویم قول تصفیر خالدین ذکر کڑی هم اعلو البداعان ورات دین هم بداتو علی خلق دین که طول بلدیان دین که قبل دینی که قدوڑی که سسنسک و گدوڑی که قولو حزبی مما لدین فریحون حری ودلا حاریو دلایي په خپل <سؤال> عمل <سؤال> باندې خوشاله <سؤال> ده په خپل <سؤال> دین باندې یوه دي زمما دین هغې په ثاني او زمما دین او دې هم د کما پرځامه دنا څه زورونه حاله <سؤال> په خلقو تا تکري داور دهم رام رستې رب خپل مليبي نيري تا ګاټره چورسيږي طرف الله نه رحمت رحمتن مهربانی موراد لفظ و دې چې الله دې وکړي په دې وخت په اوردنه بنا د خپل قرايو کې کوم شتونه کی وي دې لپاره چې ګورو بیا نه چورو کې ثواب تو چې مونږ دې تور کړې اتمه تاو په ستره واخلي فجر دې جتا څوک وایي چې هم انزل علیین یې یار علیګلې او تر ای دې سره څه د دې مستوی چې دې یا دې سره څو اورګر څه بهانش دې چې یا دې معنا قطعه د سلطان په اسماني کتاب څخه مراد دې دریل کوله کوي دریل اسماني کتاب دې میچینی سره دریل صحیحه په ویا تکلم او یا خبرې کوي خاصه جريې پریوان شلته اونکي کرا جوته کومه خلق ته مهرباني پر حوض بها خوشاله کړي تې باندې او کور سیدی تاس تگلیف با سوابت ها عمل چی کلی مخیلاتون دادی دی پدی وقتی یخنتون ناومه بگی دلی کول سو بلیل ازی ای دینی اوری بیشک اللہ را غضا بی چه فراقیر دکچه تی چه خوخش و تنگری دکچه تی چه خوخشی یقین پدی که خامخا در دي دی دا پا دا خون تیمان رو دی وات فاات از القرمان تغییر استکسان تا انسان خیگنی دا ورکا قاون دخل ویتا حق دومی سنان و دا اغو ردید فاردعا کسان و یورید و الله اللہ ایراده لرید رضا منتیاز اللہ رف العزتا و اولایت او دا کسان حمدی کامیاب دین وما ما آتیتون من ربن لیرگو کی املا لیناسی خلا یرگو انگا اللہ دا مطلب دي. وما اعطيتهم من ربن حاج ورغيطا ثم ربن تضخيس دوار كان يرغو چیزات چي چیزا. دهي انوال الناس ومالن ذخلك لا يرغو عند الله پس نه چي رب الله عزماندي یو مطلب دې دې بن جوبير سي مجاهد سي تقاضه سي ذکر کيږي مرااتكم وضو قاضي امر دي جندي کي راتم توور کو لشي ټړې بدیینیت باندې چې ترڅو یې واضح عادي دراغلا دغه سره په صفدونه د دې دپارټمنټ د जबाबه ناکا ديو هغه طرفه چاله راشي د به نار سره کوي نو بدیینیت باندې چې ګڼه کول چارې چې سبب دې ناکرکی په دې جواب نه ملایوي دا مطلب دی دا یا دې دنجو ورته مجاهد د صفدونه کېږي اونه سبا تقریبا 93% یې کالې واضح قابل پی وی مخالفت نه کی صرف دې دپارټمنټ کوي ظاهر یې د کاري دغه عبارت چې بلوس همابن ترڅ دې بنا سره کوي او هغه وګورما ما هیڅ څه یې ځکه ورته او که اونې کې نه د اړیمه نه پخدل کېږي نو خو دې لهنی سره واجی او دا ما ته زمره ستیل او دما سره هیڅ څه هو که کوي دا سره تر دې پوري کېږي چې نه وي موږ نو خاجيانو چې خلقو تر دې سره دې وي مجاز نه نيوي کار ما کې سنت ده ان کې کله واځ کله ختم کله بل څه کوئی ما خلقو تر دې کېږي چې خلق د جور مال تر سره کوي په دغه مطلب چې سیدی د یوې د مې د یوې پېچې سره مې راغلی دی, دی. زه مطلب هغه آتي څنګه ریبل دیږي انوال الناس ورته د دینه صحاکره محمد علي د برګري دي خپل خپلوان ترته کې جنکه صرف د بی‌عکارا کرما د خپلوان یا دنیا نیجه دما په ریبانې مخوشي د خپلوان وریا ترته کې جن په دینه چې الله رب العزت په دې باندې تاسو کیس ثواب ورکړي سره مطلب چې هغه د وما ادي من رب اليرد في انوال الناس مراد عمله حقه لازم عمل کوي ديرا سارا د خپل کو جنوري کاری جاره يا ساتر الله سره د عمل مجي نيکي لکي هغه عمل قابل, قابل قبول دي کوم الله رب عزت د زاره فال ما ما کي اوله مسئله دي چې دي دي عبد الله ناغا 800 سنه همدا د مسئله اره سي په واځه <سؤال> قاضي امر جوړ کیږي چې سره خیګنه بدینه ته اجتماع سره دڅې هیڅ ثواب نه دي شتون. او چې ورڅوي تاسو من زکات او الله ورېزم نه الله یې الله درځه اراده لري د دې لپاره دڅې کې دکې دماس دې کوي والله ذا دې چې پیدا سری تاسو به رځګر کې تاسو بیا وګورئ و جنګ کې عايشه ورشریکانو تاسو نه امر یې طالب من غار کوم چې کولی شارداکان منځین ضروري سمچي شي کولی قال دې د الله پرځ د دې دا بیا ما ان کې ګونداونه دې شرکې یارل فجادو تلبر وال بحري بما كتبت ايد الناس يذيقهم دا ولي امروا لعلهم يذوقون آیات ثم لدې يا مطلب دعايات ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر فيه ابو بكر رضي الله عنه ديرنا دي مراد هاوي بولسان والبحر والقلب يعني ظهر الفساد في البار البر هو والبحر هو واللسان والبحر والقلب شرح هذه الفساد فجو كجون كي سبب الانسان يعمل لوجنا يا ابو بكر الله تعالى اضافه تل لسان بقدر علل النفوس علاج الانسان چې په خراب شي په دی باندې انسانانو نو څو نجار انسانان تیګړي یا خوده چا دغه ضرورت خلکو په هغه باندې جوړي دري درن فکر سره د خپلې نه د خبره وتی چې خپل دې به جوړي کې ولې د خبره او بڅر دې پر وای په اجازه تل لسان بلکې بقدر علل النفوس چې جيبه خرابه چې انسان جوړي مې په زړه فضل الله تعالی په بکر علی ملائکه ولکه زړه خراب کیږي زړه فساد کیږي راغې پریوانه جو پرښتې جوړي ورچی پری جوړي انسان لپاره جوړي چې ورې دم را خراب کیږي دونه خراب کیږي ځکه الله نامنه نيترو کې دا ټول ابو بکر رضی الله تعالی دې مطلب د آیاته دا رشي وې فساد په بحره والبهره او جو پرند کې مراد په بازارونو بازارونو کې په لو کې بنا کا جبت ہے الناسی سبب دعمل دا خلق بنی جس سے صاد مراد مدارک ایمان میں سی رحمۃ اللہ علیہ ذکر دی یو القہات بدان مراد صحت ہے اگر کوئی جاہت راضی ہے انسان دا عمل دا وہ جن راضی دین وقلت الاضوار دگارانو کم دل دا عمل انسان دا عمل دا وہ جن دے انسان عمل خراب کی گناہون دے دی کہ اللہ نے نمبر فساد تنیدل دا انسان دا عمل دا وګی نوی زم فساد دی بل چې نقصان پر کول دا ونه کې وی او څه فساد دی او دا انسان دا عمل دا وګی نوی تجارتونو ارزښت خراب کیږي ملکونو چې بیا بل کل دیوالۍ شي دا رنگونو کوه لنګواز مرګونه چې ډیر واټه کېدل مرګونه پیدا پیر حاصل نو د پسي مو کېدل کلی هټ نور الاج ورسنی بزانی ورسکی ده، دقیقه مرگوله ده سلو که دام خساد ده، دارن مرگوله ده دا زناورو که دام خساد ده، و قسرت و حرک و غرق و دو بیدل دام خساد ده، او بورا تگوری خارک یوزه که ده بجلین او رو لگه ده برزنه و خلق پکی سوزی، شو زیدل دام دالله ده طرفنا عذابی خساد ده ده، دو بیدل کلهونه راتل خلک د بيدل کور یو کله خلک د کلام بلو دې کولا دوېدل د انصاف انسان د عمل وېږي درین څیرمداری ذکر کیږي او محتول من کل شی زه هر کینه برکاته پټ ميدل د انصاف دې چې زه راغړې ني برکات نه د سبا جنا د شو دی اس کوچو کلنده کې په سبب دا عمل د خلکو انسان امان خپل عمل جنوگووري مون نور ن ک دی کله ووی ب شت کله فراغمی شت کلوي پز کلوي دا رادي اصل لا زمون د عملوج مسلمان ري داې تافرو ته هرې ډیرردي ذ کا خو د الله را پررزت نمونون ک خل وج مسلمان دووی ز الله را بررزت او بیا د الله ر مننیمللار ص اللااف ورکي و دا هررته انسان د عمل دووجو کان وي. که برا شک اولی نلاحن بطابانی شک راجی برا گلون اولا نتابانی بطابانی راجی انه امال دکول خفیصر خنیمتنگوی بد امال دکول اللہ رب العزبان دکول داکه سبب دعمل دخل کو دی پارا چهو تکیی تلیبان بی باز سزا دیده عمل کبیر کری دا دا اللہ و میرگیون دیده پارا چیده مجور بیر رو گردین اللہ حالاترہ ولی سوچو کی داولی اللہ انسان بود ویا نبی علیه السلام مگل دی کذنو که وگو ری سلام کی وانجام داکتانو شمکتا سنو وزیاد دیم مشرکان وعاقم وجه کا لید دین القیم و صدر و مقصر اپار دین گردود مقجد دینا شراب شاورد لامرد لگو نبی واپس کل دیلا صرفت اللہنا صدا و رضا لید داوان دیوڑا لید داوشیم چاچی کفرو که پدبانگی صدا د دې میګملو کو پیدل خپل ځان نه پاردا يم هجو تیاری دي دي نه پارهي جنته ځان برخې ته دې تیاری دې پارا چې بدلو ول الله ها کسانو ته ایمان والا دې میګمل کې د خپل ځان من دا دې کامیاب بن شي تاسو ومن ايادي د دلیل اصلي سرلستون دنا په قدرت الله نه دا چې علیږي اباګانی ممشرات دی دې پارا چې په تاسو باندې خپل مهربانین او دیده پارا ولی تجری الکل <سؤال> <سؤال> کو بعمره او روانی کشتی فوقم دالله <سؤال> رب العزت او دیده پارا چولت و اطافه لخضل داللهنا او دیده پارا چطاف شکر اداکی و لنقدر سلام قبل چان از رسالت تحقیص را لیگل و او تلیم دا لیگل و منگا مخیصانا پیغنبران قومونو دیده و جاو غنگل و جناتی تاغلو دیده پیغنبران توازهو دیلو باندی بدلوا رسل <سؤال> من دا کانا چې مجرمانو وقان حقا علينا نصر المؤمنين <سؤال> او دي لایک کوم باندې انداز المؤمنانو يا چې دې شي چايته نصر الله ولا ينصرن الله مئنصروا الله دعوته ان ذاتي سو كيل الله الدين ذاتي او سو محمد کي برائي شي روميا ينصر الله ينصركم اتعوذ الله بدين ذاته تو الله تراسين ذاتي اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> بلدی رکھن دلدی روی اللہ <سؤال> رب رزتها دی چرالی جی حواگانی تو تیر و صحابا پیبسو طروف سمائی بسو چلی دو چید دیل را پوریز صنا پسواریگ دیل را پاسمان کی کئی پیشاو کنگی چی فوکشی اصنگی فوکشی اگر دی داوری دی کتا فن چوٹی چوٹی کتا پیابمارا را یا مرا دلواله لوځره با وګړو نه چې پکې مزاګري په خلل وځه په څه ترتیبې او من منخلالي چې دې مزل ورزنه ده یا کوم معلومیږي باران دې ورزنه شي پیدا اصحاب به پسلای پیدا اصحاب به پسلای من یشا او چا دې په خلو بندګانو نه وکړي چې اور سه نه زامم یذب شون دي په دې وخت خوشاله خوشاله وي وین کان من قابل الله رب ال زد دی په ما نه الخير او درهمت داران مو شي اگر ګذاران نکي زمونږ گناه د وجه نکي یا الله زمونږ غناونه ته مګورا بخیر او در دا رحمت بارانونکو یا خوري یغی اتهوالان زوی په منند راوځه وانزور کوڅو ګرا الی ااتار رحمت الله فنخو رحمت الله سب العزتا کای په یحل ارضا سترنګی تذیز نو کا بعده موتي ها روته باندې کېدلو دېنا ان ذالک یی تنندازا لم فی امام خجندی به کیمری امام رضوی رحمت الله علیه وسلم کی قران شریف کی اکثر اصطلاحات قیامت سمثال و مستری شوې دي زړه عاقبت صفارت افریدیل کې دی لکه دې الله رب عزت مثال ذکر کی اول ثرا اخرت ته اشاره او دې قدره الله دې کی دا الله رب الجہاریه زبان قدرت والا دی چې ریولی مونږه هوا پراوو کوسی دی هغه لرادل ته هوا نو مراد هوا د احساس دی وی دی حاغی لارام مسواران تک جړ یی شری تک جړ مانا خاوګر دیبی روس نو دی نه یو قرونکو ورتهون کینکار کوون کی سینہ کلا توس نوې نوتا وڅینن دی نه ی او رولېمو دتا بلا توس نو دعا او نو اورې مړی आवाज نه را اذا ولوم دریم کله چې وې ځاګون نوري کښین आवाज لرا کرے چې ګرځي شاه شاه ټول کې مثلا سماع الموتابه ایموري اوری یا نوري په پریوار کې قران شریف احاديث رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران شریف د ټول آیاتونو او دغه خبره معلومیږي چې موږ نه او او هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر معلومی کی چې مړی او ژوند کی کوم علما تم, تم جماعت تم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تعظیم دا تطبیق درمل د ژوند او ریذ لو قائلو معنی د قران شریف نه دلیل نیو دا جایره دی الله تعالی او نورو د قران شریف کی ذکر کیږي ان کلا سوتنی او علماو ته چې نن او ورو هاگی <معنى> ویلکی نا اوري ناوری دخلقو هاگی ویلکی موری اوری ماولنبر دلعیل دل سماع و الموتان که کم خلقوی موری اوری پارا اصول دلعیل ویل یو درین زان دا پارا داوی بخاری شریف جویم جیل پانش ستا ستا ستا ستا ستا ستا که واقعات قلیبی بدر راتی نخی عرصو ذکر نبی علیه السلاة و دینګګل نړیدو چې کوم کفار مړ شيو حراکیو هغه یو او کاند کې اورځو ندیل اجتماع راځمکه بیا ورته وي ما واذر د کوم حقا ايتا صحابت ديامن تلکم کتاب سره کتاب سره رب وازه کړي وان عمر رضي الله تعاله نبی اسلام ته فرمای د الله پیغمبر حیات ماون اي دي اوري دامن یوري دینالمعلمه چې مکه د عمر رضي الله تنده صاحب کرامو دا پیروي تی مینه اوري دته کې دی ویل چې دا خبره ورسره کوله چې هغه پیدا شوه اې موري اوری نوی لري نوم ورته پر نام الانیس ماون او دیو تصویری یو یو ګورې موري اوری وکړه چې نبی عليه السلام پر مې چې موري اوری جواب د حقیقت یو دالون بخاری کې لري چې لقدره رحمت الله علیه صلی الله علیه وسلم دنجل 550 صفه کې خدای ته وایي احیاوا الله تعالی دا کاثر الله رب العزت نبی علیه السلام تا جوندی کریو نبی علیه السلام تا جوندی کریو پیغمبر تا زی کورتا خبری کولی دوین جواب تا دا آغی دادی چا سال دا موجوده دا پیغمبر وا او مختم چیز دا غصه پیغمبرانو خبری کولی دی دره ما خبره دا ملو آوری دل تکم پدی واقع کدی نو هغه داو ته الان <سؤال> <سؤال> یتس ماون <متحدث> اوس دی اوری دا نکه عمر د فاردی اوری الان پدې څه غور درشته چې اوس دی اوری دلته اول هغه یو قاعده اصولینه و اتسنګ عائشہ رضی الله تعالی عنها چې عمر رضی الله تعالی عنه هغه ودید او د ویو کې ورمړي اوری عائشہ رضی الله تعالی روغ وو ته دا تصدیق کړو قرآن کې ری داوری نه قرآن کې ری مخالفی حدیثه تخریقي مخالفه و تا تا مخالص کاری که نتبه دا آغی جاس توجیبه و که ورلا بالمطلب دا آغی واقعی نشار جیللا و صلانه و صلانه و صلانه و صلانه و صلانه کم خلقی وی موری او ری دا آغی روایت قر و النعال روایت قر و دا دی که نبی ریس صلات و سلام فرمائل تا تا تا موری نراغلی نی حاغا دا خصاص و حکوم پشار او ری که موری نسوال او ج د یو غره دی روایتونه معلوماتي چې ګوري اوری لکه چې د نړی په سنافمي ته ځخه خلا تشار اوری چې هغه په دی افریشترا غلی وي د هغه جواب کول کو دوری نور ان ان مشه تصویره مصلاړی نور کې د هغه مطلب اصل کې سرعت انزال سرعت د فرشتو کنا مراد دي فرشتي دومره زر راځي کنایاد د فرشتو د زر رات لولونه ګوې چې هغه په څال خو په شان له څوري معنی دا چې لګډوم نيزي تاسو سره دیاوته طریقتي راغلي او څه دمصټنې نه کی نه هغه نه اېدا دجلټینه چې دې ريزر ورت راځي اګه څنګه یو څه چې وي خاص راځي چې خاص تلاشو زر راځي په خلک ورته دې دغه څلور څخه خبره کوته لازمات قبول کړي معنا دا چې ورته څلاره معنا زر راغلي دغه څه معنا چې دا پرېږي او د دې ريزر راځي درې درې کې کوم خلک کوم وي ورداوي دسلام څم پرمړو باندې وع السلام السلام عليكم يا اهل القبور انتم صلا قنا ونحن بلا صبر بالسلام كيف مرضيكي ليكي ان زدك يا كيكي كيكي كهاري اوريدلكي تمريت اورينا نهاري اوريدل سنبيات تمريت اورينا سلام بيقول يا كيكي ده عليه جواب سلام فمانا ده جواب عندي شب دلجي ام تنور دي ترقين سلام دي معنى دعاء است عاوزك يا سلام فمانا ده دعاء السلام علیکم انا پتا د الله رب ال رحمت پہ سلام خارج کوم د خمان نه ده چې یو څیز اړوري له تاسو څخه ما سلام وختان کې چینو سلام کو قرآنی شریف کی قصوم مطلب له ګورو قصوم باندې راپلو ترورم دلی ځان په اړه دوی د نه یلی سنامو حدیث کړي دي چې کم یو انسان دنیا کې یو کس پیجند او د هغه په اړه سلام واپی مدمره هغه کړي پیجنوم کلیته د دنیا کې پیجند او د سلام جواب ورتهم وررکئ یوګړه دری سمالېې دنیا کې چې دومره کوید پجنګلوم کولی شي چې دنیاې څوک کوې یندک دی سلام چې نود پژېوم او د سلام جواب مررکي او بعضو خو دومره پېپېدي چې راطاو کې ورلاان د قبلې د طرف نه راطویشان داړ چې سری په ضفې را سرم راوي دا څوک دې بور و د قبلې د نه ورله را طاوږي چې سلام پ په دی باره کې چېې تپیر علماني نامه لخ د پلا د بېلکل ضعیف حدیث ده څرګرګه کوي چې څه ویني او حاضر نه هاجر مبلې ګرګری انهو ضعیف بل منکرونه دا ضعیف حدیث ده کله منکر حدیث دي دا ځان جوړ کښې حدیث دي چې خبرې نه دي راغلي هو دا طریقه تقریبا هم دا څلور د لوی ځان لپاره ډیر مشهور دلیل وایي چې د معلومي کې چې موري او ریدل کولی کومه ولا ماجو موري نشي کولی نو دا هغي یو قداغی دا قرآن شریف دا آیات دونه دی که ده دینه معلومه دی مری آغا آوریدنی شکوله فعنه کرا سسمن الموسازی کرده مختم تیل شیو روس رو امراجی شیستره فاطر که که مری آوریدنی شکوله دی بلا تصویر کبیر که امام رازی رحمد صلی اللہ علیه دی کلکونی المیتو لا یسمو ولا یدرکو شیئن مری لا یسمو نقو اوریدل قی ولا یدرکو شیئن نقو سلسل باندکوهی مړی که نده ادراک چې شده جسده او پیجینی او نکی ده مړی او ریدل پولیشی داران تفتیری مداری که امام نسخیر اما صلی علیم زویم جل ده سم و صفه که ذکر کری او در منصور که امام صلی علی اغم زویم جل که ده سو خبری ذکر کرده دا. داران تفتیری ماجدی هم زویم جل تیس و چیتر صفه که ده خبری ذکر کرده مړی ده ده او ریدل لانیشت ده مړی در انجین څول څه پکې هغه دې پوری لیکلي دي زګمال صلاح جان دي, دي وبنجان بنجان وي او حالې زمرا سي دي خرابي ته موږ او دا خبري شروع کړې دي لې نو پاند دې نه دای جوړېږي چې خلکو اقیره پدی باندې خرابېږي امام غوېنی فرمه صلی الله و وسلم دا خبره کوله موږ اورې دا یا جنبل او دا چې ماو دې شک دروازه یې بنده کړه زکه کته یو کس ته چې مړه نه اورې په کې هغه دې سره یا خبرتي دین هاوه پدین نه بندینی او چې پر تاسو سیمه اوري اگر کتواس د ډېره خبرې کې هغه چې د ځکه خبرې پیدا کیې پیدا کیې تر دې پورې چې د سلامتی ویلې زما اوري بیا ورته خبرې کې او د یو ته حاجات هرڅومره مخکې چې مړې زما اوري زه شير دروازه قديمه نکولایې چې سړې وي اوري دار العلوم دیوبند صفه دار العلوم دیوبند دریم یې ټول صفه کې حاږي کړې دې استعمال موثق بلکه عدم استماع پر نقد ای وارد ہے سماع الموطاء ثابت وی سماع الموطاء ثابت ندی بلکه عدم استماع پر نقد ای وارد ہے دمرو قناه اور اید البانی اختیار النص موجود ہے قرانی شریف دیو قران میں جن ثلاثۃ الموطاء فانک لا تضمن الموطاء یا تنی قدید دلیل ہے کی مینی اوری القاری اتم جلد 202 دفعہ یہ آواز کی لأن الموتى لا يسمعون لا يشهدون مري لا يسمعون لا يورى یا ساته اذا لازم مساله لا يشهد كادر صفر دي کی شک نشته دي کی ورا تو شګو کی وې درمړي مورې دارم فصل کبیره دوین کتابونه چې کم ځانته نه کم سمجانتیا دیو باندې ویل هم په دې پرې ډیرو مسلو کې بینته ذا اولسن دا دا دا دا دا دا دا او و دانشيون كه ديو والله دامه سليرا دي چې موري اوري اوري تا سغوري مصطح عالم کبيي او داسي چي دي نه بالکل صبري رفعت القدير دي تر کوي اينما شايخنا لا يتنو اينما شايخنا زمند ولما طول مصفقا مسل دوان ان لا يسمو عندهم دي پنيز ما موري اوري دي ني شي پولين دامن شرح هذا مسلم شريكه شميل احمد اسماني رحمه صلى الله عليه وسلم فتح الملهم شرح هذا مسلم بين جلد شارته وخناتنا برصفك ذكرتوري وعدم سماع الموتى هو مذهب ابو هنيفة تا. وعدم سماع الموتى دام زاب تمولي نعوري هو مذهب هنيفة ابو هنيفة ذال امام ابو هنيفة لا مصلح له دام غم سلامه لأوريد النقيم داراً تصرير الجنجوهي على المسلمة بمسلم شريف تصرير في شاگرنا نتني لكي لها عادة من خبر كوري دي أنا وشاگر نقول هيا رحمة الله عليه نعوهي فالظاهروا انكاروا عدم اصتماعي وهو الصحف ان لنا فالظاهروا ظاهر خبران انكاروا عدم اصتماعي الموتان وهو الصحف ان لنا. ان تا دی خبری که اول مولی نه اوری نه اول اصحف و اینده نا دا زنون کنیز بانه خبر دا دی خبره دا که دا مولو اوریدل دانیش تا دی دارنگ دیوبندیان و اصول که تاونه دادی دا پار جاکم گاند دیوبندیان راز وی دا بریلیان و دا خلقه ناغی دا خبری دیرو مشروع که که مول اوری نیو دولمه دیوبند مقتتکه فتوه فتاول عزیز الفتاوه فأيدي لكل سماع والموتى ثابت مهي وعادة سماع فرح نزد قطعي وارد هي سماع والموتى ثابت ندا أو صنع ورده لبانده نزد قطعي وارد هي دارن كفاية المبتى مبتى كفاية الله سيبول جسد انسو شاید سفلاوش فتاولا كفاية علماء حمثياء كي نزدیک سماع والموتى ثابت مهي هي ده نه علماء کو نیز منندې معلوماته ثابت ندي ځانې یبهتې مُفتي کې بیا مُفتي کې په دې لحاظ چې مُفتي کې څلورم د 591 صفه کې ځکه چې اصحاب القبور کې سما ثابت نه دی ځکه چې اصحاب القبور کې سما ثابت نه دی وجدادا کې قبرن والا اوریدل د سر ثابت دی چې مېله اوري دارن تعلیم الاسلام اثر لا خلق آغور را عزور تعلیم الاسلام کی ماغلی کلی دی مرد قبروں میں پکارن والی کی پکار نئی سنتے اور نجواب دیتے ہیں مرد قبروں میں پکارن والی کی پکار نئی سنتے اور نجواب دیتے ہیں نیخو اولی اونی درست جواب درکولی چی حتی چیوی و علیکم سلام و مو یو فتن بیاراتاو چی اوغوری کدا دا نور غنځه په دې باندې دلیل استدي تیموري عامه او د ایما با بابا یې فارم د تلل دغه څه مسلک په دې دی باندې ډیر زیات خبري کولی او دا مسلک جے اشاره رضی الله تعالی او د اکا دین سامی کرام رضی الله تعالی موږ باسباله کې اشاره رضی الله تعالی چې خبره روجو کړیو او هغه باندې خبرې کوي او دا خبره غلطه ده ځکه اشاره رضی الله تعالی توځې په تعلقونو او د قران آیات دی دلته وو زه قران د آیاتو څخه انکار کولای شي هغه ودکوي چې قران شریف fizyke دین نه کوي تاسو معلوماته زه قران د دیني بیاڅو څخه انکار کولای شي اوه 아이شر رضی الله تعالی نه اجازه کیدل شو زه قران غیټ نه هینکر کولم په اینه کلا تاسو معلوماته ځکه چې نن دیني اسلامي څاورو لېمړوتا ولات نو د دعا او نهوري چاڼ आवाज درا اذا ولو مذهین کړي ووري دې شا ته په زیاده تږی او زیاده تږی ولا ورکو او عظیم نور او د سنت کله شاکنه بالکل بیا نه شوږي دب کله سره موږ بالکل نه اوری او ما هان تا به هالو نی تلار خوږه تا ان زلال دین د گمراهی د وینه ان تاسو نو د نشاورو لې نه تاور پیدا نو ورکه لا مگر هره اصول کیمان اوري پیاشې زمینا به موستمون د زیوی غړگی خوږه کی دا څلور کوئی فإنك الاسم الموتى ويقرأني شريك ذكركي تي وارتنيش أورولي ويقال ليه وارتعوري مبيع الاسلام وارتنيش وأورولي ودعا مطلب دلكل ويسمع مرات, مرات دي الله بلك إسمع مرات سورتنيش أورولي ودعا مطلب غلطي إشارة جي الله ويقرأنا فا قرآن بسوخة وجل أغيكم ددي آيات نذريني ولدي ما أغيتنا مرات ما أغي سلام الله <سؤال> الذي خلقكم من زوفين دولكم دلل اختي الله أعضاء ده تدى كريتات من زوفين دا كمزور و بونا كمزور يعني كمزور و بك مراسي ديگر من بعد زوفين رسو دا كمزور والي نا قوة تا خطا من بعد قوة زوفان ديگر دوله ده رسو دا قوة نا تا خطنا كمزور والي وشيبه و بلا اول انسان كمزور و بیا مزبوط ش ديا و كمزوري شين لغا دی الله هاسي چې په او دا الله خو هر او قدرت او لذابې اسواد د قیامتو فارزمانی چې پایم بشي قیامت یو په مونږ جرمون اوسمون به مجرمان په وقت نه تیر کړي غیر صحابي او طاعت یو دانتي نه له وخت مو کوتل کړي هغه ویلې شي قدار کوم دا رنگي قانون او سکوند او دې اړه له سيوې نه هغونه وی به هغه څنګه وځور کې شي دالم ابي اِسترا با غران کا تیر کر تا سودی کتاب ل ہے پہلم اللہ ہے ررزے سر پر تکیز لو پوری دارزا پر تکیز لو لیکن تا سن گئی غذا اور گانديلا یا ثاول نی بنز لہم پیدا ورن کیہاں کسان کا ظالمانی مانگلہ تم مجنے پھول دی ولاوند ساتھو نبردی ملامتہ منظور لشی ندی پریا قبل لشی ولقد زرم نعن ناز دی ھذا القران تحسی طرح بیان کنگا دفع دقل کو دا شریف کی من صلی مطل، هر کسنا نسالینا، او کرا تلو کتری تابع آیتیں گفت و موجزی طرح، خام خواه وی ها نکسان کتابیدی، مه جاسو اللہ مگو تلو مگر باطل پرسان، دغت مور لگی الله رب العزت، علا قلوب الذین پجنود ها نکسان باندی، لا یعلمون کی نکویی گی، توبر کوه یقین وا الله رب سرتیا ده وله سف نه لدي نه یا خوې کې تا ل هاولسان یا او د نې تا لا یو ک ق بسم کوي له الرحمن الرم لمانه م صورتت دی تربان یو دی نمبره نوزوراً 57 نمبر دی او پنځم نمبر نازل شوی دی رسو د سوره صافات نه او مکه دی صورت تی سبانه د لوی لقمان مجدي سوره دی تلبیانی یو دیر شمو نزولن او پنځم نازل شوی دی رسو ده سورت سوافات ما او مخی ده سورت سوافات ما اسمی رو خداو کنونتا در رومیانو پرنگ غلاب راکی او د لقمان ایتین چې پرنگ رات حکمت نسیب تی ما مقصی صورت که اثبات دکو هیت بانده دلائل اقلیه ذکر شده دلائل اقلیه ذکر شده دلائل اقلیه نقلیه و وحییه دریوانا قسمه دلائل ذکر که اقلی نقلی وحیی داران که اول بشارت و مومنانو تا تو قدیل صورت که اوطاف د مومنان ذکر کی گو اشارت ای قبر تا بشارت بالا ملاویهی کرد چه دا صفا تراغ لنی دارنگ مت که صورت که اطا و ولاين جتاو بیااتن قدیریه تل کتو معجزه راوري قديد حقي مون کې نه دي په دې صورت په مايا کې وي وای جاتنا عليه اياتنا ولا مستكبرن قال لم يسمعها کله قران شريف له کې دې چې تکبر یا زادې سورتهن سورث ممتاز دی فدري نقلي د لقمانه 15 غاړن سورث ممتاز دی دا په زو سيزونو باندې چې لهنه بغیر بل چا ته له مشته په اخر حياتي کې تر دارن صورت ممتاز ته بیان د خپل आवाज د غواري د میتیاه کې نه کولایسته له صوت الحنیره خو یې دیاتې په ټولګه تر आवाज هغه د خره आवाज دی پراخې صورتن صورتي ادهله ثلاثه پس بعد ته د ریلی اقلیان نقلیان او وحیان او تورات کې بیان د عمر مطلب او د حکیمه دنیا نه اطمینان یقین او نه ته د شرک او پر دې قران طرف طرفه او متا دې بل دلیل د مشرک نه ولایت بیا آیات نمبر 12 کې آیات نمبر 13 نا واکې لوقماني 10 څخه شروع کیږي کی. دیو جنا دغه سورته ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنداس د الله باندې عام مهربانی کړې ده او مهربانی کړې په صفات د ایمانوالو باندې درنګ مهربانی کړې ده په ذکر د وا پیر لوکمان یکمین تیز خصوصي مهربانی خواچا باندې اچا دې دینا توهانی تیسان خليفالمین الله خوېږي کمانه د دې حروفو کا آیات الکتاب الحکیم، دایا تنا ده کتاب دیده بحکمتنا، حکیم مانا روح المانی جمع ملوسی تسکوئی ایز الحکمتی، دایا تنا خاوان ده حکمتی، آیا تنا دیده بحکمت پروت دید، او حکیم ذات آلی، دطرف آده حکمت ورعزاد دطرفنا، تا ہدایت ورحمت دیلی المحسنین دفار دیستان تونکو، مراد باہر مویتوئی اللذین یا مولیل الحسنان حال کسان پنکی کارونه کوي نو اشاره دې طرف ته چې اولوی نه کې چار جریان شریف باندې لدین هدايت او رحمت الله کي حال کسان کی پابندي کې ماږي ورکی زکات او دي پاسره باندې یتیم ټول کې دي دا کسان په ځای دې بني غلا دې طرفه ذره قلنا ولایكم من مفيه اوندا کسان همدي ثانيه دي ومن الناس او بازي ذ خلګنا من چري ها دوي تو غه کوې لهول حاج دی لهول حاج دمراد ب پدي خبرې لهول حیت د تیر پورته بر کوي دي دا یو ایات دی د ياتونه استدلله به حال واللهما او الله ک راحت لنا ولمن تا جو روانه است لاله کری کراحت او বজماری دگانو غانو بجانو په دې پمنه راځي اظام جو آیات نه راوایا چون نه د الله پر بریز د بجانو د دې او ریډر نه مننه کوي دارن مجهد رحمۃ اللہ علیہ تم په میل ذل سلام والحدیث انه الغنا مراد دې دی نه غان او بجانی او ریډر دارن مجاهد رحمۃ اللہ علیہ د کرګری الاستماع الغنا و ایلانیت به من الباطلی، دانو بجانو تغوه کیتل، دارن باطل و قبر تغوه کیتل، دیت جره اللہ والحدیث دیتی، دارن حسن رحمت صلی اللہ علیه بوئی اللہ والحدیث، المعازیب والغناء، داتن تفور اوغان بجانی، تا فلاح والحدیث کرائی، دارن عبداللہ ابن مسجوگ رضی اللہ و صلانهم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ و صلانهم حسن اکرمات سید بن جبیر، ای بلا خبر اصول اللہ و الحدیث الگناو اللہ و الحدیث او حقانی بجانی دیزا حقانی بجانی دي خازین دیکھر کوئی دی تذکیر مدارک امام نسیف رحمت صلی اللہ علیہ دی تذکیر نکتراتی یوک موقت ذا تلیل قلب حقانی بجانی پا زکر فساد تداتی زکر فساد حدیث تذکر دی نبی علیہ السلام پر میلو الگناع یوندت النفاق اپل قلبی کما یمیتل ما ازرا او کما قال الغناء یمیتل نفاقه القلب جانب جانب دا په لکه داسه مناسبه درغونی کما یمیتل ما ازرا اته څنګه چې په څل تر غوغو غوغو چې په څل تر درغونی دقه په او ریدل تره فلکه چې راځه درغونی بل تړدی پورې څنګه خو مالک ځکارې کړې کر دي؟ الغنا مفتاح للزنا الغنا یعنی بجانی او ریزل مفتاح للزنا دا دا جنازه لپاره کوم دي دا چا ګده یعنی بجانی او ریز جنازه درنه شي دی. دا جناي ولار خلاوکه څنګه دي دې وجا څخه ځینو رو ذکر کړی مؤتيا تول للمال او دې تر کې مال هله دي د واجبو خرجه ځان بجان والا چې په دې حدیث کې مغاټي په نوې ਵਿਚارو هارو چې دې لپاره اورو ډېر تابانه نور لګوي درېم اندر مؤتيا تول للرب مسخده تول للرب الله رب العزت سې باندې ډېر صغصي کې کله چې ځان بجان اورې دې شي ته دې او حدیث کرام دې عليه السلام فرمایل جامع طورز باندې چاګاني বজاني او ريدي دي وي وګونو کې الله رب العزت دې پارا دې شي وي خلې واسي چې دا غاګاني বজاني ماګلو محمد رسول الله نوي درک دا په دې باندې جاينه বজاني او وي تر دې پوری ځان বজاني او ريدي علماوي دایګی خاص خبره وغيرها نيوي او یګي دعاوم کې دا باندې شي دې دردی پوری نبی علیہ الصلات والسلام و, و صحابی ان جشرج اللہ و تعالی ہوں سفر کی نبی علیہ الصلات والسلام کرے اواج کے یام قربانی کی وپاں وغیرہ کے خل کو تیز نظر تپی و توری با خود دانش تپی نے دانش کے خل کو دور سے درید سوی سوی صحابی دے نبی علیہ السلام کرے ہا و کمر از আদম خیال سے لو خدا علی وجود سفر کی حاجت دے دیو کا لگ جائے خبروں بھی شروع کی او اجازه ونیو چې ګورو په ابي او رسول عليه وسلم ویلک یا انجشا لا تخسر القوارير ویلک یا انجشا وان دش هلاکی دور الذقي القاضي على النبي اسلام فرمي لا تخسر القوارير شيشي مما طوا مراد زنانه دا خډيري ته خراب کیته روان ته سفر کی او دغه خبرې کې دارنگ رنګ تپی غیر او غیره چې د دې قدیمه لنډیزې د دومره پورې نبي عليه السلام د هغه دا خبرې بدو باندې دلا تخترل قوارې دا شي چې رواه توګه ځان موږ تر په دې کې موجودي او ددا اشاره کوي تدین دې عليه السلام په دنده السلام ته فرمی د الله پیغمبر ماخ اسلام له اسلام قبولته په ما وروقي غاني بیانې دی او که تاسو ما ته اجازه درکینوخه لرو اوسم غانې বজانې وې ما خو نه با پکې د به هي خبري وې نه ببل تی نه ببل تی نو زه خیال پیدا شوې دي چې زه زه ما پیسې بغیر نه غټلې دي زه ما روزون پرې کې په څه هغه څه خل جنازون پرې کې خپلاريږي کېږي دلته هم په میتابه کې چاګانې বজانې نه چې نظر بيسي په توانېږي نه ببل ته ببل ته 49 سنانو میډیل سنانو څپرمل منی شاه او کمر انیشوي ظار بازار نه ګنجي او په خراب دي کینو بازار کې ویل او دا خبره کوي چې درې زمانه هم دا خیال <تصالح> پیدا اړه جوړ یو و چې باندې باندې په سیمه لري ایا ساهیو سره دغه خبره کولی پدې حیایې او دارنګ د جنای tội او د شرق باندې ویل او بیا نو بیرې سلامته ضمانه او تشویو دي دیو جن حدیث کراځي نبی عليه السلام فرمایلی نبی عليه السلام فرمایلی ان الله حرم القمره والمنثره والسيدهتا او کوموکرن حرام الله رب العز شراوین حرام ګنی نج واری حرام کړی ده ټانک پوری حرام کړی دي او حریودنی شی وراث دي الله رب العز دا حرام کړی دي او غان بجان او رزل در دی نبی اسلام پر مه د الله لعن الصحابه چا دي څوک کی غان بجان والو دی ابدی ای خلک مشه زمانو کې د خلک وای چې نه من سواتفون او روغان او مبال او داخل صدیمیت بان جاتیری دی. ایگانی بجانی دعوه پی او رما فدیبان او انسان دلاله رب رزد خلانت کرا گرکتاری یو ماناو اللہ و الحدیث اللہ و الحدیث و مراد امبتر گانی بجانی او رگل تدریب و رباد اکر عزیبداللیب محسوس و عبداللیب محسوس کسیلی او دیز فدیبان قسم و خورد قسم در تیم در دین مراد شده اللہ و الحدیث تبسیر الرح... خریم الرحمن آغزی کرکری دین مراد دین اللہ و الحدیث مراد و من غیبت و نمیمت و کذب و شتم و سب و غنائن و مزامیر شیطوان یود اللہ و الحدیث مراد غیبت دین داد خبری دین انسان در دیس فایدان مرادی گزدی دین پس لگاید غیبت کی والفت زانگودنگاری بین و نمیمتی مچوغلی کولدی دین قلق و پمیسی انسان جنیزان چې ګوننګاری په وخت دروغ دي ځان په حالاتي پنیم نمبر 8022 د خبری کول کانډری کول لارن غنا او مزاجيرو شهوان تابع وینم راځي یا کلیه یې د پیدي خغري بل کوله تصویر معوذیزه کړي دي مراد الله او حدیثه شبهات شیطانیه د پیدي خبي شیطکی شبهات به خلکو د دې کې خلک شته طرف استعمال کړي تبعض خلل لغره دوین دي درې زها ته لیکر کول مراد دې نه شرک دي الله ولګي په طریق خبرې له شرخ خبرې بالکل به پیدي کوي او ثلورن قال ذلك امر دا من باطلين هر یو باطن پر دې نه مراد دي تبعض ذل خلقناها وذويت غره کي الله والهديث بيصيدي خبري يضل الناس بغير يضل عن سبيل الله لذا فاعل چطاکي دې دلار ګلانا په خپل خوبه वला ایمنی ترن نیت دی لرا پټو په ترن دا کتابان دی په آزاد د رسوا كون کې فزات تعالیه آیاتنا ولا مستغران د دې نقصان سو غاني বজانې وغیرہ او ری دل غی د دینو جا قران نه واوي دا اکثر چیکم کوي قران ته لیکي اکثر کيوې حالې کې ځان مرض کېږي غاني বজانې اور ری ځنګین ورځي بدره دې ویل ورځي غنې وجانی او لاټن تکور دې بشوڅي ځاتي د دې نقطه بلې چاله لا دا څه کې پام اړه وکلا چې لستې کې بدواندي اي اتنه زمونږه واوړي دې مستګران تکبر کونکي ځانغت غنونکي وای کی دې او رې دې لره کانتي او دې نه یو قران وای دې کی وای کی ته وګونو ځاي قران کي لورتي لګياوي لګياوي خدا دې دم څو چرانه کوي ڪري يور سوتو د گیمم یو غنټه خوږینم اخر دې قران کي څه ویلې کې د خبرې په وی کې ګوې کې په وګونو دې کې درنواله دې په بشر و بیاذاب نلي از دې لپاره کا د تا پاجاب کرنا ان الذين منوا ملطوالهاتين بشارت اذا كان دي ماندودي ني कमाल तेजी रे पारा जन्नत देवी दग्ने मत्सुनोना हमेशा विपदे के वाददा अल्लाह रब्बिल इज्जत रिक्यादा औदा अल्लाह गाईद हिजमत वाला जादी पैदा करी आसमान ना गली लिख दिया खिजा दक्या में तुम दिसो पैदा करी आसमान ना बेगैर अहमद इन व गैर दसनो ना सराव ना जीनी तासावी लरा अलका फिल अर्द खलीफा जमत او خو دې کتا زبانه اندنینه له کوم قوتویله الله تعالی دې کو ستا زبانهونه خوځین او خارقي په دې کې من کولې دا به هر کس منندار راورې مینا ته ما دې ما اندران په هندات نه تر غنګړي من باندې کې من کولې زوج کریم راورو دې برنامه باران ترونو په دې سره کس جوړي کریم عزت من دیا تا حال خلق الله <سؤال> دا پد ایج الله <سؤال> رب العزت دې فاوخه ایماتا تفیدا کنی هاو تکانو مین دیمین چی دواز اللحن دی فیلی اللحن بغیر برسوکوری جیسو خوخه ایجی سوشی دیتا رو تفیدا کنی بلکه زالی مانکیز غیالی مبین و گمراحی اختارک دی وَلَقَدْ آتَيِنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةً دیزَيْنَا از دلیل نسلیق وعقید لُقْمَانِ حیقیم سیتانی وَلَقَدْ آتَيِنَا لُ لخمان الحكمتان، لخمان حقیم تیب حكمت، اقل مندی توان، انشکر لله، جاچ شکر ادا کاد اللہ رب العزت و من یشکر، جاچ شکر ادا کاد، فا انما یشکر لنفسی، اسی کنن فیدا دا شکر دادا، سفارا دخل زندوی لخمان حقیم تیب صوفو، تا سشو سنگتاریو، لقمان حکیم چې صحیح موجود بولارې دایونی کمالتړیو او پیغمبر نو نبی الله الصراط السلام د دې کې نه د عامه یی پیغمبر نه لم لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عذن كثير التفکر او حظن یقین نبی علیہ الصلاه والسلام لقمان حکیم دې نبی نو لیکن دې زیا سوچ وکړ ځوونکې او خصه یقین والا سره او بعض نماوی دا غلام او سید ابن مصیب رحمت الله علیه زی کرپری دی غلامان طور خو بیان له او تدیر له یم ارتغو ورکری یود هاغینا بلال رضی الله تعالی غلام ترنگ نطور غریب صدیق قدی له یم ارتغو ورکری سیوی دین نه حار رضي الله تعالی عنهم کیثار د حقی بیان وک کیدار عمر رضی الله تعالی عنهم غلامو او جنگ بدر نو د ټولو نو مقصد د شهيد شي شو ډير به د دې سره شهيد چې السلام پرني يا ساتي نه نه جا هغه ته د سيدو شهداي نه جا د شهيدانو سردار نه جا رضی الله تعالی انو دا سيدو شهداي هم د رضی الله تعالی مبارک راغلي هغه جنگي وو څواره کیو او جنگ بدر کو مقاوله نه دې عليه السلام ذکره کړو چې سيدو شهداي نه جا او چې شیطان سردار نه او جوړ وی او جنت دروازې تکولن اول به دی راوختي درې دې نو د دې چې د لکمانه حکیم چې او غلام فقیر غریب الله او خدای دوی روښانه سماره په ورکړی و د پټا له تا کول له لکمانه حکیم چې د اختیار ورپېښیو د نبوت یاده حکمت حکمت عقلی او کنه روه عقلی د پټه حکمت اختیار کړ لقمان حکیم ته هغه پیغمبر نو وړې حکیم دې روخیا دې عقلمن څرېرو عقلمن څرېره دې عقل یو واټول مودان دي کړې دا لقمان حکیم ته دوه خار ته دوازنه بادشا بچي زان تر په ملي څنکې نوړو یو ځل دې بادشا تر ناسې او بادشا ته کیوګثم یو څنډه یوګثم څنیو ورو ډوډۍ زیات تر خوا خو دې ور دی دې دې په دې کې دې پېږې کړې کله <سؤال> هغه ۳ سزدا چې سره کوم ماډیس کې تاسو نه ساریتم څنور کا مې وینې زراته مو کړې او لوکمان باندې چې څنڅه نه نور چې څنګه خلی ته او ۳ خو وی ورته نو ما څه وکړ لوک باندې چې بھاو او پړو دی وی پړو ورته د بچا ورته چې په ۳ خالي کوی نه چې څه وځه لوک باندې چې ورته خفته خلک وې شو خو دې بچا سره د په لاس باندې راځو نو ما ته خډیر پاز دې نه مې پتاسو نن موږ یو ډېر خوندور ستون په وړاندې فراوی وکینې نه دا 30 درجمه په دیوځه کولی چې تا غلا سره تمیل وو. دیوځه مناسبونه غنل 4 وروسته دیلا سره په هغه چیزونه وکرو او یو ريخ چیز دي دونو دایي وکرو. باڅ هم به هران په څوري چې په واقعي انګونیو په توګه او خلق دې اقل څه هران کړي. په معنی چې تاسو تجربه کې سینځي کړي یو ځل رقمان ایکیم سی سا رلوی در جنا وگر و چیلو سر اون که صدیوی سا در در دم رلوی اهدوالی ملاو شلا سا و جوهاد کدیو رقمان ایکیم سی وقتاوی یو وجه قدا در ما سرگی اخفل سرگی در حرامونا بندی کوری دی دم را پوری جماع خوشش کوئی پا سرگو ما حرام زیت کتری مدی دوین ما تیر زیاد چی خیال ساتری در جیب خیال مدیر ساتری دی چی جیب حفاظت لو دریم نمبر ما په خوراک کې ډېر احتیاط کړئ خوراک چې ما کلم خورلې ده حلال خوراک کوشش ما ډېر وکړئ څلورم نمبر ما ج خیال ساتل د شرمګاه په اړه کې د شرمګاه عزت او خیال ما ډېر ساتلې چې درانه غلط استعمال نشي او پنځم نمبر ما دې خیال ساتلې چې کیدا ویناو چې د رښتیو ما ډېر خیال ساتلې وغم کلم کې واده کړی دا د ما ماډل ذات خیال ساتلی چې واده په ټولتمه خلا پردي او نه تما اومکار ما د منمدي رسالت ساتلی دی کلم مل مر هغه دې ما دا عزت کړی دی ترې کې دا یا نو خپل او طاقت مناسب خیال د منمدي رسالت دی او اتم وجه کدا ما د گاونډیان ډیر ساتلی دی کوم را سره گاون کې خیال ساتلی او نهما وجه که ما بیفایده کارون نمی کری خیلی دی. او لسوم یا وجه بازو لما ارتضام میکرد شده با ویل ما شد دی خیبله دمره احترام میکرد ما دید ترس سوکان نمی کردی. دی احترام و دید زد دو وجه نام. دمره ما دید تیزون خیال ساته الله رب بلوزت ما تدا مرتبه را چند. مرکرمون لکمانیکیم تیفتی حکمت تیف دا چی شکر ادا کده الله رب بلوزت داږي شکر ادا کوپتي دین پیدا کي شکر وي خپل ځان ته پاروي داچ نه شکر کا کاږي شکرب زما غنيون حمید به فراز laine شې زاد دین ويسال عثمان ابن ه لقمان حکیم ته پهیوار کې اقدام مشرور دي د سره کې یا د سې نڅخي کې کلاوی او د ریاسه د یو ورزلن او یونو څخه جوړونه سره بالکل تریخ وشو دمنو آغه یې څنګه دراغه اوغول د لوی ځاد د خوب شو دی اغه چې دې ویل دی په دې لېن میته دي راشه هغه نو څه واغله چې قران کې یقینینه مستې دي هغه چا ویجا په تړښي خبري جوفسه او قران کې یقینینه مستې دي کې میراځه پې باندې انو قرآن یا کا کلګي لوکمانه کې دې پرځه تا وو وجا زهودا نسيتون بالله اے ویاشیت مکواد اللہ تعالی علیہ قلمې کې په عام عادت دا و کېدلو ورته د دې نصینو ټول اثر ویرې ځان تر ګرځولو او څه کالونو وغيرها کې او د تیم نصینو په ولته خاص نصيحت دی نورو کې دا ګڼل کېږي چې نوره آغري چې زیته کې نور خلک ته کوي یوه مې شو نو چې د زادې چې کله زیاته لرو په سفر کې نشپيره فاصله ده ډېر ښه دي دې خطر کا زمرا فاصله هغه باندې کولو د زیوی باباجي داخله کې څنګه ټول <سؤال> دي زمي زمي نه فاصله کې باندې کیې هغې دغه غاښله ودي دي صفمانه کېم په ورته وي استاد هغه را فاصله لذي نه خو کې ترا کم از کم تا قبر خو به فزکه نه راتلې چې دا نور خلقو ته خود ګوري چې دغه وري نه فاصله دي ځا غافرې وي لکه تاسو مخې کم تا په قلب کورنګې وي کنه خلک شاید نو کې ترا شان شمار کېدلنی مدانته ټول ټولتا یا غنیراڅه خریګيلا اول نمبر بیان یا دې کې ورته اے ویاشتم کوا د الله تعالی سره دا د خپل خبره اصل خبره چول بیان یا دې کې د شهادت بدللې وي اینه شرکار ظلمونه او زیه ګینان شرخامه خلل ژوندې تاسو یې نه ته نه دیوالې او کوم کوم انسان تاسو باندې مو قاعده دي کې عملته همو چې څه کوم د ځل راونن کمزوري علاوه باندې سره کمزورتیا کمزورتیا د پالتو کمزورتیا یو خدایان هاشم کمزوري او بیا د ستر طاقت لردا کمزور کیا یا تقلید سره تقلید ترڅواله تی نه یود کول د دې پیامه ني په دوه حالو کېو رام هغه کوم کړې د اني څورلی ولیوالې د غاتې ته تو خو نه انسان باندې مونږ یاري انسان ته کوم کړې چې شکر ادا کزماو د مور پالستان کلی المسیح ماتی دیرا جلدی دل، کچھری دام و پلاک بوشش کی پتا، اللہ انتو شرک بی، تاچی شرکو کی تماثران، ما لیسا لکبی علم، آغا چنوی تاتا پاہی باند علم، فلا تدوی عوما، ممنا دیدوانو دادوی منہ دا، حتا اوامر پدیش کی ذکر کی، حتا نواحی پدیش کی ذکر کی، اولا نئی اللہ تو شرک بی د خیر او د مین نه ا دین اسلام لا اله الا الله محمد النبي نه جواب بیا مر صاحبوا ما لږ جا کولې دې ترې د دنیا پکا دنیا کې معروفه پکې ترې سره واتدي سدي لمن انا وليا تابي شعلار له هغه جا چراګر د ما طرفه جما ما تا ګرځې دل تاسو دې واپس کېدل تاسو دې خبر وکم تاسو لرا دما کوم کوم پا حاصل مانی چوئی تاسو سامل گون کی یا بنی یا اے بچہ انہایی کنداشر انتا کو پی کریوی مطال حبتن پشاندی بیدانی من خر بلند حوری فتکون کس شدہ فی سوکرتن پی اگتا کی فی سوکرتن یا خو گتا کی یا سوکر مانا عبداللہ بن عباد کی زکر ذات الارضین السبع ذات اووز مکلاندی دی او علیه الارض او کدیبان د زمه کده مانک قدرم جو وللا چبیرم لری لاشی شیا فغت کی یا پره نمر لاندی یا اسمانو زمه کی یا تیه الله راجل وو کی رب العزت راخاره دی کی الله بیشک الله رب العزت نو دی پندار خبردار ذات یا بنی یا ای بچان اپینه سوالات آفا باندې غواړه مانځه او بیان الاعمال په مقصد یې دې بیان او د اعمالو بیان وا امر بالمعروف حکم کوا پني کی باندې بالمعروف روح معنی د ترکی یعنی ا توحید لږی کږي هغه توحید ور معروف او كله معروف من کتاب الله او سنت رسول هر هغه کار چې قران او حدیث نه معلومي کی دا وسوږی نیک کار وی وانعانی المنکر، منکر معنی که رومانی یعنی اش شرطو و اصل که منکر ما خالفاو ما ده قرآن و ما من کمکر که خلاف ده و دا منکر ده, ده. و الوی شر ده که صور نلوی شرط علاما اصابک صبر کوا علاما قهام صبران ده اصابکا ترسیه تاتا یعنی کم تکلیف کنه معلومی دی کرامر بالمعروف یعنی المنکر که تکلیف برسی و صبر که اے واجبنابی صلی اللہ علیہ رحمتہ اللہ وبارک الہ راضین هغه غزیات پر وخت هغه په شاور کې تیرولو اوی صلی اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ هغه ني کوم سړي معیار صالحین د هغه په اړه حدیثو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا سر نیلو د تاج کې څو غاړه تر نیلو شو نه هغه چې د امت لپاره دعا وکي اوی صلی اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ ولما په دې باندې کوي نبی الی رحم السلام خدمت وجنه نو حاضر شوي یی دمره خدمت دوجنه پاتې شمرې دي ماره د نن د اوقافي تذاور اوقافي د ولاسما کومه کا ته ملونه چې از طرف دی आवाज یې اورموم چې حضور شی تر دې پوری کورنۍ کولمو ځکه کړې ګمره دې نبی الی السلام پر محبتو چې کړه جنگي بہت کې نبی الی السلام واخم شیدان چې دې کړې خپل دوه احمد کبل کلا بل کلا بل چې نبی الی السلام لاغف شید چې څنګه لاغف ذمری دین یې له ایسلام سره مینوم محبتو خله جومره رضی الله تعالی خو ورکړم له اوجل نو یې دین یې له ایسلام کوم ته دي سیمې سره تعالو سره مینلوشي او تاسو ورته ووې دې دې دی چې دا په دعا ورلو یثم رحل کې لپاره الله عنه دی او څه وی کوم رحل کې لپاره دعا وروړل کې چې کوم رحل الله رب ال <سؤال> عزت نبی اسلام د امت موفي عربي ادو او کې نبی چې هغه دعا او الله بها دعا کوي او الله علیها هغه سره دی دې بحث په کې باندې ډېر يوجد تنشاءت قوس وكشارديو نديو وقت تيري اويس علي رحمه الله لي ورتو ان الامر بالمعروف و من لم يدع للمرء في ضيق امر بالمعروف و النهي عن من المنكر لم يدع للمرء في ضيق قال جاء فارس الجود في ذي تصامم بخدمي قال جيتني كيو كم تشاتا كي بدين سوق مني كي اذا ما سنترك عربي الحق ولو كان مر نه ل دته شید چې رګرګم ل غلير دي په چې هر چا ته کا مخ خفهېي تبل به د سره په دې صبر کو یک نه دا قام مقاه متو کارون نه دي وله خدک خ د کل ناز تو صر خ او م د زې خپلې نې خلکوته ولا تو صر خ د یا خدا چې خلک سپ او ذل مګه خلق ترسوا مگنا حدیث راضی نبی علیه السلام فرمیدیو بولو صغار ملعونن حر هاو صدیش نورو لرسپود جنیس بکون که دی ملعونن دا صدی لانتی صدی دی چی زان قوار تدی روشت خطاری قبل تدی, تدی روشت خطاری دا لانتی صدی دی دارنگ تا کبر مکوازان او شک مگنا حدیث راضی نبی علیه السلام فرمیدیو کم کدی خیامت کم کدی دنیا که خلک خود جنی او جنات پر ازماني دلسي حل کې برای شي چې دې ورکله د نیمه ګو بسیکل باندې وو یتري میږي دې مو بدن دی او دا حاکر پر از خلک د پېټر دي نو کله چې دې خلک یې خپل ګانل خلک یې ذلیل خپل یا ته دې موږ یې جوار نه خلک او تا ولا تم شي فلازم مرحه او مجردا په دې کې مت نه دې الله رب العزت لا يحب محبته دېدا اخلاق دېګل کي ولا ته څير خدقه لناس دېګل قوماني هکمنو هكين خو دېدا غسه دېګليم خلق ته بيان کي د عمل خلق ته بيان کي نور الله رب عزت محبت نه کوي کله مختالن فخور هر یو مختال مختال عزت ځان خوږي او فخور کینو خلق دې ځوږني یو ځای خدي دې مختالي ځان او تدير خوښني خو بل ځای قوتني فخر كي نو خلق مطلع مطلع او ده دوسته خخور تخلق وانه فقر؛ که انو خلق تخلق کاری دعان متوا زان مخبق مگنا او فقر مخبق وانه متوا حجیس کرعو دینا زیر اسلامه دعاو کولا اللهم احینی مسکینا وعمیفنی مسکینا وعشورنی پی زمرت المساکین اللهم احینی اللّ جندی که ما تا مسکینا دا مسکینا دا غریبه والا جند وعمیفنی مسکینا واشرنے دی زمرہ ال متقین ال ما چکلہ کوتہ کینن ساکین خلق کو سن میلائی پڑل کہ میورتہ کہ ذکنے بیری سنام کہ عزیزی وا تکا ور بجنوج غریب و مسکین ازن چن وی وا قوصل پیمشکان در منکر کوا درمیان ز کرماناتل کوا واوز من صوتکان اوختہ کانل صوتکان ہا باجی آواز یکینم راز دې د یکینم بد اوازونه له صوت الحمیر خامخا اواز د بد په اوازون کې आवाज د خردې د بد ویل شوی دی ابن جوزی رحمۃ اللہ یو وجه دې ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی جام هغه دا وجد ذکر کوي ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پرني صوت الجماری من غیر من غیر صوت الحيوانات لأن أصواتهنا له ضروره وحاجهن وصوت من غير حاجه وضروره نور زن آور چ او به یا بل یا بل دې وي بل ته او سادهت او ضرورتي من غير حاجه وضروره د خر اواز دې بي ضرورتي او ضرورتي ني بار اوواز دې شروع کني جزيره نو تلوي د اواز صواب هغه چې د یو پټینځ طریقې بریبي आवाज شي او چې بي زمړه تاسو کوازونه کینم دا د اخر فرنګيونو ده چې دې په ځای دی आवाज دي زموږه وایي چې ولما داسې تفصیل اصل څې صوتنې مناري مشابهاتې صوتي اهل النار دخردا اوږه یې د جهرمیان او دا واکره مشهبیات دې بدايه اول او د ډیر معاصرې شهیده دخردي اولنی او د څو ډیر ولې کی اخرنی आवाज ته شهیدولې جهنمیانو کله ووڅ د ګیو د څو موشيته جهنمیانو کله د څو شیخ دی اولنی اول د تلفره وو او شیخ لکه د تلفره د اکلې پرنج आवाज د کړه اخر د اخراوال <سؤال> دغه چا دی ثقه ته جهنمیانو د आवाज نه کوي دغه وچنه مشابهت جهنمی اوازونو ترې دي شریف په دغه له د اوازو ان الله اعتنغوري بهک الله رب الیز سکرل اقوما کستناواد او ما فلردی دا د ګرییا کار کله ګولی توله اس که اس مینو پزمت کیری وا او جری کینی په داو ځان خپل نعمت جنا ظاہر او با ته انخار او پټ تا دې د خلک گناه او سودي چې جگہ د تې الله که فلاح اینی تراګر علم نه مننه دی نه بغیر د هدایت ما ولا چې تاج بغیر د وی لو بغیر علم نه دلیل اصلي طرف اشاره ودن نه دلیل وحيد طرف اشاره او كتاب منير كه اشاره دليل مطلق ده کلاچ ويری شيری تا تا بيلا روقي لا پر چلا رب لز تراني کي لي واي ديور كتاب دي دهي دومغا دعاو ته کي موندي مون کي دلاران اگر كه شيطان رابري دي لرا عذاب دا اور گرم تا و مئ اسلم وجهه الى الله دا جره کې خلازه دا چې دې ته مخ په ولي نه خل ځني تا ودارګې درځه د الله د طاره یا د الله دیپ دا وو هو محسنو وېدا تا ودارد سنت فقدي سنت کا پر شانتي سره منګولو لو ګريمې دلته نیک مراد صاحب دا سنت نه نه کې سنت دا فرکې تاګې دی دا بل اورات له وصا ط اصله کا مجتهد نه مجوز دې وې د توحید دې د دا کله سلام کړي دان زموږ مراد دینه قرآني او زموږ قول د لېن اواز څه دي مراد انه لا اله الا الله دي او الا تا وا فزګل لارون دي دوه ککو امن کا فراچه جکو فروت تسلی غندینه کی تعالی کافر ده مونږه وا پکې دي دي قیامت اسات هزاروا کوم دي لاله هغه او چې دي اچھ عمل کړي بیشک الله په هده پر ازونو دتینو رحمت او خليلن تفيز پیدار کوم دي تلگا بیا ورا کا کوم دي ال عذاب غریب عذاب ساختم دلی دنی ایک راتي ولین تعال کوم کتبو سکره دینه تا پیدا کړی دي اسمانونو اوز مو کا خامخاوی دي الله رب دې ذکر لا پیدا کړی ولل الحمد لله و یاد الله رب دې جت مناب خاص الله دې بلک زیاده دینه نکوېږي ذکر شرقي تا ولکوې خاص الله تعالی دې دي اول چې صحیح شیف آسمانی او الله کدی بی شکا دا اللہ بی ولو انما فی الارضی او رشید اول حقا صحیح شیف آسمانی او پزنگا من شجردین دولونا اقلام خلمونا والبحر او درابی مدنو اتحیشی من بابي روسو دادینا صلحات و ابو نور درابون اومشی معنی فیلس کلمات اللہ مشیت فاطمه ولی استفاد الله رب العزت الله دا ټول انسانان کا دیوانچی دا ټول ونی د دین کلمونه جوړېدل شروع شي دا ټول وګړو د ربو کله صحیح لیکل شروع شي شروع شي شروع شي دل لازمات علی کنه مختم نه چیزه کولای یوسف هو الواصفون حدیث نبی علیہ السلام پر مې صفات بیانون کې د الله پوره صفات نشي بیانونه الله غالب او حکمت والا ذات ما خلقکم ولا باصکم نی دې پیدایشتا څنګه په تکول تاسو नगर په شان دی یو نو تاسو یی د ادم را خلایو څنګه پیدایشتي الله فرمی کدی یو نو ما تخکری اسانی یاته کې شکل الله او ریدون کې په هزار دی د دې رسیدیا اته نو ګوري دې شکل الله را بریزت یو لې جلیلہ په نهاره داخله یې په لار او رستې داخله یې تا به یا کار کله ګورنور او صبح کلو یجریت و روانجی کرنے کے مقرر فوری مچامت فوری ودا لگ جائیوی بیشک اللہ رب رضیت فحاق عامل کتا سکوی خبردار دیں ذالک آدھا فضی وجاہ بی ان اللہ هو الحقو بیشک آدھا رب رضیت حق زاد دیں وعننا معیده نوحا چزیر عملت کی سواد اللہ نازی باطل بیکارا بیشک اللہ رب رضیت داو جت اولوی زاد علام طالع ذا بیا دلائی، ایتنو گوری بیشک اللہ رب و عزت، ایتنو گوری بیشک کشتی روان دا پا درابتی پا نعمت دلنا، جو خیطاو سا من آیات دیدن خود قدرت دل اخفلنا، لیکن ان پر دیکی خامقا دلیل دی، لیکن اللہ صحب دار ہن شکور دا پارداری او دیر صبر کون کی تابداز دلائی اشکر کدار، کالا چپد کی دیل رانو چون تپی، قوضل علیه فشان ده سوری بلی اللہ رب رضیت لرام مخلصوین الاغودین خالص دی اللہ رب رضیت چغوهن کیوی فلما نجاهم هر کلاش نجا تورکی دیتا الی البری او چطاق من هم مقتصد بعض لذین ها در نیانا پاتشی مقتصد کرمت نور پیچی نتوحیت لان نسلت پاتشی او انکار نکوی پیاتی مزمو بان بی اللہ کلو خطار انکفور وزاره هاریو دو کباز و ناشوکر وازو لما دلن ده واقعه دکرامه سبذکر کرده وزاد المسیر کبن جوزی رحمد صلاله علیه دی ایت لانده دکرامه سبذکر کرده رضی الله تعالیم داد ابو جهل زویو بل کارا چی فکر مکده او شوان مده تختی ده ویچی ده برزی تبلار شما دکره پلار باند روان دی درائی سببا خیلی سفر شروکا و کشتی کاری بانی چپی را د پیره علي منجو هغه आवाज په ځمان والا اله ته تاسو आवाज ته پریازو کې دایګی شېرو وني دي ورته یو ریځونه زموږ ګوتان دی له تاو کې ته د زمړو کې مونږ الله نه بغیر امرجو دا سنیش کولې وینا سنیش کولې پدېږي هیڅ کومو کو د نړیاله ترانګونو ته لیوالېږي ګړاوان او هاغه ټین کې که کږي ترتي هو سم دې او ځواپښ مکه ته بیا لاړم ځوا په نبی علي السلام باندې ایمان درو کله چې تاسو صلاح نوی لري اسلام تا او به ایمان ورور، ځان یاد ساتي چې هرګل په دښین تو به اختیار دي، او بیا یې شرک یا یوحنا تک ربکم، وه خلقو یې دی رب تاسو نه. واخ شو یوم انه یې دحق ورځ نه لا یذی والدنه ولده لا یذی بدلبون نیکو یاران کارونه دی یزپلنتی. یان نو خیال رکو لیانه بشاعت له کار جنتی سي ولا مولد النجيل وجادن جيبه كون کي وي دغلا خپلنا تا زاويو بنه دني فل کي يقينان واذ الله رب عزت لري خدا او دوکل کي دا کولا غنده دنيا او دوکل کي دا کولا الله بانه دو کبا جن شيطان ان الله اينده هو علم تا دا کي زمني فلاته زکر کي الله رب عزت دې الهم منصیر علایدی د یو بچو یو زړی خوب دې او خوب کی وینم چې پیزو کوټره د ګریان تنانې ویل دي ورته ته دی دي خلک نه تابع رینه څو کوو چې اور دې څنګه دې دنیا کې پادې مرګیږي دا څاور دې پیزه مې چې یا چیز کالایو چې تل کاوه څنګه تابع ورسول امام ام ابو حنیفه رحمت الله علیه تفوس چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وي وې اصل دا لا تاسو ته کو دا چې دنیا با ځای می درکوري ويا سائر طوقيلا الذين الذين لديهم متاع تنيد ذكرت خیال کی دار ان والی کلمات ار طرف یہ تین اللہ رب جل جلالہ کی قیامت میں وينزل الغيث اور علی جل جلالہ باران و يعلم ما في الارحام وی جل جلالہ ما في الارحام اور تو ابراہیم کی یہ علم قیامت کے اثر میں پیچھے چلا برابر ہیں بیم اللہ رب جل تو ينزل الغيث غيث بڑا گل د څوک لپاره مانبه فریاد وکړ چې باران کې خلک ډېر فریاد کوي الله رب عزت الله په بارانو کې او غیر ثا باران په ولګېده چې کله څوک راغره تیر شي بیا باران وشي د باران کې انسان تیر شي چې څوک دا و کړي نو خلک معلوموي یو کله چې پوزار معلومه دي نیم د دې خبره نه راغوي امکان دی څو دلته پتي وي چې باران کې خلک په اسلام کې او یو لا باران کېږي وجاي یہ فلمی چیز ہے کہ ہر انسان ایک ایک پریت ہے اس اعتماد پکڑ لے تری غرین یا لم ما فی الارحام اللہ قویا و تجبره منตรี اسے تو جاوی کہ نورن پی کویے زان میں کی جاوب نہیں سی ہوئی یہ خدا جی لا یقینی خبر ہے مگر جویں ضعف اوزر بند معلوم ہے براہ سر کہ معلوموری نہیں ہے دا طرف زمین ہے کہ تیر کی بے معلومی ہے جو فدی حالت نہیں بل لا معلومات کہ مسترد دا معلومات متسرع غلط امور دودھ بل شقی و سعید و عمر ورد اینسان میشی معلومونه سرا خدا معلوم که خنوشی سیدی داکتور هر سلات و مست وقت معلوم دی نکوی گی یونس مازا فکسی بو غدان که سبا قیده سبا ده حال انسان خبر نده و ما قدرین از سن بی ای ارغن تموت نکوی گی یونس که پکم از مکا بانده بمری انسان که معلومات میشی پکم از مکا بده مری عدیث که رازی نبی علیه السلام فرمائل دغه انسان پسندي باندې مرګ لیکلي شوې وي الله رب العز جلل له الهي حاجه الله هغه حاجت او ضرورت اوږدي دغه هغه زيت لاړ شي او په هغه کې د ضرورت او حاجت کې شي چې انسان مرگ مقرره اکثره څومره لری لری ترای کې دی په هغه کې دغه مرګ مقرره هغه زيت الله رسل ته حاجت دا دا او ضرورت ور او اوږدي ان الله عليم كبير بشک اللہ رب رضت پوها قبر در ارزاد دیدیس کلازی نبی علیہ السلام تیفلی اسلام تراغلو بایات ورطاورو سو نبی علیہ السلام تفرمی اے نبی علیہ السلام تاو ماتا خود ادید سیدون ایرم وفوح اللہ راکلی حدا تیزون ادارتی دینی سا تپتشتین ای ماتا پتشتین ایچا تاوی مالیماتی سمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتی علیہ السلامی مکی سرد دی ترکیبن غزیم نمبر نیوزلن 75 نمبر دی یانځه اویاین نمبر نازل شوه د رؤتولو دی سورۃ المؤمنون نا او مخ کې د سورۃ طور نا سورۃ یٰمتی سورۃ تقریبا ترکیبن غزیم نیوزلن نازل شویده پس ده صورتی مومنون نه او مخی د صورتی تور نه اسمی روید ده مخی صورت ده را اسمی روید ده غلوه ده رویده پشان را که حکمت د لقمان اکریم سیرف پر پرنگ را که او مسلا را نه نصیب که چکمه پسیده که ده او خود زانتم سیده دل کون که جور که اگر کدل اصلا خلاف که احضاب زن که خلاف که راجمه که گی کمو خوزدان تا سجده که گوون که جو هستید. معنیوی روطه مخیر سوره لکمان که مسئله در توحیب ذکر شوان پا درهلو سران و صورت که هاگه مفضا او منشا در شرک در ذکر شید. در شرک پیدا که گید سنه من آغا دا چه سره وی بلکر به مشکاری سوچید. و پدید که نکه در شفا دا هغه څه جوړ د شرکت کې دی هغه بنسټ سیریل لقمان دی ویلو اخر کې ان الله عندو علم الساعه الله سره د قیامت علم دی بل څه نه کوي په دې ستره او السماوات کې وي بالا څه علم نه څه او له من قره عیونی سترایاتي یو څنګه تا وبن کویې ته چې الله دې لپاره د سترګې خپلې تیار کړې جنته کې نعمتونه انسان ته معلوم دي ماتې سورې لوګمان لا کومه آیات چې د اسمان بغیر احمدین ذکر شوم په دې سورته نورم آیات کې اندا قدرې ذکر کوي الله لوی خلقت سماوات او لوطمان کې هم دقیقم دلایل هغه دلیل په دې صورت کې بلکې یا توثیق آیات نمبر 4 لوطمان کې 20 نمبر او دې کې 4 نمبر آیات دي دارین د ځوان سره ديني ابتدا غورو کې مقطعات د طریقې امتیازه صورت صورت ممتاز په څه پرانم باریا پدې دېبنه مځرو انسان ته د هغه معلومات نشته صورت ممتاز یې په یو لسمه یا په دې دو وقاقو مرک الموصل له وکړيږي په لاته د صورت صورت کې نتيوه شفاعت قهرين يا 7 او مغداد شرك ده اصل له شركي دي د دې نه شروع کیږي شفاعت قهرين نه کوي چې الله زور لا تول می شي کولې او تهري قراني شریف تاول کې ورث کې خپل اصلي دلیلون ذکر شي نکلي دلیل د مصطلی الصلات والسلام او سورته ځای را به شعر د ځوانو په زکر ګوښي وجه تسمیا اسجدات ازک وی لګي یاد ممر څنګه کې ذکر د سې کې شو دی وزیرت د سورته دا او احمید سورت نبی علیه سلاته و السلام دشوید د که دولنه مخی مخی دل سورت ویده باز رویسه که ده ما فتان مانزنه مخی راغلی دی او ما فتان مانزنه روستو سورت ملک سبار کل دا داده ویده سحایدی با نبی علیه سلام شریه الپین ويلو او مات خطن کی بدایت ترسی نویل و جا شیح رحمه اللہ دا ذکر کری دا اطل و یعطیم کیون ترے دعوت د تورید او دیر صفا ترکیسر تورید بیان شوید او فکید یو کسو آتم ذکر دا در رجل یا مومن او رسلت ترسی بیان سوا یری جامع ترسی کم رازید او دشکیل کی ریاض اندین و دیر صورت کی نفید شرک نفید شفاعت قحری شفاعت قح او سورة ملکی نفید شرک بلقرکات چې بیا او دقا مسلا لدی شرک تبی وزحد دوکر او او دیش بی قدید مسلا تفاقی دل او بکلل ساپ توید او برد شرک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو روکم پیم دات دوند اللہ باندی ایاما مهربانی توریدان ایاما مهربانی توریدان پنسل او فا ذکر دنیمو تنو دی جننة سوسی مہربانی کریلا، اچاتر جنت حانے مطنی نسیب کے جنسان تے طرف معلومات میں دکھلوی. عریف الامین، اللہ قویی فمانہ دیگر روکو، تنسیر الکتاب لراتل دے کتاب میں، لاریب و فیلی نیس بے شک رب العالمین لطرف در بج مخلوقات دے، اکنی کسیر و لاشک فی نزل من عند اللہ، ابي خبره کي چکني ديچ لاله له طرف رالي کېږي بلکې هي کي خبره ده هم پولونو فرع اي ويدين جو کړې دي درنګيري دران ځان او ثوا بلک دا حق طرفه دروستونه دي ټول ذرا قانون کي رديو ده په اون ما تاهم منزي نه نيږي نه زراغلي تسن کي روي جيمين څه کار م لعلهم يعتقدون بتقرير دي لار قانوني ته هدايت ما آتاو من نزیر من قبل قاسل کے روئی کے ندر آغلی زلت ذکر دی او سورة نال جت اسم برایات دار آجی او سورة فاتر چوبیس من برایات کی فی کل قریت نزیرہ من پہاری و گلی کی روئی کے و ام من امت اللہ خلافی ها نزیرہ فی پہاری امت کی موی روئی کے لئے گلے او زلت دوئی تسرک نلی ورغلی روئی کے لئے گلے جواب دی بیان و قرآن اکثریت ذکر ریعا و من امت اللہ خلافی آنزیر کی شروع اکثریت تاچه اکثرو ادا فو ملکون زیدو و زیدون و وقتون کی من امبیه علیه السلام او سو وقتون دستل آغری کم دی آغری کم دی آغری لکی سالی سلام نبیه علیه السلام کنگسی قاصل لوا نو دا غسیو زیم دازه ما عطاهم ننزیر چیزا لکشران او اللہ خلافی آنزیر مشران مشرانو کچلیز هرکا اقلاران نکونو تپ و پیغمبر بکر لارو مکسر بچی و غرب اچراغ او پیغمبر با وفات وفا... وفا... چویو نسان آسر خاصله با پکیوان. ازاها او زاد بے پیداکتی و اسمان پیدا او حاقا تی پمین زوی چی دی پیستی ستی ایامین و نگدار دشکو و روزوکی دیستی واتوی پارش باندی نیشتی تا سلرانبی تا سلرات سواد اللہ نا می وینی ولای شفیذ داوود سرت سو دوسه انسو شفارتی قیطات په ننیت نه لې یذکر ول امره شفاعت تقریبا ذکر تقریبا فري وقره اول و کی شفاعت د سوق کی تلغتی شرط ور نسو یذکر ال امره تبدیل کی د کارونو نه سماه یلاځین دبر نحکتتا یا ارو دی له یی بیاتی دی الله یوم فارق کی کنه نه ایو ان درو ده علی القدا تن ذر کالانی ما داو او ثوذ جنہ سماری یا پرچے اللہ د وسیل دی عمل دلتا قیامت اعلی ذر کال دی ترشی او رد سیماری کی قنطین الفس مرادین کو تاسو زرا د ذکر دی موږ د اود دا اودواله د وقت تا چې په هرچا باندې هاغه د نسوت دواله وي serde نبی اسلام فرمیل کمل چلے قیامت رضا که داشتی بایی فشان دا دورت آتونه نفر موسیتی باییی موصول تا سمرا که دا ملوین و دا رضا تا ابدیئی ابدیئی ابدیئی ابدیئی فرده که پنزوز زرکارتا و قدبان دا رضا تا رضا تا رضا تا لکه دا غنوقت ها ختمی عالم الغیبی و شهادتی دا عندا زادا پوها زادا فتر و فکاروتو هده غالب و مهربان ذاتی الّذی احسن كل عشق الله اعزاز دې چې خسته کړی هر یو څیز خلقه په دې ځای کې عالی وبدا د عقل کال انسانې او جوړګړې په دې ځای کې انسان منځینې د خدنې یې ګرځوره مثال د زمیرات نه چې ویني ما ایمهینده ګونر منافسه ښه نه کیږي مهین ما نسبته چې ذریلي هغه مېني په څه کلا کې په کپو باندې سریته نه کپې دیږي څنګه څه واو د و مو بریږي پخفیې روحي او وامون په کې د خپل خپل وکمهجهه ل مست مع یاه په ما د خلته پیدا کوي تاله راغبوننا سرګې تعریلا ما تشون لي تا غې شپ داته وي یاډیر ل خلک بهد شپره داي یا لټې شپ دا ته و ل کې ی سر د اوړي د سرګې ک شپ دا ک ې کاره ک شپره دا ک دی ته پختله خل شوپرا او دې لپېن د پاریادا بیا چې تاسو دې ثالمنيني یا سترګوانی وګرا چې ډا ته شکر ادا شي ځکه الله دې نور انسان ته چې ما ته سترګرا کړوا چې کنا زنا واقع شي بیا فلک ته شکر ادا کیږي به معنی دې لپېن د پاریادا کې اړین لکه دې شکر ادا کیږي یا دې لږ دې شکر ادا کیږي خو دې زیات پخاله مانو شکر ادا کیږي ته په کومه باندې له وقالو ایزا ظللنا فی الاردی ویل بذیر ای هر کلا ظللنا فی الاردی شروف شو بھنگا ظللنا معلق خطر برا مطلع ریتر غیب ما شروف شو روش شو بھنگا پزنگا کینسا و روغی ریشی السلام و نشان و نشان و نشان و نشان ایمونو و فقامقا و قیدعیش نبی سی بیو یعنی دیعا و فورتا کیجو اللہ فرمی بل کلیت و ملاقات درود کلوانی سفر تون کلی یتوافات کن دون بواقیتا سنا ملک الموت اللذی، پرشتاد مرگ حالان، اوکی لوی کمت مقارک کےشوی فتاسوان بی، سمع الى رب کم ترجعون، یا غرب ساف ساکت آسوا آفسقشی، یا خمالک الموت نموراد هاں، یا ازرایل علیہ السلاة و السلام دی، کعوبہ جنہ دون بواقیت، حجیز کرعوزی نیجی علیہ السلاة و السلام بی اصحابیت ارتناسو، او داغه نه روح هغه څه کېده مې ویلي ستان و څه یم له کومو گزاراو کا زموږ تاجرې نه کومه دي مې ویلي بار بار ویل مې ویلي ستان په مه بیا څه دي ګورو مله کومه تر دې ګولې ته څه څه سره څه او ځکه په احادیث کې یې ذکر کړه چا په دوامر رضی الله تعالی او څنګه کاو رضی الله تعالی تکو څه روح څه څنګه ده عمر رضی الله تعالی او کاو رضی الله تعالی نو پیرو تخې دم رضا لکه یو تېوی په بدن کې دی رد رګ کې دی یو زوواله لږه دی چې زغون کې شي او دیم مامولې معمولی بدن چیتې او رسولې شي یو طرف نظرون شې لې پلی طرف نه پکور کړې چې اګو کې ټول بدن کې خور کړې شو یو تا خپل سره راځي او پریشاب باندې خپل د جک سره لاګو او اوږه کې نه څنګه کې دی رګ رښتګه یې د ځبه خانه خال درې تکیب ورې څخه د اروم ګل له انسان دي زری دری د ګول بلنده کېږي په پرتون کې داوی اباذ دین عزت آخر ابراهیمونو په نوم تکري چاوالته ده هیڅ بجامان نه روح اخرت څنګه خپلې وېداشت لکه په ژوندوبامه کې څارو نه پرمینه کېږي وې ځایونه یې تنانو باذ دین عزت نورو تکري دي اوی تنورو څو پنينې وېداشت چې په بازار کې اچيږي دوی نه کومه څنګه او هغه چې یو خوشالي باندې نې ګمړ <مع> سره هغه فکر یې اصل خو د یوو خپدې شخصي او ځینې انسان په صفطی او لمدې دین انسان دغه ورته خوشحالي کېږي د دې ورته موږ <مع> داسې نه شینې چې څنګه چې موږ <مع> هغه د سنت او ټولګو راځي او د نړۍ خبرې ورته کول نه کوي د یوسف علی السلام په شته چې هغه ځان یې د خیال دی موږ پر ګوډې او په دیوانې نه کوي نو کله چې د دې تمرپی بدل شي خوشحالي و غیر ګوري اخي علي بل طرف قوي د قطبي دي د انسان غارو دي وي په تخقیق سره وزي ولیکن انسان ښايي د کله بل طرف تلاشي نديرې السلام دي درغله که نن په اوه پیداوي الا ان لموت سکرات لا اله الا الله خبردار د دا مرجه پال لري د تسياني دي لا اله الا الله د دې سببه لري تون کېبل کې دي الا ان للموت سکرات ني السلام نبيليتنا نبي الله اللهم بارك في العلى اللهم بارك في العلى الاو حيث من دروسا و حيث مقام تراكي حوا جنات دي دروسا حوا و في ليك دي وجنا طيبن حسن بتني مثلالي قال لي خلق جمري و خلق ورسجار فريتي ور دي جارين ما تخفل حالو جار دي يو تخفلنا سيرك درك درك سالت خلاص اسكفي و تالده فجارانيت سازوزر کوین ته حال باندې کوه شوې نصازو خپل حال باندې جراي دي درې یو روایت کرا دي سنند نابي منه د سیمه پیلو عادت دي واخرې کې چې رو څې نه هغه د اسرائیلو د اسلام تعالی رب دې وکړم ښه د ځان ناروغه او باڅه د ټول خو موافات کې من علیها طن دربال الله رب دې د ځارې پاتې کیږي دې الله رب دې وکړم په مني سوګشته پاتې ویلا سو کې دې څو پاتې اله الله رب العز والجلال تمام ما خدا باندې ټول وخت دی او بالکل وي خدای جان نفس تخلي رو او باچا کله چې اسرائيل ریسنام ځخل ځان نه رو او باچې ډیر زياته تخصيص سره بچي دا نه دي ااودي اسرائيل ریسنام بیا وایي کله واپس جدي چې الله رب العز ایمان دي په توې ځایونو دغه ډمره تخصيصه نه ما وکیانه دغه تخصيص سره راځي نه چې نه سره راځي کار نه چې کار وینځنده به دی پدختي تر او کافر دا پر ډیره ترتیب کوي چې دغه دېږيونه وږي او ما ځاروم پرېشتي د ځکه کینټین کې پرابانيږي او هل ورګي ورګي ورګي پرزور کوي او مسلمان هغه پرېشتي راشي چې سماکې زم او داسې دنیا راوړي خو ځیني فرغ وغوري خلنان چې سماکې زم او هغه د او په خوشالي سره رسېږي زم کولای په مالکلو ته صرف اسرائیل عليه السلام نه به بلکې مالکلو دای چې اځم دایس لجنسي هر پرېچایې دغه پرو هغه تر مقرر شي نه هغه کې رو حقیری بیا یې یو دې ترازا کوي چې وګورئ ایزرائیل علیہ السلام مختارکلې عالم الغیب دی دغه په دې دنیا کې څومره مړې کیږي او دې ټوله ایزرائیل علیہ السلام اصلي څنګه هغه له کونتوارثیږي د ټول وخت دی یو جواب کوله مالا کې هغه ته لاروونه نکړي او پرې پرېښی چې څه ووته له دا راځته ورګړي وي ناغا دثلی شي موږ ټول انا داور سره خپل موتره دایره دل ترننګي ونه شي نو خپل موت دا هر هغه فرشتي مونږه چې کوم پرو ا رسول مقرر ده د دې ریاج څنګه چوده دې سړي دابل اوري دا خو د هوتو مونږه هیڅ کوم حاصره اومده ترتی حالوم ورته کېږي دتاسو ملکو د له خپل موته له ځای له اسلام دي چې ګرو اغسلونه باندې شي ولعوقات خارجة المجرمات الأولى وأحد انجا عنه النجorang ووووا عليكم سر Pel tiếngar چميم هم قاب Özalnız و يبريق الذرة نسيتها أبسفنا منه يبراوكن أوًا vadakين ما فيgensي Cosmo Other في السلم الحكم إذا كان ج자가 أخ Sai самоيقيا في أساوية في قسمire إلى أن شيئا ولاو چې ناکچری په سوي زمونږ ورکړې وي مونږه هريو نن دا خداه حلايت ده ايته مطابق کیږي دا وینا ینی دا ځه طرف زمانہ خامہ قاعده کومه چې انسانانو ووندنه او زو خو به معنی کیتون قدیر تاسو لقاءکم ملاقات دی ورځ هاذا جادین انان نسینات کوو دې تن ګیرو ینی پر دې کوم نه وېنه امیانی کسیر، اینا تا راک نا کم کم کل عذاب، تر کلمنسی، روح المعنی که امانکه، تر کلمنسی، تر کلمنسی، تر کلمنسی، تر کلمنسی، پشان دیرون که سوی، زیسی و مذاب کنید، چیز و مذاب که او، زیاب آنگا که سر تپوسنکو گوی که تیوز مونگ نهیت شیوید. دوی معنی امیانی کسیر که سنو عاملو کم معامل از الناسی، مونگ تاو سرم معاملو کم چانه یو خبره ریشي د پښتو مونږ تاسو جاننه د وغوږو غیر کوم تطریب ونه وو وځي یو عذاب الخوجو ویل شي او د دې عذاب د هميش دا سبب ده هغه چې وی تاسو دوه عامل کوون کی دې تینه ایمان وروړي پیا تاسو زموږه حال کسان ادا دې چیرو چیکره پنځتور کلي شي درې دې دې کلیماني سجن ستو کوون کی مقصود او تزوي ويم دې ساده حمد درو خپل و هم لا يستقلون دی تقبر نکی ایت سیدو ستجافا جنوبون عنی المزاجی جدا کی ای ارخون دیان المزاجی را بسترون جدون ربهم راملت کی دیر بخلران صوف و طمع فحالتی رو تمکی و من ما رزقناهم او بازی لها غمالنا چنون دی تورکی یون فکون خرچکی صلال دا رب العزت فلا تعلمون ما اوفيه لهم من قرة اعين بنيت يوزي شعرت فلا تعلمون ما سيت ما اوفيه لهم حت کو دي دلرا من قرة اعين درو یی خوالید سرونه دغین دی خبر مری عزیز گرادی دشات شری سنداری واسطی ابن كثير او نور اکثر مفسرین نقل کړي دي روايت جو هره رسول الله صلی الله علیه و سلم نے روایت کی کہ اللہ رب عز وجل اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کہ عادت تولہ باب یصالحین عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللہ رب یتپر میں عادت تولہ باب یصالحین ما تارکنی دا پارا دخلو خل مکان بندا جانو دا پارا ما لا عین ذینیمتنا چې سترګونه لیدلې ولا او زنون سنیاته نه وګونو هغه اورېږي ولا خطر علا قلب بشر او نه یو انسان پر د کې د هغه بار کې په پای ته کېږي اګه مېره عنامو پر مې په توګه مې تاسو د قرآني کې دې ما اوفيه لهم من قرة اعين په دې ګرانه موږ څه کوي جو نوسته وی دی کوم الله دې لرا د ستر وی قواله یني مې تیار کړي دا په جنا دا په ثواب غنام چوری تعمل کوون کی هغه هر هاو څوک وی مؤمن کې دې شپ شان دا ما چا چی پښتہ لایته برابر یی د الله فنيز هاچا کسان دی مان ورو نه کاران کی په لوم جناتون ماوازي د پاروی جنت دې متونه دامل متیا دا په ثواب ده هغه چوری تعمل کوون کی هر چا کساندي پاسستاندي یا تردي تس کاغ در مرا چې پپ دی دي اور دی هر کله چې او را لري دي ا من ها اوندي نه به دو ها واپ بهشي پ او بهویللي شي دي تا ذو کو عذا نارري لدي اوس د عذااب د اورانغا چې ي تاسو پ دی توسببي ننس بت دضررو ک اون توول نوي ق من العذا دنا او قامقا او د تومونترري باې من العذاب الاضنى سه دمامростی عذاب نا دون العذاب الاؠبر تمنال عذاب نا دون العذاب الاضنى سور دل بو سور دل ب incident یاو کا توtering Ir invention من العذاب الاضنى سمامர عذاب نا دون العذاب الاخبر تمنال عذاب نا دون عذاب دنrix دنیا رمvéات ما چاہتا دونو مرر نور مjąدة مورسان دون خلالam در قريق میں دل رخنای اٹھا دن وابلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يديون في عراض في مصير الله امتحانات مخواڑ واڑ امتحانات عذاب الورا ودي فچ انسان کو ونی شی دیوته دی عذاب سی امتحان د کومه بدی باندې نه عذاب الادنا د عذاب الادنا ادنا مراد د دنیا عذاب دون العذاب الاكبر مراد مخې د د عذاب نه دا اخیرا دا ځبن وخت مکه مونږی ته د دنیا عذاب ورته درې معنی دابا د رضی الله تعالی او مجاهد ابو زیدنه محمد الله ابن قزیل دریو اړه مو تفقولونه تلګېږي مراد د دنیا عذاب او قَدری تاسو مونږی باندې نه لاذاب الادنا د عذاب الاجنا معمولی دون العذاب الاكبر سوا د عذاب دینه قبر کې د انتصال دارا دي لکه قبر دار اماميه ځان نه دنګه یې تمامولي ویل شي جواب په مقابلت اخرت کې مامولي عذاب دی بهول وی عذاب او د اخرت په مقابلې کې دایي مامولي عذاب دی ځکه عذاب الله رب العالمین ترڅ تر زده کې دی هغه سختيږي سختيږي سختيږي یعني نه چې څو وروقتی یو ثکن دی بل نه ثقبل ثکن دی بل نه ثقبل ثکن بل نه ثقبل مسلسل نه عذاب سختيږي دې ځینې چې عذاب کرن تر څنګ شروعږي دی وی یو ټونه سخت املاح یا د شروع شریبو یو ټولنه په 3000 د دی چې قبر تلاشي د حشر رز زندې ومن با سنان مرقدنه قادران غان را پروت دي قبر وری تران غا د حشر څخه ویری حشر تګدی وی الله جهنم څنګه ز کتاب شروع غدی و جهنم دې لینی وی جهنم تلاشي بیا و کې لربنا اخدنا منها قنودنا في منزلين و عذاب رص قرنا زدناهم عذابا فوق العذاب عذاب الله <سؤال> عذاب الله <سؤال> رب العزه <سؤال> لا لاغوات زيتي زكوه دي دي تمامي عذاب له انهم يجيون ديه پارا كتير يونيو جن گناه نوافسی دا بیانم ديه پارا و من ظلم من مذکر بايات ربه او كر دي لظالم تا عانا ج پنتی ات تو تور کی پیاتن دربد ثم آرض عن هاد اجاد مقوال زحاغینا جقیناً هنگا دا مجرمان ها منتقیمون بگل غسم کیو ولقد آتینا موسیٰ کتاباً دلیل نقلی فواقعی دا موسیٰ علیه الصلاة والسلام تحکیز راور کروه موسیٰ علیه الصلاة والسلام تا کتاب صلاة کنت اس مکیه تسیدریت من لقائه من لقائه یا کوم لئی قائیم تعالې السلام یا په د ملاقات د مصطفی السلام نه لیلت المعراج فشپا هم د یا مکه یا په شکی د ملاقات د مصطفی السلام یعنی اخرت کې د سیر مدارک امام نصیر احمد الله علیه الهدوت یا ملاقات د مصطفی السلام په معراج فشوباندی ملاقات د مصطفی سره د هاشم او گرزولو مونگده ادایت دپاده بن اسرایلو گرزولو مونگده دینا ایمتاً مشران یا ازونا بی امرنا ایمنا مراد قرطبی علماء او فقحابوها خلق یا ازونا بی امرنا تبایان بی اکولو بی امرنا به حکم زهن بانده به حکم نمراده اللهم این قیم رحمت اللہ علی زکر کیده دی به عام بیان زموږ په کومه مان اې ډیسکفري ورته کو شهواتي و بل یقینی تر کو زمون زموږ حکم کړ دی بیان کولو لمان څوګو ترې دی څوار کړو څوار مان دایي تر کو شهواتي کړو او زی نیوز انونځي کې چې تر کو مهاتم راغله او دا خبرې دی یو چې سره شوحال فرنګ دی یو شهوال فرنګ دی انسان ته پدېماني دین مشرې ملایې دې څنګه دې کې نه راغله ترلارې نیوز دی جس صبر و یقین تنال الامامت فی دین یو کا صبر او یقین تر کاول اللہ رب العالمین کی دین تم شری ورکی او اللہ یعنی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کی اقتضاء و قرات المتقین کی کہ صبر کی اشارہ ترک شہوات صبروں کو اشاوات کنٹرول کرو وقان یہ آیات نا یو کہ نوں upayas ro jom yakin to ur ki nabeel yakin tar ko sudharat فلسة الانسان تا مشرق و دين كي ملايوين بيشه كربستان دا اللعبا في صلوكي ومنزده كي علی رضي الله سنبا فاميل اصطور في دين كراسي في الجسد في الجسد دستور مرتبا و دين كي دستورا لكسنگا پا بدن كي دستور مرتبا دا صبر دا وجنا مشرق انسان تا ملايوين بيشه كربستان دا وفه صلوكي ومنزده كي پر الزخامت حال <سؤال> سگه دې د دې پرې کې خلاف د اونکی اوله مې اهد له هم آیا بیان او غریب قران کې مننه په پدې او رحمت الله دا چې څنګه حالات مونږه د پیرونا يمشي نه په مسا دي په دونه حدیثه دې دینه پر کې خامخا جلیل دي خپل یسمون اوري اولام یرو انا نسوخ الماء الى الارض الجرزی اولام یرو ای بی نبوری انا نسوخ الماء داتی کلو مندعوگو الى الارض الجرزی ها غزمکی شعر بنجریتان داو دو چلو انکه اللہ رب العزتی ربینا ما ایمی عمر بن عاص رضی اللہ وطنم پبارک رازی دیو یو علاقی دو عمر رضی اللہ وطنم تدور کی یو علاقی مشروع اگر علاقی الیبا دې سمندر ته دې دریا ته یو جینی هغه دې د دې نظر او منقبتی کوله دې دې زنام وګو رواني ورنا یا به او درې دي یا به دې هغه به توجيني شروع تا او به کلیه سلام وغيرها کې هغه ورا شروع کېږي سره دې وګو اتشي نو خلاص راغ امر دې انصري الله تعالی په دې د چمکه ممکن هغه رتم هغه باندې عدالت لا پتو بغیر خراب نشي عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ته په مننه دا خو شرف دی چې کوي دا په نکو یبه څو د لکینو کړي یو سمې چې دوبو وغرب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ته همې عمر رضی اللہ عنہ ته دا سوال جواب کوم کوي راځه دا څومره راځه یا به هغه څار وکړي چې عمر رضی اللہ عنہ ته خبرېږي عمر رضی د هغه طرف ورته یو خط ورک او تر دې دادی دریاپته وصوله درې نیو ومن رضي الله ترنه خطي وارتدالي كري أما بعده إنك ان كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك لأخذ عمر طرفنا أما بعد ذي كنت تجري اي دریا فکرِ تروانی من تب لگا کہ قلت طرفنا دخلت قطنا فلا تجدوا ونشری جادو وروانی وش و ان كان الله الواحد القهار فجر الله رب يجري يجواج غالب ذات هو الذي يجري كاتا لى تروانی تو تا بقدر کہ ہے چری فنسر الله تعالى ان يجري كان من الله نثار کوئی کتابی جاری کی دریاوان کی وہی داخل تھا دریا حا ګداري علیکم اپخه مشتهلی شوی تر اوسه په لای کې نه د وګتمواره راغلی او نه وګ په هغه کې او تشویي له کوم ټلوون کې الله رب العزت ما نه ګوري دی دا چې له نو له وګ هغه ځني کې شهر منګري ته دروز هغه شهر را منګري ځم ته پس روالتم په دې طرف ځن تاکو مینو انا موم یو خو دې বিনা تعریذی وانه څنګه په پپلوهم ا یایقولون متى هذا الفتح ويدي كل بيلا فتحا مراتب ذکامات ان كنتم صادقين فكروا اجريشتي اولو عيان بالاسلام يوم الفتح رزت يسليه مراتب القيامه لا ينفع الذين كفروا فيدا و ان جاءك سان تاجكا في دينانو نيمان بي دي ولا دغه په سم چې په خوري خلقی ایمان دا وړوږي په ګلشي وومو مراطه فطره ته قیامت راه د بجا ایمان پیدا نه ورسیږي په اړ دانو په انتظار کوای نه هم منتظرون یته اندي انتظار کوون کیږي بسم الله الرحمن الرحیم سوره احزاب مدنی سورته ترتیبان شم نوزولن نمبر دی نمبر نووي نمبرنا شوي دی رو ل صورتې لی عمران نه او مخکې د صورت دی متح نهذااب منی صورتت تربا پ نوزولن نه دی بعد علی عمران قبل الممتحنین نقله ممتحنین له سو اسمیرات الا من جانتے تہ کی جوړ کی اگر کا حزب راضی مونږ دې دینه باندې کې ډلې مونږ دې دینه باندې کې صادقینه وړي پہلا مونږ تاویراری نو باندې مانیو راته متی سرت کې نکته شفاعت دې صورت کې تحذير دې دې عليه السلام مؤمنانو ته دان المخت سرت فاعرف عنهم اخر كيفل مخوارو و نه دې صورت اول کې وي فلاته ولاته تل کافرين والمنافقين ته کافرانو د منافقانو خبره موږ مختی سورت کی ترغیب و قرآن شریف طرفتا بیم آیات کی تنزیر کتاب و قدیم سورت چون تسمبر آیات کیوئی وذکرنا ما یسلا تیبوی تکن من آیات اللہ والخدم انتیازات دی سورتا حضرت ممتاز نے تو کتبہ لکھتو کتابات وابندی دولت کتابات نبی علیہ السلام کا دولت کتابات fmt بن نبی علیہ السلام حضرت ممتاز نے تو واقعات جنگی احزاب کا ہیں دارن حضرت ممتاز کے قانون کے ذکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہن دایو صحابہن قرآن کی ذکر دی اور حافظ رضی اللہ تعالی خلاصه ده سورت سورت کی تحضیز على تبلیغ و انتنسیف و بیان دماثلی دلتوحید او سریرش کتابات دولت نبی علیه السلام تا دولت کتابات امت دنبی علیه السلام تا اور تمام صلی اللہ توحید و زہد و پارا بری مثالیں ہیں طیات من بحث جاری کی وجات تصویر صورتوں اور قران کی ولن مار المؤمن من احزاب احزاب نے بھی دلتا او د کوف روبالې د نوبیر است او اسلام په خلاف کی هغه را جن شوي دي نه اووا جن احاد د شي سر الله الرحمن الرحیم روم پ س الله روباني کوي ده چې پر کوولو د صتابابو په مثالو د پا او سوکی کامیاب کود در کفار مقابضی که او درول او سوکی توید خیلیتای که مضبوط دران یا ایوان نبی اتخیل اللہ حوالات در ایل او المناتشین تاغلیو در وجیل زیوم اکراما اغتین کل ایمان نور آوریم نور تا کفار نبی علیه السلام تاوی دخل کس معاهده باوکو تاو زمونت خبرو من اتبا سلیمه کار روان کلا کوپر مليال تا کو د وی خبرونه دي نه دې ورې سلام علي بیري ته اول کتابي ته الله او يريګ الله نام ديم ولاد تلکا قرينه تا دې موږ ته ته د امنا کانو شيک الله ربجت و او رب حکمت والا ذات دي و قدير ما يوحى اليك ديم صدرين كتاب صالح یاده اوس په ورته کې تاسو امر ربک تر خپل ځانه اېلیکې سیرو اېمن قران وروسته قران او سنت د تاټکه نه وایي چې د یوې صحی او مجاریو یې منځو اله واله اخلاص دا کې وایي چې هم فراسره لکه توحید او خلق په او په اخلاص کې الله رب د تاسو به خبردار دی توکل علی الله ایزان سره الله باندې تقابل الله وسيله وكافل الله رب في موار ما جاء الله لرجل من قلبين في جوفيه داوس اول مصاله سنگا تي پيو خيت کي ديو بندا دزونه نشي کي زري دختي دو الهون بارن کي شڪي کيري مت کي اوسلو هاغه بلا قبره کولا ربك يو هاوي دغه کوزي ما جاء الله لرجل ديگر جي الله به وتن پارا من قلبين جو منه فيديو کي پکيتا ڏکي و ما جعله افضایكم الله اونی بگردولی خضر صحاوه و ظاهرون من هنه تی ذهار کوئی تازدین امهاتكم تلسات میندلی میندل اونی بگردولی و ظاهرون من هنه امهاتكم درین فورا تصیل و فورا مجادلی که برعشی و ظاهرون من هنه تسالی خوالی خضر تاوی انت علیه ک ظاهرونی و فکر ما بانده فشاند و فشاد مرزمائی و فکر دی بانده اوی دار خضر چلی رد مرکی دلی او کفر ای بیا چې موږ دې د لږ مجاهده کې د دې ذکر شي څنګه چې تاسو خلک باندې تاسو د مور دې نشي دا د تاسو خلک باندې الله دې نشي الله مڅ یودي او ما جلال بیا کوم اناکوم دې دې ګرجولي اجیا کوم هم تبنات تاسو اناکوم یا منت تاسو اجیا کتاب ازل ترونی ورو ها څه اصل هګ دې دې په ندي د خپل سي الله ځنګا پر دې د دې راستل وکړیږي دا وینات وینا دا په خپل ځای روان دي الله یو کول حقا الله وي ويشتاینه او هو یادي سبیل الله خدانه کې د سېلاري دووبم یا باهیم اوا ته دي تا کومونه پلانونه دي او عند الله دغه د انصاف خبره دا خبر الله رب اصل واګه واه زید رضي الله تعالی نو حاول پلان جوړ کړم مور روانو نامه کرا هغه دروښه تر دې پوری تر دې درا خدید علیه الصلاۃ تا خدیجه الکبره رضی اللہ تعالی عنہا او ورته ورتل دنبیری صلاۃ و سلام سره او جابر رضی اللہ تعالی عنہ بلار هغه وجابر رضی اللہ تعالی عنہ په دې ګرځې وو عوام دا عبادت دی او چې په دې باندې غم دې راځي چې نن راځي چې نن ناوله دا چاروي امام کو تديه هغه شعر وکړکی اګار به ګرځي دالو علا زید ولم ادری ما فعل بجدو علا زید ولم ادری ما فعل زه زید په دې ګرځما ما په تټ نه دا چې هغه پېښې وې بجدو دچارما په زید باندې ولم ادری ما فعل ما په تټ نه چې هغه څه احیون طیور جا ام حدا هل اجل احيوان پایورجا ایغازد مندوی داغه تا موتا تلیشی اما تا دین حالاجل جل بچر دتا جن ندراغلیوی جن متوی دی توک موتا ثوال الله الا ادری و انی لسالن ثوال الله الا ادری و طن الله با من الا ادری او کینند خامه خ الله رب عزت متوال کوون کما اغالک جبال سهال امغالک الجبل اغالک جبال سهال امغالک الجبل اذا ذيك داوچه تنرمزنه کی حال اکیلی یا غریذ غریذ سب په میکله اندر اولی وی کی سمجھ مکمانه فسمحال کې و سمرغ غلی وی پیالی دشاری حلق الدهر اوغهن من الدنيا رجوا غلی بجری ویالی تشاری هلکت ده رعوبتاً ارمان کما تدا معلومشی وکنو مرکیش رای زید ما تکلا واپس شی فحسبی من الدونیا کا رجوع کلیب جل فحسبی من الدونیا فکافی ما لده دنیانا رجوع کلیب جل زید ما ترا واپس شی زمان غرز انتاثر جل تذکرانیش الشمس اند تنوعیها تذكر نهي الشمس عند طلوعها اتعرضا ذكرى اغربها افاي تذكر نهي الشمس عند طلوعها كلاك ذا نور راخي بيذا شريك جانور ما فزله دي جانور و تارجو ذكرى اغربها افاي كلاك يا نور سي جنما ت بيان देद रायया وإن حب الأيااهو هيجن نذهُإن ريو هيجن نجهُ کل چې دا حواگاني کلري په هوگانو کې ما تزرا خوجان راي تا هوگانو طر ما تجر رات ويا سود ما حي عليهه وما وجل و سو ماافظي عليهه وما وجل حوس شوته ح غم او حدا نيتا كترت تويدين ما ترى او تش او نذل بيتين تصطاول جيدلا تعاملوا نضلوا عذب في الارض جانبا ولا اطم الطواوق او اطم الابل تعاملوا نضلوا عذب في الارض جانبا ببهنيش ما جوطمد كي زيد تعالى شو كوششون دقتي بغير جما ولا اطام الطواوق او تصامل الابل لما طول الدنيا كجسدنا اسين رختار او اگر كو تليشي وجودي هاون سماقي باني زنم و ريكن سماواندي و تليواله نا يشي زون کوكم ميت تليشي دهو جلي هو ديه غم انتصاب بردي سماخو تليواله نوهاجي تو تليشي زبم دققه درجل جاي حياتي او ساتي الامنيتي فكل يوم اليم فان ان حياتي او ساتي الامنيتي په خپل جون کې حیا خپل دې ته زمام ارمانې د یو کلي یو ارمانې په سما د دنیا کله سمه ترواپ شي دې دې دې الله تعالی په لار بجا اشاره ویل او ورځې یو قاتل روانه واه حجرر فل دې الله شریسته کله چې دې او کار تر څو ما نزید الی <سؤال> اللہ samtare ke isharbamil ke tan tan aur faslan aur ke ishar jo damay kholna tarashar isharati na aur un ke karetin ishar aur dil haziyat se tariqan yaad ke anagri tar ishar aur dil dastpan de work kare ke khonwar tawar pe meri ke laal beytullah sharif tahum beytullah sharif indi la ashar mil ke kare da ashar ذې په تجارت مخدوځه معلومات کې څې فکر اما تاس دینه ال ajal ژوندې دي یا مرته راغلي ما ته څه پته نږي چې زه بری رضی نو در الله تعالی دا طلب نه دي خبر ورک او دې کسان ته دې شي او دی او دې ولې کې کله تا پلاټي جماه پلا ورو ورو ورو ورو ورو أهلاً إلى أهلي وإن كنت نائيا بأني قصيد البيتي عند المشاعري أهلاً إلى أهلي وإن كنت نائيا بأني قصيد البيت عند المشاعري صفكوا عن الوجل الذي قد شجاكم عن الوجل الذي قد ولا تعملوا في الأرض نظر الأباعري وففو عن الوجد <سؤال> اللذي <سؤال> قد شجاكم ولا تاملو في الادی <سؤال> نصر الابائر <سؤال> فإنی بحمد اللہ خیر اثرت کرامم ماد کابرن باد کابرن الله حمد اللہ فی خیر اثرت کرامم ماد کابرن باد کابرن مطلب شعر دعاستن الى اہلی ون کنتنائی اے خلق و زماء فی جنک اور یذین کما ذا خبر جما کور والو تا اور طوان یذکرت لا شریط پخواکه دیر بسره زکه برودیم کو کو وانے لو یذین دی قن سجا کنا غن غن تا زیر او غن کی تا زمر پر تثبیت کئ چونی تا زماده وذین په ذمہ تثبیت کیش ولا تعمل فی الاخر ادغ الاذایر او لکن تم خلق فرنجم کی ما گل دی دا غن تا ز دین او یا ساتین دین الحمدللہ فی غیر اکثرت الله سبحانه و تعالی دې بن ترین خلق کې پروت دي کرام قادر کرام مالک قادرین باد قادرین دومري عزتمن خلک چې پیړې در پیړې پوری هغه عزتمن خلک دي زلال خلقو سره پروت دي دلته نيته په ټولګه دي خط او تشارې او دوی ورته دې الله تعالی او صلی الله او سره هغه ځان تړې او دوی چې دوی او پکې پکې ورکو ځکه دې راځرا دي جلال دین مولانا تو کو دین جیلے اسلام کو سلام باد نے کرا يخپل فنوانی دین جیلے اسلام کو قتل اثر کے پیری ولاد تو کو اور پھر سے کو ازنے کے مفہوم نے تو یہ کو ہوشی میں جلال دین جیلے اسلام تو خبروں کا زمون جیے جیلے اسلام دے روح ور تو اس نویری اسلام ته دی وای مونږ کلیه پریدي نویری اسلام ما په شر دایره کې چې تاسو سره پخپل اتللو مونږه پریږنه بغیر کې څونه او کله په لرو نصاح وروزي زور نه ته وي او دې وجهه تطهیر کیږي دی ورته بالکل تاسو د انسان یو چې تا خبرو کې دونکو خیانه دی چې تا خبرو کان چې نویری اسلام وروخته ولادت لاروزه تر می د پخپل وی نویری اسلام ته پنځی کې تلزی یا فاتکې دلغواړي ازادی، ازادی بی بی و ی دلته خبر دې ته پاتې کیدل غواړم باز دې ته کایي فلاور څخه خبره کړو باز دې کایي سره ورته خبره کو نه چې زید ته په غلامۍ باندې چې آزاد آزادۍ باندې غلامۍ ته ترجیح ورکي راز ته خدا آزاد څخه دلته غولان کوي فنزید رضی الله و تعالم تفهیمی ما دي چې حال سره دی دې پتازه ما تدیر څومره په اړې باندې خوشالي کېم نګیر اسلام دې دې من مسیح او ته به خف عزمانه واپس خوشالي باندې مدیانه صلوات و سلام دې دې ربي الله و تن تسليكي دي نو تبعنا يني پردي سره وليو منكري کينو چې محمد دې وي دې محمد صلى الله عليه وسلم دې قراني شريف من رولي ګلا نا خپل چارس ده دې بن کار خپل قلبار باندې یادوي کيوتن ځاښ دي چې کله خپل قلبار نښته وي نو بیا مالينې ورځا استاد رودي رودوا غره ورته وي خدال سنا چې څوک پکې په ضد سره اونیو ان کې اعلان تلانيږي وو څنګه چې دا دې خرابه ده څوک په جوي سره اونې کی بیا سره خپل پلان ته نسبت نه کوي اون دې ته نسبت کوي یبي چې څوک واه یاد راغلم چې اللهونه مقاومت ته بیان وکړي مې لري یو دا مې فرمایي دا ول و یوې ویني د خپل پلان نسب بل چاته کې پیدای یو دی او دې بل چاته کې دا پلان د ملکي مطابق سره فهو اصل خطير فلار اشتري مهارات الزرد المثبت فيه نهدوهم لعبائهم عباد سويديتاء لعبائهم فنموذوا فلارانه دي و اقصدوا عند الله فلا ديرت انصاف خبره عدالله ربنا نستنظمان دي فإن لم تعلموا آبائهم فالنطف جميتات فلاران دي جميت فلاران دي جميت فلاران دي فإخوانكم في الدين هذه السلام فرمي من الدعاء الى غير أبيه. و هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام من الدعاء إلى غير أبيه تجعل ذلك الموقع بغير فلانة بل شعك نسبته و غير يعلم أنه غير أبيه تصدق كل شيء يجب أن يكون محاولاً فالجنة عليه حرام نبي عليه السلام فرمي فده صديق عنه جنة تلك الحرام پ تاسو پلاان لدي پهخواانو کوم پ پهذونه تاسوي فیم ک وماوالي کو دوستان تاسوي وال تع کوم جناخم او ن د پ تاسو باېگونا اف کوم به سگی چې خ شي تاسو ولا ک ما تم پلو وکن لنا ف سکنا چې ق والنسيان وما سكره وعليه زماد امتنا دريق سم خطايا ما بيو جناهون يو بخطار سادقارو شو روفيان امت الخطوان والنسيان وما سكره وعليه فخطا فهيرا فزور في وكارو فيش داورت المحاصي او دي الله رب العزد بخون كي مهربان ذات النبي و اولاب المؤمنين من انسلسهم داور خطاب دا امتنا النبي عليه السلام دین دې مومنانو ته من ان کو دې دینا و دینه واظ واجبو دې باندې دې امه کوه یې دې دې نبی عليه الصلاه مومنانو ته دین دې دی حديث بخاری شریف ظلم مسلم شریف متفق حدیث دې نبی عليه الصلاه والسلام ابو هريره رضی الله تعالی روایت دې ما من مومنین الا وانا اول الناس به فی الدنيا والآخرہ نہیں مومنین هیڅ یو انسان کامل مومن نشي کېدل هله او انا اول الناس مغزا چې د دین نظم دتا به دې تن تعقید دنیا ول اخرت او دنیا او اخرت کې چه طور ان شه تو منه دی او اولاد المؤمنین من انفقهم ملي اسلام پر ملي تقدیر غواړي ډیر لمدته رب دې څن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيغمبر ودير نزيب ديتا به نفسهم دي دينا مخفزت رسولة طبقه ولا يرغبونا به أنفسهم عن ان نفسه نومين قل زانتا اسلام علی السلام قل زادتا عن سرجين ورطون كبني بلکه دنبی علی السلام زادتا ولقل زانهم دير صحبی ده قبل عدیس كراجی نبی علی السلام فرملو لا يومينو آحدكم حتى أكون أحب إليهي من والده وولده ونسجمائين. لا يومين أحلكم جو تن تاكد كامل إيمان والا نشي جوڑتني. حتى أكون أحب إليهي تردين شمس دير محبوب دتا. من والده وولده ونسجمائين. دا پلار نوم د مور پلانا دا اولاد نه د ټول خلقونه زته د ډیر خوښ شمه نبي اجازه کامل ایمان والا وي د احمد جي الله تمهارو نبی رسول اسلام ته په می الله پیغمبر هر چانه میډی خوښ استوا د خپل ځانه نبی رسول اسلام ته په ایمان دی کامل دی. ایمان کامل مند لکه تاسو چې توشي کړي وي الله په همر ځان نه ندير خوښي نبی رسول اسلام ته په می ایمان کامل شو ودين ذي بيمنو ميانو تاجنكنو ددينا وازواجو امهاتهم ام او بيان ذي ندير اسلام امهاتهم ميان دي دي بنبي اسلام بيان ذات امات ميان دي دي ذا ف او فتكريم كي ازات ذات ذيك الكراموت سين التاريزات كي قال صلى توي اسلام جو اندي دي ولي جو هر ثوري هر وی زکه د نبی علی اسلام بیانو بیان سره نکاح حرامه وا او ګیلان چې دې په مخه لاړل وی نبی علی اسلام ته بی بیانې په قبر کې پېښ کېدل وی زکه جرينې کا حرامه شلو ور تره تا یا خدای قرآن کریم نه جهالت دی یا زید ویناد بل څه خبره کو نشي کېږي قرآن کریم څرګرېږي او ازواج دا بی دل و امهاتهم د نبی علی اسلام صلوات دا قومه موریانه دي نو مرطره خو یې نېویرې سنان دې بیا نه عزت او په تکریم کې د لا قانون مور په شان دي زموږ نکاح وکړي چې اویدان رحمۃ اللہ علیہ نور ذکر کړي انسان سبعن د نقوخه کې د داخدا غیر بل ځوړې نکاح وکړي یا خپله نکنه طلاق وکړي که پرسو وکړي یا دې مورچه او داله بل ځوړې نکاح وکړي هغه څه یې دي په ان سبعن خوخینا الله رب ال عزت نه ګل اسلام د ژوند ها او خوايشوم دومره خیال خربته وې او چې ګورې دې سره مې نه ښه نه کوي دا و جنې چې نه به زان ګوندلې او ناوال الله من زارې بيبيانه ورته پیښ دي واول الارحامي صاحبان کتاب الله په حکم د الله ني نيراز کې ایمان والے او هجرت دونکو نه انت الله او لیائکم اگر راځي ګوي تاسو خپل او لیائکم دوستانو سره معروفه کېګنا یلی میرا خو با خلک دې دښمنيږي چې ځو سره څه کې هغه ته څور کېن ورکو لې شي چې جنا ورته روکان خبره په کتاب نو څورا په کتاب کې لیکل شوی یا تا سره چا دې ومنه مینه نه دی دا څورم کتاب دی نبی رسول الله ص ان نبی رسول الله نه مضبوطه وعده تا نه او د نورو رسولان ابراهیم موسی عیسی علی سلام مریم علی ان وآخذ من الممیساقا غریضا عغصو ممنع ممددین مزبوتا وعدا بیت علاق صوادتینا دی دفارا جتفوسو قشی در اشکنو نام سرسهیم و بارا در اشتیو دردی دی که وآعطر او تیار کرده دی دفارا دکافرانو عذابا عریما عذاب درناک وآخو دی ومسیش